Lauri, kirjoittanut tapani suonto. Lukijalle. Pidät kädessäsi kirjaa, jollaista kukaan ei ole koskaan ennen kirjoittanut. Lauri-Jakkilan tarina on ainutlaatuinen, niin kuin tietysti jokaisen ihmisen. Kirjan arvoiseksi sen tekee tapa, jolla Jumala ilmaisee ansaitsemattoman rakkautensa, armonsa, hänen kohtalossaan. En usko, että se on tapahtunut vain Lauri-Jakkilan tähden. Kirjoittaessani tätä kirjaa toistin usein mielessäni. Tämä ei voi olla totta. Olen kuitenkin seurannut Laurin elämää ajoittain hyvin läheltä. Tunnen henkilökohtaisesti suuren joukon silminnäkijöitä ja olen nähnyt lukuisat kiistattomat dokumentit asiapapereineen valokuvineen ja videofilmeineen. Ilman tätä kaikkea en olisi uskaltanut tätä kirjaa kirjoittaa, sillä ilman suurta ja arvovaltaista todistajien joukkoa ei kukaan tätä tarinaa uskoisi. Vaikka kirjan keskeisten tapahtumien todenperäisyys on kiistaton, en ole kirjoittanut kirjaa yksityiskohtia myöten pelkkiä faktoja tuijottaen. Olen käyttänyt kirjailijana vapautta ja kuvannut Laurin elämää, niin kuin hän on itse sen kokenut ja minulle kertonut. Espoossa elokuussa 1998 tapani suolta. Hän tomusta nostaa alhaisen, korottaa luosta köyhän, asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalla. Luku 1. Ulkona satoi vettä. Kolea puuskainen tuuli puhalteli aavalta Pyongyangin lentokentältä ja heilutteli sateenvarjoja Pohjois-Korean valtion virkailijoiden käsissä. He ohjasivat juuri maahan saapunutta suomalaista valtuuskuntaa Pyongyangin lentoterminaalin VIP-tiloista kohti pihalla odottavia valtion edustusautoja. Ensimmäisen auton ovi avattiin valtuuskuntaa johtavalle Lauri-Jakkilalle. Lauri istui mustan mersun takapenkille. Pohjois-Korean valtion protokollapäällikkö hymyili hänelle ystävällisesti auton ovella. Valvoessaan samalla, että maahan saapunut valtiovieras pääsee turvallisesti ja ongelmitta hänelle varattuun edustusautoon. Lauri ei ollut vielä täysin tajunnut, missä hän oli ja mitä hänen elämässään oli tapahtumassa. Hän oli vasta toipumassa hämmennyksestä, joka hänet oli vallannut lentoasemalla, hänen astuttuaan ulos lentokoneesta. Lauri ei ollut tottunut niin ylettömään huomion osoitukseen. Kaikki, mitä hän oli viimeisen tunnin aikana kokenut, oli hänelle täysin käsittämätöntä. Ehkä protokollapäällikkökin oli sen havainnut ja halusi osoittaa vieraalleen erityistä huolehtivaisuutta. Vielä muutamaa viikkoa aikaisemmin Laurilla ei ollut aavistustakaan siitä, että hän viettäisi marraskuun viimeisiä päiviä 1997 kaukana kotoa, 8000 kilometrin päästä, toisella puolella maapalloa maassa nimeltä pohjois Korea. Lauri tiesi tuosta maasta hyvin vähän. Hän oli varma, että sellainen on olemassa. Hän oli lukenut, että siellä asuu noin 23 miljoonaa ihmistä. Siellä on nälänhätä ja se on yksi maailman suljetumpia valtioita. Hänellä oli kerrottu, että Pohjois-Koreaan ei kukaan voi matkustaa turistina milloin haluaa. Sinne pääsee vain valtion virallisesta kutsusta. Lauri Jakkila oli saanut syyskuussa sellaisen kutsun koko maailman hämmästykseksi ja nyt hän oli Pohjois-Koreassa. Rouva Kim jong suk Pohjois-Korean parlamentin varapuhemies, keskuskomitean jäsen ja maan ainoan virallisen sanomalehden päätoimittaja, istuutui mustaan mersuun hänen viereensä. Heidän seuraansa autoon tuli lisäksi Pohjois-Korean valtion virallinen tulkki. Muut suomalaisen valtuuskunnan jäsenet, tulkki, Pentti Vataja, Kristillisen liiton kansanedustaja, Toimi Kankaaniemi, kansan edustaja Pauli Saapunki sekä vasemmistoliiton kansan edustaja, Pekka Leppänen ohjattiin seuraaviin versuihin, jotka odottivat Laurin auton takana. Kun kaikki vieraat olivat yhdessä pohjois isäntien kanssa siirtyneet lentoaseman viptiloissa tiloissa pidetystä lyhyestä tervetuliaseremoniasta autoihin, poliisiauto lähti liikkeelle autokolonnan edellä, sireenit soiden ja siniset valot vilkkuen. Televisiokamerat olivat seuranneet tiiviisti suomalaisen valtuuskunnan komentajan, kuten pohjois nimittivät nimittävät Lauri-Jakkilaa, saapumista maahan, mutta automatkan hän sai olla kameroiden ulottumattomissa. Rouva Kim Jong-suk avasi keskustelun autossa, Mersun seuratessa edellä kiitävää poliisiautoa pitkin Pohjois-Korean pääkaupungin Pyongyangin katuja. Lauri kuunteli pohjois huippupoliitikon ystävällisen tuntuista ääntä ja odotti, kunnes tulkki kääntäisi rouvan sanat suomen kielellä. Rouva Kim Jong-suk ei ollut ensimmäistä kertaa tekemisissä suomalaisten ihmisten kanssa. Hän kertoi käyneensä joskus Suomessa ja pitävänsä Laurin kotimaata hyvin kauniina. Hänellä oli Suomessa useita läheisiä ystäviä. Lauri kuunteli Rouva Kim Jong-sukin oudolta kuulostavaa kieltä ja taustalla kaikuvaa poliisiauton sireenien ulvontaa. Sirenien ääni palautti hänen mieleensä elävästi menneet ajat kotimaassaan Suomessa, jolloin hän oli rappioalkoholistina horinut pitkin Hakaniemen toria. Silloin hän oli usein istunut poliisiautossa pidätettynä ja matkalla putkaan selviämään. Nyt hän istui toisella puolella maapalloa, edustusmersussa, korkea-arvoisen poliitikon vieressä poliisiauton suojaamana. Laurista kaikki tuntui hetken epätodelliselta. Tunne oli sama kuin vuosia sitten pahassa krapulassa, kun todellisuus ja harha menivät sekaisin hänen istuessaan poliisiauton takapenkillä. Mitä tämä kaikki on? Ja miten minä olen tänne joutunut? Luku kaksi. Lauria paleli. Hän otti muutaman sanomalehden ja peitteli niillä jalkojaan. Sormet alkoivat olla kohmeessa ja nenä tuntui kadonneen jonnekin. Hän oli jo monesti palelluttanut varpaansa ja siksi pakkanen alkoi huolestuttaa yhä enemmän. Hän veti kätensä toppatakin ihoihin ja kyyristyi polviaan vasten. Veri oli saatava virtaamaan nenässä. Roskalaatikon kansi hänen yläpuolellaan oli Hesarin verran raollaan. Happea oli pakko saada ahtaaseen laatikkoon. Nyt raosta puhalsi kylmä viima ja muutama lumi hiutale leijaili silloin tällöin. Vielä illalla Laurin ryömiessä laatikkoonsa oli lämpötila ollut suojan puolella. Kirkas taivas enteili silloin pakkasen kiristymistä ja siksi Lauri oli peitellyt itsensä illalla huolellisesti sanomalehdillä. Sunnuntain Hesari oli kaikkein paras lämmike, ja se riitti yleensä kovillakin pakkasilla. Ahdas paperi jätteille tarkoitettu roskalaatikko lämpeni pelkästä ihmisen ruumiin lämmöstä uskomattoman hyvin. Siellä tarkeni usein läpi talven. Piti vain huolehtia siitä, että sanomalehti oli peitteeksi riittävästi. Monet ystävät olivat menettäneet jalkansa tai kätensä pelkästä huolimattomuudesta. Pahoista paleltumista selvisi vain amputaatiolla. Heihin verrattuna Laurilla oli vielä asiat hyvin. Hän oli selvinnyt 20 vuotta kodittomana rappioalkoholistina ja käveli edelleen omilla jaloillaan. Lauri alkoi vapista. Kylmä hiipi yhä syvemmälle hänen kehoonsa. Kumarassa asennossa alkoivat jäsenet puutua ja veri kiersi huonommin. Lauri kokeili rukkasilla nenänsä. Tunto oli palannut. Hän painautui huojentuneena roskalaatikon seinustaa vasten ja oikaisi itseään hieman. Paljon ei laatikossa mahtunut oikaisemaan. Siellä nukuttiin istuma-asennossa. Laatikko oli vain 110 senttimetriä pitkä ja 70 senttimetriä leveä. Sikkeän unen siellä pääsi vain kovassa humalassa. Laurin elämässä humalatila oli ollut pysyvä jo 20 vuotta. Eikä hänen ollut tarvinnut unettomuudesta kärsiä. Vain kovilla pakkasilla uni muuttui katkonaiseksi. Tänä yönä häntä ei nukuttanut ollenkaan. Laurin ajatukset harhailivat menneissä. Kun hän joskus nuorena poikana oli Taival koskelta lähtenyt omaa onneaan etsimään maailmalle, ei hän ollut arvannut, millaisen tien tulisi kulkemaan. Siihen aikaan monet lähtivät työtä hakemaan Ruotsin puolelta. Laurikin lähti Göteborgin telakalla, hän kävi hitsauskurssin ja valmistui ammattimieheksi. Kauan ei työ maistunut, kun kuvaan tulivat jo alkoholi ja erilaiset korvikkeet. Lauri vaihtoi maisemaa ja muutti Eskilstuunaan Assers Stenmannin lukkotehtalle hitsaajaksi. Sekä ne auttanut ja kierten kiihtyessään siirtyi lopulta Tukholmaan. Aivan kaupungin keskustasta kanalin rannalta alkoi tuskainen asunnottoman alkoholistin tie. Kosketus elämän todellisuuteen katosi vähitellen ja aika alkoi vieriä eteenpäin jatkuvassa päihtyneen mielen sumussa. Aina ei tiennyt, oliko yö vai päivä, kesä vai talvi. 1970-luvun alussa Lauri muutti takaisin Suomeen ja yritti vielä kerran palata normaaliin elämään. Hän meni astolaan, upolle töihin ja... Päätti taistella kaikin sielun voimin viinan himoa vastaan. Pari kuukautta hän jaksoi, mutta sitten voimat loppuivat. Hän alistui kohtaloonsa ja hävitti elämän tuskansa jatkuvaan juopumukseen. Helsingistä tuli hänen kotikaupunkinsa, metsistä, rappukäytävistä, siltojen alusista ja roskalaatikoista tuli hänen kotinsa. Hakaniementorin laidalla Sörnäisten rantatien 3-5 sijaitseva roskalaatikko oli ollut hänen reviiriään jo vuosia. Lauri vapisi yhä enemmän. Ulkona täytyy olla pakkasta jo 20 astetta, sillä harvoin laatikossa oli näin kylmä edes sydän talvella. Ja hän oli vasta lukakuu, vai oliko? Hän päätti ottaa vähän tenua lämmikkeeksi ja kaivoi pullon taskustaan. Sormet olivat niin jäässä, ettei korkista tahtonut saada otetta. Viimein pullo aukesi Laurin kirotessa ja hän tyhjensi rippeet suuhunsa. Tenu lämmitti vatsassa ja sai veren kiertämään. Ikävä kyllä, se oli viimeinen ryyppy. Loppuyö piti selvitä kuivin suin. Lauria väsytti. Ei vain siksi, että hän oli valvonut tuntikausia, häntä väsytti koko elämä. Loputon harhailu kaupungin kaduilla, lojuminen siltojen alla ja portti käytävissä. Kylmät työt roskalaatikossa ja ainainen juoksu tenupullojen haussa. Kun juoma joskus loppui kesken ja pää alkoi selvitä alkoholin sumusta, elämän mielettömyys kaatui murskaavana hänen päälleen. Niinä hetkinä hän kaipasi vain yhtä asiaa, kuolemaa. Sitä hän oli etsinyt lukuisia kertoja ja maannut sairaalassa kuoleman kielissä. Vatsahuhtelulla hänet oli pelastettu Meilahden sairaalan ensiavussa niin monta kertaa, että hän oli hyvä tuttu jo henkilökunnalle. Tuskin kukaan jaksoi enää laskea hänen itsemurhayrityksiä. On siinä mies, kun ei saa itseltään edes henkeä pois, kirosi Lauri roskalaatikossa, ajatuksen yhä selkiintyessä. Itse tuho alkoi vallata taas mielen. Se oli merkillinen voima. Joskus hän oli seissyt Hakaniemen sillalla ja kuunnellut vain sisimmässään kahden voiman taistelua. Hyppää, hyppää, huusi joku. Hänen sekavassa mielessään, ja vaikka hän ponnisteli vastaan haluten vielä elää, oli askel vienyt eteenpäin kohti kuolemaa. Niinä hetkin hän tajusi, kuinka hänen sumuista mieltään heittelivät voimat, jotka eivät olleet hänen hallittavissaan. Roskalaatikon viereen pysähtyi auto, Helsingin Sanomien jakelia oli liikkeellä. Aamu oli sarastamassa. Valvominen ja pään selviäminen pakkasessa oli tehnyt Laurin mielen entistä tuskaisemmaksi. Hän päätti lähteä kävelemään. Lauri kulottautui kohti roskalaatikon luukkua ja yritti kädellään työntää sitä auki. Kohmeinen ja kangistunut käsi ei noussut kyllin ylös ja kansi paukahti takaisin. Hänen oli mahdotonta ojentaa itseään pystyyn. Olo tuntui heikolta. Ulos oli kuitenkin päästävä, tai hän paleltuisi lopulta kopperoonsa. Hän kääntyi ahtaassa laatikossa sivuttain ja nojasi koko painollaan laatikon kylkeä vasten. Vähän huojuttamalla hän sai laatikon liikkeeseen ja lopulta se rojahti kyljelleen kovalla ryminällä. Lauri konttasi avoimesta luukusta ulos, oikaisi hitaasti itsensä ja haukotteli syvään. Pakkanen nipisteli hänen kasvojaan. Yön aikana oli satanut pieni kerros lunta ja tuuli pyöritti sitä pitkin kerrostalon pihaa. Lauri tarttui roskalaatikon laidasta kiinni ja nosti sen pystyyn, veti vanhan karvahatun korvilleen ja lähti laahustamaan kohti Hakaniemen toria. Suuta kuivasia oli saatava ensimmäisenä juotavaa. Hakaniemen torin laidalla oli vesiposti, jonka äärellä Lauri oli jo vuosia nauttinut aamukahvinsa, kulauksen raikasta vettä. Hakaniemen tori oli vielä hiljainen, hänen nojatessaan väsyneenä vesipostin kylmää hanaa vaste. Maisema oli muuttunut yön aikana ja hämärä tori oli valkoisen ensilumen peittämä. Lauri katseli autiota toria pitkään hiljaa. Mieleen palautuivat lapsuuden muistot. Lauri oli talven lapsi. Nuorena hän tiesi, että jos hän elämässään joskus jotain suurta saavuttaisi, se tapahtuisi talvella. Aina ensiluman sataessa Taivalkosken lakeuksille hän oli sydänpamppailen kaivannut sukset esiin. Hän oli mäkihyppääjä ja mestari koko kylällä. Kaikki tiesivät, että Jakkilan Lauri voisi hypätä joskus vaikka kultaa. Hän voitti vuosi vuositoisensa jälkeen ja lähestyi nuoresta iästään huolimattamaan huippuja. Isä oli hänestä ylpeä. Meidän pojasta tulee vielä kuuluisa. Oli isä joskus miettinyt katsellessaan poikansa palkintokaappia. Lauri ei pelänyt hypätä. Mikään mäki ei ollut hänelle liian suuri. Kovassa lumipyryssäkin hän oli syöksynyt pää kylmänä ränniin, vaikka ei ollut nähnyt eteensä kuin muutaman metrin. Ilmalento niillä keleillä vaati poikkeuksellista kylmäpäisyyttä. Maan lähestymistä ei voinut nähdä. Se piti aavistaa. Kovissa tuiskuissa kokeltiin kuka oli mies. Lauri tuli alas kaikilla keleillä. Joskus pystyssä, joskus pyörien koko alastulomään sukset solmussa. Harjoituksissa hän oli tullut alaspää edellä kuin uimahyppääjä, mutta sekään ei miestä pysäyttänyt. Hän oli mäkihyppääjä ja mäkihyppääjä ei pelkää. Laurin mieleen nousi talvinen päivä rukatunturilla. Hyppyrimäen huipulta avautui henkeä salpaava maisema vaaroineen ja erämaa metsineen. Aurinko paistoi pilven lomasta Laurin valmistautuessa elämänsä hyppyyn. Silloinkin tuuli puhalsi kevyitä lumihiutaleita vasten kasvoja, hänen odottaessaan hyppyvuoroa. Edellinen hyppäjä lähti liukuun ja hävisi pian rinteen notkelmaan. Hetkeen häntä ei näkynyt ollenkaan, kunnes hän lopulta ilmestyi pienenä hahmona vastapäisen rinteen kääntöpaikalle. Sinne oli pitkä matka. Ihminen näytti alastulo rinteen päässä vain pieneltä muurahaiselta, Vaikka matka oli pitkä, se vei aikaa vain viitisen toista sekuntia. Laurille näytettiin lähtömerkkiä. Hän painoi itsensä kyyryyn ja laskisukset liukuu. Nopeus kiihtyi hetkessä ja pian hän oli hyppyrin nokalla. Ponnistus osui kohdalleen ja lauri nojasi täydellä painullaan vasten tuulta. Se oli upea tunne. Ilma kantoi häntä kuin kotkaa siivillä. Hän tunsi lentämänsä pidemmälle kuin koskaan. Mäen kriittinen piste alkoi lähestyä kun sukset koskettivat maata. Se oli Laurin elämän pisin hypp. Hän tiesi sen jo ennen mittamiehiä. 98 metriä rukalla lähenteli jo ennätystä kuinka pitkälle hän vielä lentäisikään. Lauri lähti astelemaan pitkin autiota Hakaniemen toria. Itse syytös kalvoi mieltä. Viina oli tuhonnut nuoren miehen haaveet. Hänestä ei koskaan tullut mestaria kuten Tapio Räisäsestä ja monista muista hänen ystävistään. Yksinäisen miehen jalan jäljet painuivat koskemattomaan ensi lumeen. Hän suuntasi kohti hakaniemen siltaa, jonka alle hän oli jättänyt ystävänsä illalla tenupulloineen. Ehkä jollain olisi tarjota ryyppy. Sillan alla oli hiljaista, vain pari miestä kyhötti apaattisina sillan syvennyksessä. Sinne ei tuuli sopinut. Ja maakin oli vielä kuiva. Muut miehet olivat lähteneet hakemaan lämpimämpää suojaa rappukäytävistä ja roskalaatikoista. Tenun avulla oli yö selvitty sillankin alla. Tenu oli kulunut kuitenkin jo loppuun ja uutta oli haettu huoltoasemalta. Arska ojensi täysinäisen pullon Laurille, sanaakaan sanomatta. Kaikki tiesivät. Mikä oli saanut Laurin liikkeelle näin aikaisin? Lauri otti pullon käteensä ja ravisteli sitä voimakkaasti. Näin pullosta saatiin eroteltua eetteri, joka teki juomasta myrkyllistä. Lauri sytytti tuli tikun ja painoi sen pullon suulle. Eetteri paloi ja juoma oli valmis nautittavaksi. Lauri oli hyvä kemisti, myrkylliset tuotteet olivat vaarallisia asiantuntemattomille. Moni Laurin ystävä oli menettänyt niiden kanssa näkönsä, jotkut henkensä. Monet suorattivat juomia ranskan leivällä, leivän päät leikattiin auki ja juoma valutettiin leivän läpi astiaan. Lauri ei ollut koskaan ottanut ranskan leipää. Parempi tapa oli vaikka rautakanki. Pakkasella hän valutti juoman pitkin kylmää kankea. Huona aineet jäätyivät kiinni kankeen ja puhdas alkoholi valui alla olevaan pulloon. Se oli varma tapa, mutta toimi vain pakkasella. Helistäminen ja tulitikulla tussauttaminen oli osoittautunut vuosien mittaan keinoista parhaimmaksi. Jotkut tekivät viinaa itse, se oli näissä piireissä Kuitenkin harvinaista. Lauri ei siihen ollut ryhtynyt vuosiin. Nuorena hän oli sitä kokeillut kotipuolessa ja valmistanut muurahaispesässä kiljua. Muurahaispesä piti pullon oikean lämpöisenä ja sai juoman käymään. Kaupungissa ei muurahaispesiä löytynyt eikä myöskään Laurilta riittävää pitkäjännitteisyyttä. Joskus harvoin hän innostui valmistamaan Oksa lakasta viinaa. Hän pani pullon suolaa ja heilutti, kunnes suola sitoi lakan ja viina jäi jäljelle. Tenu alkoi lämmittää pian Laurin kohmeista olemusta. Alkoholi turrutti ahdistuneen mielen ja sai olon raukeaksi. Lauri painautui vasten sillan betonista seinämää ja veti kädet hihojensa sisään. Yön valvominen painoi raskaasti silmiä. Aamun ensimmäiset bussit jyrisivät pitkin Hakaniemen siltaa, kun Lauri pääsi viimein hetkeksi pois todellisuudesta. Hän nukahti. Alkutalven pakkaspäivä ei näillä leveysasteilla ollut pitkä. Aurinko laski jo neljän maissa ja niin päivä oli taittunut iltaan. Herättyään sillan alla aamuruuhkan meteliin, Lauri oli lähtenyt vaeltamaan pitkin kaupungin katuja. Kävelemällä hän pysyi lämpimänä. Hän oli laahustanut tasaista tahtia Hakaniemestä rautatieasemalle. asemalle. Välillä pieni levähdys lämpimissä porttikäytävissä oli saanut mielen virkistymään. laatikosta hän oli löytänyt jäätyneitä, puoli pilaantuneita hedelmiä lounaakseen. Paras lohtu oli kuitenkin tenupullo. Sitä oli kallisteltu tavallista ahkerammin ja illan sarastaessa mieli oli sumuinen. Lauri oli palannut auringon laskiessa kotinurkilleen Hakaniemen torille, sillä pian olisi nukkumaan menon aika. Hän nojasi metroaseman oven pieleen ja kaivoi hihastaan viimeistä pulloa. Hakaniemen tori keinui Laurin silmissä. Hän vääntäessään pulloa auki. Hän nojautui ovea vasten ja siristi silmiään. Torilta kuului musiikkia. Uskovaisten ryhmä oli aloittamassa viikoittaista tapahtumaansa hakanimen torilla. Lauri yritti tavoittaa harhailevalla katseellaan laulajia, mutta hänen silmissään sumeni. Päivän kävelystä lopen uupuneena ja vahvassa humalassa Laurin jalat Pettivät alta ja hän valui pitkin metroaseman ovea hankkeen istumaan, lähestäjuttomana. Oli perjantai-ilta, se päivä viikosta, jolloin perjantai-Kristukselle kampanja levittäytyi Helsingin kaduille. Näin se oli toiminut jo vuodesta 1983 lähtien joka perjantai. Lauluaan aloitteleva ryhmä torilla oli Akaniemen evankeliumisryhmä. keski miehistä ja naisista koostuva joukko oli jääpäisesti pitänyt kokouksiaan torilla vuodet ympäri ja kuljettanut sieltä kaiken karvaista kansaa illan myöhäiskokouksiin kirkkoon. Monet kadun miehet ja naiset olivat evankeliumisryhmälle jo vanhoja tuttuja. Lauri palasi todellisuuteen, kun Arska istatti hänen viereensä. Ne on taas täällä, sanoi Arska, ja osoitti uskovaisia. Lauri siiristi silmiään uudelleen. Siellähän on monta tuttua. Lauri oli pyörinyt katutapahtumissa jo vuosia. Välillä hänet oli tavattu Simonpuiston teekojulla, välillä kolmensepän patsalla tai asemaaukiolla järjestetyissä katukokouksissa. Tänään hän oli Hakaniemessä. Katutapahtumat pyörivät viidessä eri pisteessä perjantai-iltaisin. Lauri tunsi ne kaikki ja hakeutui niihin usein tuttuja tapaamaan. Laurin sumuiseen mieleen muistui pullo. Se oli vielä hänen kädessään. Hän ei enää jaksanut tussauttaa myrkkyjä pihalle. Hän ei jaksanut välittää kohtalostaan. Hän purskutti suunsa täyteen sylkeä, sitten hän kallisti tenupullon pullon suulleen ja otti kulauksen. Sylki neutralisoi kitkerää juomaa niin, että se meni alas. Tenu valui juoressa pitkin hänen suupieliä. Koko hänen olemuksensa haisi Tenulle. Hän ei ollut peseytynyt moneen kuukauteen, mutta Tenun käry peitti alleen kaiken muun lemun. Lauri häpesi itseään tällaisena. Siksi hän ei koskaan kulkenut ihmisten ilmoilla muuten kuin kovassa humalassa. Nyt hän oli sellaisessa sumussa. Hän ponnisti ylös hangesta ja lähti horjuen astumaan kohti uskovaisten ryhmää. Hänellä oli heille asiaa. Laulakaa se, laulakaa se, Lauri takelteli. Hänen ajatuksensa katkeili. Alkoholismin aiheuttamat vauriot olivat jo vakavia. Hän oli ollut kymmenen kertaa hoidossa Hesperiassa, juoppo hulluuden tähden, ja taas alkoi sekavuus vallata mieltä. Laulakaa se, älä lähden nyt pois, sai Lauri viimein suustaa. Evankkeluimisryhmä oli tottunut miesten toiveisiin, ja pian tuttu laului alkoi Kaikua torilla. Lauri kuunteli laulua huojuen paikallaan. Hänen seisova katsensa tujutti jonnekin kaukaisuuteen. Hän vajosi omiin maailmoihinsa. Hengelliset laulut olivat hänelle tuttuja jo lapsuudesta. Äiti oli uskovainen ja lauloi niitä usein kotona. Laurin mieleen painautuivat lapsuuden muistot ja kodin lämpö. Hänellä oli ollut hyvä lapsuus. Kotitaivalkoskella oli ollut tavallista varakkaampi, eikä mitään ollut puuttunut. Isä oli TVHlla töissä ja äiti hoiti lapsiaan kotona. Heillä oli oma talo Taivalkosken keskustassa pihamaakeinuineen ja puineen. Se oli suomalaisen maalaistalon idyliä parhaimmillaan. Kesäisin Lauri sai ajella Isoisen hevosilla pitkin kyliä, hän oli ylpeä saadessaan seistä rattailla ja käskeä laukkia ravi. Kaverit katselivat kateellisina, kun Lauria viettii. Äiti iloitsi lapsistaan, hän rakasti heitä ja toivoi lastensa menestyvän elämässä. Siksi hän rukoili heidän puolestaan usein. Hän halusi varjella heidät kaikelta pahalta. Sitten tuli se surullinen päivä. Lauri oli ottanut elämänsä ensimmäisen ryypyn ja palasi kotiin humalassa. Se oli äidille hirveä järkytys. Lauri ei silloin ymmärtänyt, miksi se niin tavatonta oli. Enhän minä kuitenkaan vielä mikään alkoholisti ole. Enää. Äiti kärsi paljon Laurin juomisesta. Hän ei kuitenkaan hellittänyt rukousta. Vuodesta toiseen hän kantoi lastaan rukoillen Jumalan eteen. Hän uskoi, että vielä kerran Jumala vapauttaa Lauri. Tänäänkin jossain kaukana äiti rukoilee minun puolestani, ajatteli Lauri. Hän olisi halunnut tuottaa äidilleen sen ilon, että äiti näkee hänet vielä kerran muuttuneena. Se ei vain koskaan onnistunut. Ei vaikka kuinka hän yritti. Hän oli ollut hoidossa lukuisia kertoja, sairaaloissa, alkoholistiparantoloissa parantoloissa ja erilaisissa hoitokodeissa. Monet muut olivat saaneet avun, mutta Laurin kärsimys vain jatkui. Laulu loppui torilla. Evankeliumisryhmä kokosi tavaransa autoon. ja kutsuivat ympärillä pyöriviä ihmisiä mukaan kello 21 alkavaan. Herätyskokoukseen vanhaan kirkkoon ja tarjosivat ilmaista kyytiä. Muutamat ohikulkijat lähtivät mukaan. Kyytin lähti myös pari torilla pyörinyttä holistia. Lauri ei jaksanut. Kun autot kaarsivat torilta kohti vanhaa kirkkoa, Lauri lähti lahustamaan laatikolleen. Vaivoin hän jaksoi tuon muutaman sanan metrin Matkan Sörnäisten rantatie 3-5 sisäpihalle. Hän avasi laatikkonsa luukun ryömiäkseen sisään. Silloin kuului älähdys. Joku oli vallannut Laurin kodin ja siitä hän raivostui. Kyllähän kaikkien pitäisi jo tietää, että tämä laatikko on hänen reviiriään. Ei sinne ollut uskaltanut astua kukaan muu enää vuosi. Lauri Kaatoi laatikon kyljelle. Hätääntynyt mies ryömi ulos ja lähti kiltisti laahustamaan pois pihalta. Lauri astui laatikkoonsa, peitteli itsensä paksuilla sanomalehdillä ja painautui kyttyrään vasten kylmää roskalaatikon lasikuitu seinää. Hän mumisi hiljaa iltarukoustaan, jonka oli nuorena oppinut kotonaan. Se oli Psalmi 25, jakeet 16-18. Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja. Minun sydämeni pakahtuu tuskasta, päästä minut ahdistuksistani. Katso minuun. Pidemmälle hän ei enää tänä iltana ehtinyt, kun hän nukahti.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 Siihen päättyi Laurin elämän viimeinen humala. Lauri palasi takaisin penkkiin istumaan. Mustaan sonustautunut sonnustautunut ystävällisen tuntuinen viiksikäs mies tuli Laurin kanssa keskustelemaan. Saatuan kuulla Laurin asuntotilanteesta, hän lupasi Laurille, että tämä pääsisi erälle hoitokodille viikon lopuksi. Mies oli ensi Korhonen joka vastasi siihen aikaan perjantai-Kristukselle kampanjan vastaanottokodin toiminnasta. yö yöpaikasta, Laurista alkoi tuntua siltä, että elämässä voisi sittenkin käydä vielä hyvin. Lähitellen sielun hoito päättyi altarilla ja Lauri lähti yhdessä Ension ja muutamien muiden miesten kanssa köröttelemään vanhalla pikkubussilla entisellä poliisiautolla kohti perjantai-kotia.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 Jotain samanlaista hän oli odottanut kohtaavansa tälläkin reissulla. Suuret kivitalot valastui ne pihoineen ja valkotakkikin ne henkilökuntineen. Nyt hän seisoi ension ja juopuneen pienen ukkujoukon kanssa sysi mustassa yössä meren rannalla. Perjantaikoiden mäki oli räntäsateessa liukas ja ensio ilmoitti, että loppumatka oli käveltävä. Noustessaan hämärää mäkeä ylös, Lauri toipui hämmennyksestään ja rukoili mielessään. Lyön minulta, Jumala, vaikka jalka poikki, etten pääse täältä mihinkään kaljakuppilaan. Astuessaan mäen sijaitsevan talon ovesta sisään, häntä vastaan lehahti kahvin tuoksu. Pienessä oleskeluhuoneessa oli lämmintä ja kodikasta. Kakluuni uunissa oven vieressä paloi tuli.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 Mutta joskus Jumala myös puhui ihmiselle, sillä hänelle kaikki on mahdollista. Ensiollekin Jumala oli joskus ilmoittanut asioita, jotka myöhemmin toteutuivat. Ei se ainakaan kolmeen vuoteen toteudu, rauhoitti ensiolauria. Lauria. Perjantai-kodilta vierailtiin säännöllisesti hengellisissä tilaisuuksissa eri seurakunnissa.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 Entinen huippu-urheilija, jota ryyppykaverit olivat oppineet kunnioittamaan. Hän tarttui pientä Jussia kulkusta kiinni. No kyllähän minä uskon, sanoi Jussi hätääntyneenä. Hän luuli, että Lauri oli mennyt sekaisin. Lähdytkö kanssani tuonne kokoukseen, kysyi Lauri Jussilta. No kyllähän minä lähden. Jussi tuli mukaan vapaa kirkkoon. Tilaisuuden lopussa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 uusien ihmisten vastuulle. Perjantai Kristukselle kampanja oli täyttänyt oman tehtävänsä. koti on kristillisellä pohjalla toimiva alkoholistien ja narkomaanien hoitokoti. Sen perusti 1980-luvulla tunnettu evankelista entinen huumenuori Ritu Yli Pahkala.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 Eivät edes poliisit huomioineet häntä. Laurista oli tullut tasavertainen Suomen kansalainen. Hänestä tuntui siltä kuin hän olisi herännyt pitkästä painajaisesta. Kaksi kymmentä vuotta oli kadonnut elämästä jonnekin usvaan. Lauri kulki verkkaiseen tahtiin linja-autoasemalta kohti Mannerheimin tietä. Ajatukset risteilivät menneissä vuosissa ja viime kuukausien tapahtumissa –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 sitten livistää ulos. Toisin kuitenkin kävi. Siitä lähtien, kun Lauri oli tullut metodisti kirkolle, kaikki oli hänen elämässään järjestetty hänen puolestaan. Lauri oli itse saanut olla huolettaja, vain vastaanottaa saamansa avun. Nyt kaikki oli muuttunut. Tästä eteenpäin hänen täytyisi selvitä yksin, missä hän asuisi, miten hän tulisi toimeen.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 Käydessään saalemissa seurakunnan työntekijä Mauri Venemies vihjasi Laurille mahdollisuudesta aloittaa teetupatyö Pursimiehen kadun asuntolassa. Sellaista oli kuulema joskus Helsingin vieras kodilla pidetty. Teetupatyön kautta hän saattaisi tavoittaa entisiä ystäviä. Monet hänen ryyppykavereistaan viettivät pursimien kadulla kylmimmän talvikauden. Laurikin oli siellä asunut muutaman päivän kovimmilla pakkasilla ja talo oli hänelle tuttu. Lauri päätti kysyä, voisiko hän aloittaa teetupa työn ja lähti saman tien Saalemilta Pursimiehen kadulle. Hänet otettiin asuntolassa vastaan lämpimästi. Henkilökunta antoi hänen teetupa ajatukselleen kaiken tukensa, kun he huomasivat, mikä muutos mieessä oli tapahtunut.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 Luku 5. Lauri istui yksin pelastusarmeijan asuntolassa omassa huoneessaan. Oli varhainen lauantai-aamu vuonna 1990. Hän piteli kädessään 20 markan seteliä ja mietti, miten käyttäisi viimeiset rahansa, jotka olivat jäljellä vaatimattomaan elämiseen. Oli suunniteltava tarkoin viikonlopun ostokset, jotta rahat riittäisivät. Laurin laskelmien mukaan rahaa olisi jäljellä viimätölkkiin ja lenkkimakkaraan. Lauri istui sänkynsä laidalla mietteissään, kun hänen eteensä vastapäisen seinän viereen ilmestyi kasa jalokiviä. Lauri katseli kristalli läjää hämmästyneenä ja mietti, mistä ihmeestä ne tuohon ilmestyivät. Kimaltelevia kristalleja oli kasapäin. Niitä katsellessaan pyhä henki puhui Laurin sydämelle. Sinä tulet viemään avustusta Viroon, Tarton kirurgiseen lastensairaalaan. Sitten ja katosi. Lauri pyöritteli käteensä jäänyttä kaksikymppistä ja mietti, millä ihmeen rahalla hän sinne Viroon lähtee avustusta viemään kun rahat eivät tahdo riittää edes piimätölkkiin. Näky oli selvä, eikä sen sanomasta voinut erehtyä. Lauri oli lukenut paljon raamattua sen jälkeen, kun hän oli nähnyt ensimmäisen ilmestyksensä perjantai-kodin takkahuoneessa. Hän oli löytänyt raamatusta samanlaisia tapahtumia. Paavalille Jeesus oli ilmestynyt ensimmäisen kerran Damaskon tiellä. Hänkin oli nähnyt kirkkaan valon, Jeesus oli kysynyt häneltä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ilmestyskirjassa Johannes oli kohdannut näyssä Jeesuksen. Koko ilmestyskirja on yhtä suurta näkyä. Näkyjen kautta Jumala näytti joskus puhuvan ihmisille. Lauri lähti ostamaan piimä purkkia ja lenkkimakkaraa. Kulkiessaan ympyrätalon ohitse hän huomasi, Luontais tavara kaupan edessä mainoksen, ota tästä koko päivän vitamiini tarpeet. edessä oli vati, jossa oli vitamiiniannosten näyte Lauri katseli pusseja hetken ja astui kauppaan sisälle. Hän kysyi kauppialta, saisiko hän ottaa pusseja vähän enemmän. Oota vaikka kaikki taskut täyteen, vastasi myyjä. Lauri sulloi taskuunsa vitamiinipusseja ja kiitti kohteliasti. Hän palasi pelastusarmeen asuntolaan, missä hän sekoitti vitamiineja kuumaan veteen ja tutki samalla pusseja tarkemmin. Tässähän on todellakin koko päiväksi kaikki, mitä tarvitaan. Piimä purkkia, lenkkimakkari jäivät ostamatta. Hänestä alkoi tuntua siltä, ettei köyhyys sittenkään ollut este Jumalalle toteuttaa omia aivoituksiaan. Ehkä se näkyy, oli Jumalalta. Ehkä tarton lastensairaalallekin löytyy jostain apua, vaikka minulla itselläni onkin Matti Kukkarussa. Lauri päätti, että selvää, onko tartossa kirurgista lastensairaalaa. Suomen naapurimaassa virossa elettiin tuolloin hyvin kriittisiä ja vaikeita aikoja. Takana oli toisesta maailmansodasta asti jatkunut elämä Neuvostoliiton puristuksessa ja osana sen suurta imperiumia. Takana oli monen sukupolven katkerat kokemukset aina Siperian karkoituksia myöten. Tsernobylin ydinvoimala onnettomuus 26.4.1986 oli osoittanut jälleen elämän turvattomuuden suurvallan etupiirissä, kun joukko oli viety pakolla pelastustöihin ydinonnettomuusalueelle. Kansa oli elänyt puutteessa ja jatkuvassa pelossa, joka oli jättänyt syvän jälkensä. Lähes kaikki virolaiset halusivat vapautta ja oikeutta päättää itse kohtalostaan. Mihail Korbatsovin aloittama uudistuspolitiikka oli avannut uudet mahdollisuudet virolaisen identiteetin vahvistamiselle. Samalla vuosikymmeniä pimenossa pidetyt vääryydet olivat alkaneet tulla julkisuuteen. Viron korkein neuvosto oli hyväksynyt 7.12.1988 maan viralliseksi kieleksi viron kielen ja stalinismin aikaiset, Oikeudenvastaiset massasiirrot oli leimattu inhimillisyyden vastaisiksi rikoksiksi. Pian tämän jälkeen virolaiset olivat viettäneet joulua ensimmäisen kerran vuosikymmeniin, ja Tartun tähti tornin oli nostettu Viron sinimusta valkoinen lippu. Kehitys kulki kiihtyvällä vauhdilla vääjäämättä kohti historiallista murrosta. Helmikuun 24. päivänä 1989 nousi Tallinnan pitkän Hermannin torniin Viron lippu ja maa vietti ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin itsenäisyyspäivää. Siihen asti itsenäisyyspäivän viettäminen oli ollut ankarasti kiellettyä. Elokuussa muodostettiin valtian ketju, moninkertainen yhtenäinen ihmisketju Tallinnasta Riian kautta Vilnaan. Televisiokuvat ihmisketjusta levisivät kaikkialle maailmaan. Kuukautta myöhemmin Neuvostoliiton kommunistisen puolue tuomitsi kansalaisuuspolitiikan ja venäjän kielelle annettiin yleisvaltion kielen asema. Viron kongressin ensimmäisessä istunnossa 11–12.3.1990 hyväksyttiin ohjelma Viron tasavallan itsenäisyyden palauttamiseksi. Kaksi päivää myöhemmin Interliike piti Tallinnassa mielenosoituksen vaatien taistelun jatkamista Neuvostoliiton yhtenäisyyden puolesta. Tapahtumat etenivät yhä kiihtyvällä vauhdilla ja vain muutamaa päivää myöhemmin Viron kommunistinen puolue jakaantui kahtia. Maaliskuun lopulla Viron korkein neuvosto hyväksyi lain Viron valtiollisesta asemasta ja julisti siirtymäkauden Viron tasavallan perustuslaillisten valtion elinten luomiseksi. Toukokuussa Gorbatsov vastasi julistamalla Viron korkeimman neuvoston kansalaisuuspäätökset mitättymiksi. Interliikkeen venäläiset kannattajat lähtivät liikkeelle ja murtivat Toompean linnan portin tunkeutuen parlamentin pihalle. Pääministeri Savisaar vastasi kutsumalla radiolla, Tuhannet tallinalaiset Tompealle puolustamaan parlamenttia ja interliike joutui vetäytymään. Se hyökkäsi pian uudelleen julistamalla lakon. Tammikuun alussa 1991 neuvostosotilaat valloittivat Riian lehdistötalon ja Viron tuotiin neuvostoarmejan laskuvarjosotilaita. Verenvuodatus alkoi Vilnassa ja neuvostosotilaat valloittivat Liettuon television. Silloin Boris Jeltsin puuttui tilanteeseen. Hän tapasi Viron ja muiden valtion maiden johtajat ja vetosi YK pääsihteeriin ja Gorbatsiofiin tilanteen rauhoittamiseksi. Viron interryhmä ei välittänyt vetoomuksista, vaan ryhtyi perustamaan taisteluryhmiä ja propaganda-asema Nadesdaa. Kompealla alettiin varautua pahimpaan ja rakennettiin parrikaadeja kiven lohkareista ja rakennuselementeistä. Historian virta näytti vievän maata kohti lopullista räjähdystä, kunnes tapahtumiin tuli mullistava käänne. Vanhakantaiset kommunistit yrittivät vallankaappausta ja syrjäyttivät hetkeksi Mihail Garbatsovin 19.8.1991. Seuraavana päivänä, kello 23.15, Viron korkein neuvosto hyväksyi päätöksen Viron valtiollisesta itsenäisyydestä ja Viro julistautui itsenäiseksi. Neuvostoliitto vastasi lähettämällä venäläiset maahanlaskujoukot pihkovasta Tallinnaan normalisoimaan tilannetta. Vapaaehtoisjoukkojen ryhmityttyä puolustamaan radio- ja televisiorakennuksia. Venäläiset joukot luopuivat TV-tornin valloituksesta. Ensimmäisenä länsimaana Islanti tunnusti Viron itsenäisyyden 22.8.1991. Syyskuun 17. päivänä 1991 Viro hyväksyttiin YK-jäseneksi. Noina kriittisinä murroksen vuosina Sairaanhoito oli suurissa vaikeuksissa virossa. Puutetta oli melkein kaikesta. Monet lääkkeet olivat loppuneet ja se merkitsi potilaille suurta kärsimystä. Pistusneuloja jouduttiin käyttämään yhä uudelleen, koska kertakäyttöneuloja ei ollut. Neulat vain käsiteltiin kuumassa höyryssä ja käytettiin jälleen. Nukutusaineista oli niin suuri pula, että välillä jouduttiin tekemään leikkauksia ilman narkoosia. Monia länsimaissa yleisesti käytettyjä laitteita ei löytynyt sairaaloista ollenkaan. Siksi henkilökunta kantoi suurta huolta potilaistaan ja etsi apua hätään. Kun Lauri sai näyn avun toimittamisesta Tarton kirurgiselle Lasten sairaalalle, Interliikkeen kannattajat olivat juuri murtaneet Toompean linnan portit ja piirittäneet parlamenttitalon. Pääministeri Savisaar oli kutsunut kansaa puolustamaan parlamenttia, ja poliittinen tilanne oli hyvin räjäydysherkkä. Maassa jänitettiin Neuvostoliiton reaktioita kasvaviin itsenäisyyspyrkimyksiin ja varauduttiin entistä vaikeampiin aikoihin. Kaikki tiesivät, että tulevat päivät ja vuodet eivät luvanneet helpompaa elämää. Kaikki tiesivät myös sen, että Viron kansan oli kuljettava oma tiensä yksin. Mikään valtio ei heitä tulisi auttamaan, jos tilanne räjähtäisi väkivaltaiseksi. Ainoa, joka heitä saattaisi auttaa, oli Jumala. Siksi kirkkoissa rukoiltiin paljon isänmaan puolesta. Kun Lauri oli tehnyt päätöksen seurata näkyään ja lähteä viroon, hän sai juuri sen verran rahaa, että kykeni ostamaan laivalipun tallinnaan. Tarttoon asti eivät rahat riittäneet. Hän matkusti kansipaikalla neljän tunnin laivamatkan. Laivan ravintolan seisovat pöydät saivat jäädä väliin. Ne oli tarkoitettu varakkaimmille. Muutaman tunnin laivamatka kului Laurin ihmetellessä, minne häntä nyt oltiin viemässä. Tallinnaan saavuttuaan hän etsi puhelinkieskin ja soitti Tarton lastensairaalaan. Mitään selittelemättä hän ilmoitti, että Jumala on käskenyt häntä auttamaan Tarton kirurgista lastensairaalaan. Puhelun otti vastaan lasten kirurgi Karin Varike. Laurin hämmästykseksi Karin suhtautui heti häneen vakavasti, vaikka ei tuntenutkaan Lauria. Lauri pyysi Karin Varikia tulemaan Tallinnaan häntä tapaamaan. Karin lähti. Hän otti mukaansa lastenkirurgi Ragnar Löivukönen. He sopivat tapaavansa Laurin Tallinnan lastensairaalan kokoustiloissa. Tartolaiset kirurgit eivät olleet koskaan kuulleet Laurista aikaisemmin. Heillä ei ollut aavistustakaan siitä, mikä mies on Lauri Jakkila. Kaikki oli lähtenyt liikkeelle vain lyhyestä puhelinkeskustelusta. keskustelusta. Mies, jota he menivät tapaamaan, olisi voinut yhtä hyvin olla omia juoniaan punova, mafian kansterik kuin tai vasta lähetetty hyvän tahdon lähettiläs. Yleensä tällaiset henkilöt edustivat kuitenkin jotain laajaa humanitaarista työtä tekevää hyväntekeväisyysjärjestöä. Lääkärit olivat Lauria vastassa lastensairaalan kokoustiloissa, kun Lauri saapui sovittuna aikana sairaalaan. He eivät tienneet, että tapaamiseen johtaneet seikat olivat heidän vieraalleen Laurille vielä suurempi mysteerio ja hämmästyksen aihe kuin heille itselleen. Lauri oli vasta rappiostaan toipuva rutiköyhä kansanmies, joka oli alkanut uskoa Jumalaan. Sen totuuden tiesi kuitenkin vain lauri Akkila. Laurin hämmästykseksi lääkärit näyttivät arkivaatteissaan hänen silmissään hyvin tavallisilta ihmisiltä. Karin varikko oli hieman iäkkäämpi, mutta Ragnar Löivukene vaikutti enemmänkin nuorelta opiskelijapojalta kuin tekevältä kirurgilta. Ikänsä puolesta hän olisi voinut olla hyvinkin Laurin oma poika. Lauri esitteli itsensä lyhyesti lääkäreille ja meni suoraan asiaan. Hän kertoi heille, miten Jumala oli hänelle puhunut. Sitten hän lupasi muita mutkitta toimittaa tarttoon mahdollisimman pian vaatteita, lääkkeitä, sairaalatarvikkeita ja kaikkea muuta apua. Tarttolaiset kirurgit kuuntelivat Lauria hämmästyneenä. Suomalaisen ystävän lupaama apu oli heille enemmän kuin tervetullut. He eivät tienneet, että Laurilla ei ollut muuta omaisuutta kuin paluulippu Suomeen. Heivät eivät myöskään sitä, että Laurilla ei ollut aavistustakaan, miten hän lunastaisi lupauksensa. Hän vain uskoi, että jos Jumala on antanut tehtävän, hän myös hoitaa sen loppuun. Tuo luottamus sai Laurin vaikuttamaan vakuuttavalta lääkäreidenkin silmissä. Laurin ja lääkäreiden palaveri päättyi pian lämpimään kädenpuristukseen Tallinnan lastensairaalan kokoustiloissa. Lääkärit lähtivät toivorikkaina rikkaina Tarttoon ja Lauri matkusti laivalla takaisin Suomeen. Laivamatkalla hän suunnitteli jo seuraavaa askelta. Heti kotiin päästyään hän ottaisi yhteyttä eri sairaaloihin. Hän kertoisi hankkimansa avustusta Tarton kirurgiselle lastensairaalalle hän toimikin päästyään Helsinkiin, hän sai heti vasta kaikua pyynnölleen, ja tavaraa alkoi virrata Marian ja Laakson sairaaloista. Myös Jorvin sairaala Espoossa lähti avustukseen mukaan. Ja pian oli koossa suuret määrät sidetarpeita, ruiskuja ja neuloja sekä sänkyjä, happikaappeja, veren ja muita laitteita. Myös eri lääketehtaat lähtivät mukaan. Lastenvaippuja ja kalliita lääkkeitä tuli suuret määrät toimitettavaksi viroon. Kaikille lahjoittajille luvattiin dokumentti, joka todisti, että lähetys on myös mennyt perille. Parin viikon kuluttua ensimmäinen lasti Tarttoon oli jo valmiina lähtemään liikkeelle. Sairaalan johtaja professori Udo Reino oli Tarttoon menemäntien varressa vastassa, kun ensimmäinen lasti lähestyi tarttua. Siitä lähtien sairaalan johto oli aina viiden kilometrin päässä tartosta tien varressa vastassa, kun sairaalaan tuli tieto, että uusi avustuslasti oli tulossa. Vuosien aikana Lauri toimitti tarton kirurgiselle lastensairaalalle monien miljoonien markkojen edestä erilaista avustusta. Laurin vierailut sairaalassa olivat pian arkipäivää tartossa. Piedessään avustuslasteja hän vei sairaalan potilaille ja henkilökunnalle samalla evankeliumia. Laurin mukana kulki usein ryhmä kristittyjä, joiden joukossa oli myös evankelistoja, pastoreita, soittajia ja laulajia. Sairaalan luentosalissa järjestettiin hengellisiä tilaisuuksia potilaille ja henkilökunnalle. He saivat kiertää myös vapaasti sairaalan osastoilla kertomassa Jumalan rakkaudesta ja jakamassa hengellistä kirjallisuutta ja raamattuja sekä rukoilemassa potilaiden puolesta. Evankeliomisryhmät otettiin aina lämmöllä vastaan. Monet potilaista ja henkilökunnasta antoivat elämänsä Kristukselle vierailujen yhteydessä. Erässä tilaisuudessa kymmenkunta valkopukuista hoitajaa ja lääkäriä tuli yhdessä luontosalin etuosaan rukoiltavaksi tilaisuuden päätteeksi. Tällä kertaa joukossa oli myös yksi sinitakkinen mies. Lauri kysyi, mikä hänen tehtävänsä oli sairaalassa. Mies vastasi, että hän oli sairaalan sähkömies. No nyt tulevat sähkötkin kuntoon sairaalassa, vastasi Lauri miehelle. Sähkömieskin antoi elämänsä Kristukselle ja Lauri sai rukoilla hänen puolestaan. Lauri vieraili joukkoinen myös paikallisissa seurakunnissa ja järjesti matkoillaan tilaisuuksia. Pian vierailut laajenivat myös tartun ympärillä oleville paikkakunnille. Usein seurakuntavierailulla oli mukana sairaalan henkilökuntaa aina johtavia kirurgeja myötä. Lauri Akkila nautti suurta arvostusta sen humanitaarisen ja hengellisen työn johdosta, jota hän teki vapaaehtoisesti kärsivien lähimmäistensä auttamiseksi. Hänen avustuksensa seurauksena moni ihmishenki saatiin pelastettua. Vuonna 1993 tartussa järjestettiin kansainväliset lastenkirurgiset päivät. Tapahtumaan tuli professoreja ja kirurgeja eri puolilta maailmaa. Myös Lauri kutsuttiin päiville mukaan. Useita päiviä kestävään tapahtumaan mahtui monenlaisia tilaisuuksia. Kirurgit keskustelivat lastenkirurgiaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Lauri kulki heidän joukossaan ymmärtämättä tuon taivaallista kirurgiasta ja vielä vähemmän vieraista kielistä. Lauri puhui vain suomea. Välillä päivien osallistujat yrittivät tutustua Lauriin, mutta se osoittautui mahdottomaksi. Yhteistä kieltä ei löytynyt. Kollega jäi heille arvoitukseksi. Lauri tunsi ulkopuoliseksi ja yksinäiseksi kulkiessaan tuntemattoman ja tärkeän joukon hännillä. Välillä hän kyseli mielessään, mitä ihmettä hän täällä tekee. Kollegio kiersi myös sairaan eri osastoilla tutustumassa tarton kirurgiseen lastensairaalaan. Pysälyttyän erääseen huoneeseen sairaalan johtaja Udo Reino esitteli heille uuden happikaapin. Kaapissa makasi keskuslapsi, joka oli löydetty hylättynä tartun poliisiaseman portailta ja tuotu sairaalaan. Happikaappi oli pelastanut lapsen hengen. Kerrottua lapsen tarinan Udo Reino osoitti Lauria ja kertoi professoreille ja kirurgeille, että Lauri jakkilan johtama avustusjärjestö oli tuonut happikaapin sairaalaan. Lauri pysähtyi katsomaan happikaapissa makaavaa heiveröistä keskosta. Nähdessään, kuinka lapsen sydän sykki tasaista tahtia, hänen maatessaan turvallisesti Laurin tuomassa happikaapissa, Laurin valtasi häkellyttävä ilo. Jumala oli hänen kauttaan pelastanut tuon pienen viattoman lapsen hengen. Auri unohti hetkeksi kaikki arvokkaat professorit ja kirurgit ympärillään, hypähti ilmaan ja puhkesi ylistämään suureen ääneen Jumalaa. Professori Uudo Reino, joka oli Eestin lastenkirurgisen yhdistyksen presidentti ja osaa suivasti Suomea, yritti hillitä Lauria. Ole nyt hiljaa, Lauri, kuuletko? Ryhmä lähti vaitonaisena jatkamaan kierrostaan sairaalan osastoilla. Lauri huomasi jääneensä entistä yksinäisemmäksi. Kaikki kirurgit pitivät häneen etäisyyttä. Kukaan ei enää yrittänytkään ottaa kontaktia. He osasivat tehdä Laurin käytöksestä vain yhden johtopäätöksen. Yhdellä kollegoistamme on tainnut olla liikaa stressiä viime aikoina. Kierros sairaalan osastoilla päättyi kahvitarjoiluun. Kun Lauri huomasi eredyksensä, hän mietti, Miten voisi sen korjata? Pitäisikö meidän vähän kertoa minusta ja taustastani, jotta nämä ihmiset ymmärtäisivät, miksi minä sillä tavalla käyttäydyin, kysyi Lauri Uudon Reinolta. No, se on vähintä, mitä me voisimme tehdä, vastasi professori. Kahvitarjoulun aikana Lauri kertoi hieman itsestään kirurgeille professorin tulkatessa. He saivat kuulla Laurin tekemästä humanitaarisesta työstä, Sairaalan hyväksi ja siitä hengellisestä toiminnasta, mitä Lauri oli järjestänyt sairaalan potilaille ja henkilökunnalle. Udo Reino kertoi, kuinka Laurin hengelliset tilaisuudet ja hänen vierailunsa sairaalan osastoilla olivat selvästi vaikuttaneet sairaalan ilmapiiriin myönteisesti. Hän vakuutti kuulijoille, että myös potilaat ovat kokeneet Laurin hengellisen työn hyvin myönteisenä. Tämän jälkeen Uudu Reino selitti Laurin aikaisempaa käytöstä. Happikaappi, jossa lapsi makasi, oli Laurin tuoma hänen aikaisemmalla matkallaan. Nähdessään lapsen happikaapissa Lauri liikuttui sisäisessä maailmassaan lapsen pelastumisesta ja unohti hetkeksi, missä oli. Laurin vieressä istui Puolan saksalainen professori. Nyt minä ymmärrän, miksi sinä sillä tavalla käyttäydyt, hän sanoi Laurille saksaksi, kuultuaan Uudon Reinon selityksen. Hän otti Laurin syliinsä ja halasi häntä kyyneleet silmissä. Professori Reinon puheen jälkeen kirurgien asenteet Lauriin muuttuivat. Hänet hyväksyttiin joukkoon ja muutama suomalainen osanottaja tuli tutustumaan Laurin paremmin. He auttoivat myöhemmin Lauria avustusten saannissa Suomen sairaaloista Tarttua. Kahvitarjoulun jälkeen Laurille myönnettiin viralliset valtuudet edustaa Eestin lastenkirurgista yhdistystä kaikkialla maailmassa. Samoin hänet nimitettiin Tarton yliopistollisen keskussairaalan edustajaksi kaikkialla maailmassa. Valtuudet koskivat humanitääristä avustustoimintaa. Se helpotti hänen työtään huomattavasti näin hän sai virallisesti hankkia avustusta yhdistyksen ja sairaalan nimissä. Vähitellen sairaalan johtajista ja henkilökunnasta tuli Laurin hyviä ystäviä. Heidän kanssaan hän vietti vapaa-iltojaan vieraillessaan tartossa. Professori Uud Reino oli ollut puolijohtaja Bresnevin henkilääkärinä Helsingin etykin aikana. Ja hänellä riitti mielenkiintoisia kertomuksia niiltä ajoilta, jolloin Viro oli osa Neuvostoliittoa. Maa oli juuri itsenäistynyt ja Lauri kuunteli mielellään kertomuksia Neuvostoliiton ajoista. Eräänä iltan apulasjohtaja Karin varik oli lämmittänyt saunan Laurille ja Udo Reinolle kotonaan. Professori Reino oli kova saunomaan ja halusi näyttää Laurille ja hänen ystävilleen, että hän oli todellinen löylymies. Reino alkoi heittää löylyä. Lauri huomasi professorin pyrkimyksen ja tarttui vesi sankoon. Hän tyhjensi koko sangollisen vettä kiukaalle. Kaikki muut ryntäsivät saunasta ulos paitsi Lauri. Hän osasi kylpeä. Professori kyseli pesuhuoneessa muilta miehiltä, tuliko Lauri ulos saunasta. Ei tullut, siellä se vielä kylpee. Udo Reinolta paloi korvan nipukka ja samoin kirurgi Ragnar löyvukenelta. Laurin ystävältä Markku Lappalaiselta paloi olkapää. Lauri jatkoi saunoista ja heitteli lisää löylyä. Kun Lauri viimein tuli ulos saunasta, professori ei millään ollut uskoa, ettei Laurilla ollut kehossaan minkäänlaista palovammaa. Hän tutki Lauria eri puolilta tarkkaan. Ei voi olla totta, hän hoki moneen kertaan. Tiedätkö, Udo, että helvetissä ei ole jäädytyspaikkaa, sanaili Lauri professorille. Yhteiset kylvet Udo Reinon kanssa loppuivat vähäksi aikaa. Aina tavatessaan Udo muisteli viimeiset kokemuksensa saunassa. En lähde, Lauri, sinun kanssasi saunaan, hän lausui usein ensimmäisenä. Lopulta Udo Reino rohkaisi mielensä ja astui Laurin kanssa saunan puolelle, mutta istui silloinkin alalautella. Sieltä ehtii nopeasti ulos, jos Lauri rupeaa heittämään löylyä. Vuonna 1992 lähti perjantai Kristukselle kampanjasta 40 henkeä Tarttoon Laurin kanssa. Tallinnan ja Tarton välisellä tiellä, viisi kilometriä ennen Tarttoa, oli bussia vastassa professori Udo Reino ladallaan. Erillä vieraat pietiin sairaalan vierashotelliin, jossa heidät majoitettiin ilmaiseksi. Henkilökunta otti heidät lämpimästi vastaan. Monilla vierailla meni pitkän aikaa ennen kuin he ymmärsivät, että hyvin tavallisen tuntuiset uudet tuttavat olivat sairaalan kirurgeja, joukossa yliopiston professorikin. He kantoivat vastuun koko sairaalan toiminnasta. Näistä ihmisistä henki sellaista nöyryyttä ja avoimuutta, johon ei ollut totuttu Suomessa. Jotkut miettivät pitkään, mistä tuo mahtoi johtua ja tulivat siihen johtopäätökseen, että virolaisten raskas historia Neuvostoliiton puristuksessa sekä vaikeat ajat itsenäistymisen kynnyksellä olivat jättäneet heihin oman jälkensä. Tuo jälki oli hyvin kaunis. He suhtautuivat kunnioittavasti suomalaisiin, jotka evankelistoina olivat tulleet heidän vieraakseen. He osallistuivat kaikkiin evankelioimistilaisuuksiin sairaalassa ja kulkivat myös suomalaisten mukana heidän vieraillessaan eri seurakunnissa Tartossa ja Elvassa. He uhrasivat paljon kallista aikaansa huolehtiessaan evankelioimisryhmän ylöspidosta. Vierailun aikana perjantai kristuksille kampanjan ryhmä näki, miten syvä oli se luottamus ja ystävyys, joka oli syntynyt Laurin ja sairaalan johdon sekä henkilökunnan välillä. Virolaiset eivät olleet ystävällisiä vain kohteliaisuudesta, vaan sydämestä. He saivat myös nähdä, miten avoimesti potilaat ottivat ulkomaiset vierat vastaan, heidän kiertäessään eri osastoilla keskustelemassa ja rukoilemassa potilaiden kanssa, sekä jakamassa viron kielistä hengellistä kirjallisuutta. Jumala oli tehnyt Laurin kautta merkittävää työtä tuossa kaupungissa. Harva Suomessa tiesi tuosta työstä mitään. Luku kuusi. Oli toukokuu 1990. Kevät oli jo pitkällä ja ilmassa väreili orastavan kesän henki.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 Molemmat harrastivat jalkapalloa ja olivat otelleet samassa ottelussa vaikkakin eri Lehti-kuvasta olivat Tennilan kasvot jääneet Laurin mieleen. Kovasta alkoholin käytöstä huolimatta Lauri muisti oli säilynyt veitsen terävänä. Hei esko Juhani Tenlillä", huudatti Lauri kansan edustajalle.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 Eduskunnan kahvilassa oli hiljaista. Lauri istui yksin kahvilan pöydässä ja katseli, kun muutamat toimittajat keskustelivat keskenään päivän politiikan aiheista. He olivat lehtien eduskunta toimittajia, jotka tekivät päivät työttään Arkkadian mäellä. Heidän tehtävänsä oli seurata ja kommentoida lehdissään eduskunnan tapahtumia. He olivat kahvilan vakioasiakkaita. Siellä käytiin poliitikkojen kanssa monet keskustelut, jotka ilmestyivät seuraavina päivinä lehtien palstoille. Kansanedustajat eivät olleet vielä ehtineet kahvilaan ja siksi sali oli toimittajia lukunottamatta harvinaisen hiljainen. Eduskunnan kahvilasta oli tullut Laurin kanta kuppila. Siellä hän oli tavannut tuttuja kansanedustajia jo pitkään. Katsellessaan autiota salia. Laurin ajatukset palasivat jälleen kerran menneeseen. Hän ei pystynyt vieläkään käsittämään, miten hän oli joutunut tänne eduskuntaan. Alkoholismin aiheuttamissa hallusinaatioissa hän oli joskus saattanut nähdä uskomattomiakin asioita, mutta ei koskaan tällaista. Tämä oli todellista, vaikka sitä olikin välillä vaikeata uskoa. Mitähän vanhat ryyppykaverit sanoisivat, jos näkisivät minut täällä päällä ja kaulassa neuvottelemassa kansan edustajien kanssa, mietti Lauri itsekseen. Ottaisivat varmasti heti krapulla ryypyn. Hälinä salissa alkoi kasvaa. Kansan edustajia alkoi virrata kahvitauolle. Laurikin sai seuraa Pauli saapungin istuuduttua hänen pöytäänsä. Pauli oli kutsunut Laurin kahvilaan tavatakseen hänet ja meni heti asiaan. Karjalan tasavallasta on soitettu eduskuntaan ja kyselty, löytyisikö Suomesta sellaista miestä, jolle voitaisiin antaa Karjalan tasavallan valtuudet koordinoida ulkomaista apua Karjalaan, selitti asiansa saapunki lyhyesti. Voisitko Lauri ottaa tehtävän vastuullesi? Lauri oli jo miettinyt asiaa etukäteen ja lupasi yrittää. Saapungin kanssa sovittiin tarkemmin yksityiskohdista. Laurin passista päätettiin lähettää valokopiot Venäjälle ja kun paperit olisivat valmiit, asia etenisi omalla tahdillaan. Lauri pohti kahvikupin ääressä mahdollisuuksiaan Karjalan auttamiseksi, kunnes eduskunnan kello soi. Se kutsui kansan edustajia seuraavaan istuntoon. Laudin palaveri oli päättynyt ja hän jäi odottamaan seuraavaa siirtoa. Saapunki lähti istuntosaliin. Neuvostoliiton romahtaminen ja sitä seuraava Venäjän siirtyminen markkinatalouteen oli koetellut erityisen raskaasti Venäjän karjalaa. Siellä elettiin suuressa puutteessa ja Etsittiin Viron ja monien muiden entisten Neuvostoliiton etupiirialueiden tapaan apua kaikella mahdollisella tavalla. Neuvostoliiton vääristynyt periaate leivän takaamisesta kaikille kansalaisille oli vuosikymmenet tarjonnut puoli-ilmaisen leivän myös Karjalan harvaan asutulle alueelle. Leipä oli ollut entisessä Neuvostoliitossa niin halpaa, että suomalaiset turistitkin ostivat sitä Karjalan läpikulkiessaan muutamalla kymmenellä pennillä ja kantoivat sitä säkki kaupalla rajan yli kotiin. Sitä käytettiin Neuvostoliitossa jopa Karjan ravintona. Leipää myytiin alle tuotantokustannusten. Neuvostojärjestelmän hajottua oli ruoan hinta noussut äkkiä pilviin ja Samalla rahat loppuneet. Neuvostojärjestelmän purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle lamaannuttivat muutenkin vaikeuksessa olevan yhteiskuntajärjestelmän, ja puute ja ongelmat koettelivat monella tavalla. Todellinen nälän hätäkään ei ollut kaukana kansalaisten arkielämästä. Elokuussa tuli Laurille lopulta kutsu saapua Petruskoihin. Hän pakkasi pienen laukkunsa, puki itsensä edustuskuntoon ja lähti bussilla kohti Petroskoita. Siellä hänet kuljetettiin valtion autolla suoraan Karilan korkeimpaan neuvostoon, missä Lauri tapasi paikallisen terveysministeri. Lauri otettiin vastaan paikallisissa hallituspiireissä suurella kunnioituksella. Kaikki tiesivät, että hänen kauttaan saatu apu. Ei vaatisi uusia sijoituksia jo muutenkin rahapulan riivaamassa maassa. Kaikki olisi ilmaista. Tilaisuudessa oli tarkoitus luovuttaa Laurille juhlallisesti valtuudet toimia Karilan tasavallan virallisena edustajana kaikkialla maailmassa humanitaarisen avun järjestämiseksi Karjalaan. Paikalla oli kutsuttu myös tiedotusvälineiden edustajia raportoimaan asiasta. Keskustellessaan terveysministerin kanssa, ennen valtuuksien luovuttamista, terveysministeri kysäisi Laurilta, minkä ihmisiä Lauri on. Lauri mietti, mitä tuohon pitäisi vastata ja tokaisi kansanmiehen tapansa olevansa puliukko. Tulkki käänsi Laurin vastauksen Venäjäksi. Tuollainen ammatti oli terveysministerille täysin outo, ja hän pyysi tarkentamaan mitä puljukko tekee ammatikseen? Lauri pelästyi sanojaan ja koetti korjata asian sanomalla olevansa kemisti. Asuessaan Hakaniemen sillan alla ja roskalaatikoissa häntä pidettiin puljukkojen piirissä hyvänä kemistinä. Hän tiesi monet keinot, joilla saattoi tislata tenusta juomakelpoista viinaa. Koska Suomen eduskunta oli virallisesti lähettänyt Laurin Karjalaan terveysministeri piti kuitenkin itsestään selvänä, että Lauri oli jonkun suuren suomalaisen yrityksen kemistejä. Minkä laitoksen kemistejä te olette, kysyi terveysministeri. Oikeastaan asia on niin, että vuonna 1989 elämässäni tapahtui muutos. Siihen asti tislasin huoltoasemien tuotteista itselleni juotavaa. Silloin terveysministeri ymmärsimistä oli kysymys. Miten on mahdollista, että teitä on näin korkealta taholta suositeltu tällaiseen tehtävään? Minä olen kirjoittanut teille kahdet paperit Karjalan terveysministeriön valtuutuksilla. Miten ihmeessä teitä on voitu ehdottaa tähän tehtävään, jos teillä on tuollainen tausta? Terveysministeri ja tulkki olivat molemmat hämmästyksestä typertyneitä. Jumala muutti minun elämäni vuonna 1989, vastasi Lauri. Kun yksilö ihminen ottaa Jumalan vastaan elämäänsä, hän muuttaa tämän elämän. Samoin tapahtuu, jos kokonainen kansakunta turvaa Jumalaansa ja kääntyy hänen puoleensa. Myös Karjala voi nousta vaikeuksistaan, jos ymmärtää pyytää apua Jumalalta. Terveysministeri hämmentyi kuulemastaan. Lauri ei pyöristellyt sanojaan. Hän sanoi asiat niin kuin ajatteli. Laurin sanat näyttivät koskettavan terveysministeriä syvältä. Hän peitteli liikutustaan ja lähti kävelemään huoneen seinustalla olevalle sohvalle. Hän pyysi valokuvaajaa tulemaan paikalle ja salamavalojen räiskyessä hän luovutti lupaamansa valtakirjat Lauri-Jakkilalle. Vierailullaan Karilassa Lauri sai tutustua Petroskoin elämään ja sen nähtävyyksiin. Hänen oppaanaan toimi Karilan korkeimman neuvoston jäsen Nelle pro Orova. Laurille kerrottiin Karilan nykytilanteesta ja Monista eri tarpeista. Hän sai kattavan kuvan siitä suuresta puutteesta, minkä keskellä siellä elettiin. Lauri sai tutustua myös kaupungin niin sanottuun kolmanteen klinikkaan, joka vastaa ensiapuklinikkaa Suomessa. Klinikan tiloissa oli baari, johon kuka tahansa Petruskoilainen sai tulla juomaan teetä ja kahvia siellä oli tarjolla lukemattomia erilaisia teelaatuja, joiden uskottiin vaikuttavan eri sairauksiin, nivelreumasta ja veren paineesta aina syöpään asti. Lauri kiersi sairaalan osastoilla tutustumassa sen toimintaan ja tarpeisiin. Karillaan tasavalta piti häntä arvokkaana vieraanaan. Lauri oli majoitettuna venäläisen lentokonealan insinöörin luokse. Perheen tytär oli opiskellut joskus Suomea ja toimi aina tarvittaessa Laurin tulkkina. Laurille oli varattu oma kamari perheen asunnosta. Häntä pidettiin perheen keskellä kuin läheistä sukulaista. Eräänä iltana Lauri kutsuttiin nauttimaan illallista perheen kanssa. Häntä varten oli katettu runsas illallispöytä. Esille oli nostettu myös vodkapulloja, vodka, -pulloja, vodka -pulloja. Pikarit. Venäläiseen tapaan ruoan yhteydessä tarjottiin vodkaa. Lauri mietti kuumeisesti syödessään, miten hän selviäisi vodka-pikarreista loukkaamatta isäntää. Entisinä alkoholistina hän ei voinut ajatellakaan tarttumista viinaa. Ruokailun aikana perhe intoutui keskustelemaan keskenään Venäjäksi, ja Lauri ei hetkeksi sivusta seuraajaksi. Kun isänän huomio vältti, Lauri otti vodka pikarin tyylikkäästi käteensä, nosti sen suutaan kohti, veti samalla vähän housun kaulusta ulospäin ja hurautti vodkaan housun kauluksesta alas housuunsa. Sitten hän laski tyhjän pikarin pöydälle. Pian isäntä tarjosi Laurille lisää vodkaa huomattuaan pikarin tyhjentyneen. Lauri kieltäytyi toisesta pikarista kohteliaasti. Yksi lasillinen riitti hänelle. Entisenä alkoholistina hän tiesi, että vodka on niin puhdasta viinaa, että se haihtuu housusta pienessä hetkessä ja niin kävi. Lauri selvisi vodkasta loukkaamatta isäntää, mutta housut kastuivat hetkeksi. Laurin vierailu Karjalassa kesti muutaman päivän. Sieltä hän matkusti junalla Pietariin. Matkalle hän sai Karjalasta suojelijan, joka huolehti siitä, että Lauri-Jakkilan matka sujuu turvallisesti lentoasemalle asti. Lauri palasi Karjalasta lentäen kotiin ja alkoi tutkia mahdollisuuksiaan avun välittämiseksi maahan. Laurin työ Karjalan auttamiseksi oli aluksi lähinnä informaation Levittämistä, Karilan tarpeista ja keinoista toimittaa apua rajan taakse. Aika ja voimat eivät riittäneet kaikkeen. Muutamaa vuotta myöhemmin Karilla tuli Laurin eteen uudelleen. Hänestä tuntui kuin Jumala olisi puhumassa hänelle vakavammin itärajan takana elävistä lapsista. Lauri meni eduskuntaan kansanedustaja Pauli Saapungin luokse ja kertoi, mitä oli kokenut. Nyt täytyy ruveta auttamaan Pietarin lapsia, sanoi Lauri. Ja Karjalaa jatkoi Saapunkin. He päättivät yhdessä keskittyä Karjalaan ja Petroskoihin. Karjalan presidentti Stepanov oli tulossa seuraavana päivänä Suomeen. Ei varsinaisesti valtiovierailulle, vaan tapaamaan Ruotsin metsäteollisuuden johtajia. Hän oli lentänyt Petruskoista Savonlinnaan ja sieltä tullut seuraavana päivänä Seutulan lentokentälle, missä oli tarkoitus tavata ruotsalaiset. Ruotsilla oli Karjalassa suuret metsäteollisuuteen liittyvät projektit. Laurilla ei ollut mitään tietoa Stepanovin Suomeen tulosta. Kun Lauri kuuli asiasta, hän pyysi kansanedustaja Pauli Saapunkia järjestämään hänelle tapaamisen Stepanovin kanssa. Tapaaminen toteutui Helsinki-Vantan lentokentän VIP-tiloissa. Neuvottelujen tuloksena Stepanov lupasi ottaa tehtäväkseen järjestää Laurille työluvan vuodeksi kerrallaan koko Venäjälle. Työlupa avasi mahdollisuuden Suurten avustuskuljetusten järjestämiseen rajan yli Venäjälle ilman raskasta ja hidasta paperisotaa. Pian tapaamisen jälkeen eduskunnassa järjestettiin lehdistötilaisuus, jossa Lauri laajemmin kertoi uusista mahdollisuuksista avustaa Karjalaa. Helsingin rautatieasemalle parkkeerattuun junaan voivat nyt Eri yritykset toimittaa suoraan avustuksia Karjalaan vietäväksi. Monilla tukkuliikkeillä on vanhaksi jäävää tavaraa ja elintarvikkeita, jotka eivät enää ehdi myyntiin tai eivät muusta syystä ole myyntikelpoista kotimaassa. Juna kuljettaa ne nopeasti Karjalaan helpottamaan siellä asuvien heimuveliemme elämää. Avustuskuljetukset jatkuivat myös rekoilla. Koilissanomat uutisoi avustusrekkojen lähdöstä Louheen. Koilismaan ystävyyskunta Karjalassa eli Louhen piiri saa tänään Pia Doloroosa avustusjärjestön organisoiman avustuserän. Oulusta lähtee kaksi rekka-autolastellista elintarvikkeita, vaatteita sekä sairaalatarvikkeita, jotka on määrä jakaa Louhessa. Avustusrekat yrittävät rajan korte-salmesta heti aamulla. Mukana tavaroita jakamassa Karjalassa ovat muun muassa Pia Dolorosan taivalokoskelaissyntyinen toiminnanjohtaja Lauri Jakkila sekä kansanedustaja Pauli Saapunki. Laurin vaikutuspiiri laajeni vähitellen yhä kauemmaksi. Vuonna 1993 hän sai sydämelleen Kiinan kristittyjen avustamisen. Näky Kiinasta sai odottaa kuitenkin vielä kaksi vuotta ennen tien avautumista. Ensimmäiselle Kiinan matkalle lähti Laurin mukana 34 hengen seurue mukanaan satoja raamattuja, hengellisiä lentolehtisiä videofilmeja, kasetteja ynnä muuta. Kiinassa hengellisen kirjallisuuden ja raamattujen saaminen oli edelleen kiven takana ja kaukaa Suomesta tullut apu paikallisille seurakunnille mittaamattoman arvokasta. Laurin seurue kokoontui ennen matkaa Helsinki-Vantaan lentokentälle, missä oli tarkoitus jakaa kirjallisuus ja muu materiaali kätkettäväksi matkustajien laukkuihin ja vaatteiden alle. Kesken tavaroiden jakamista Lauri kuuli hiljaisen, pyhän hengen äänen sydämessään. Ei sinun tarvitse piilotella raamattuja. Ne menevät pahvilaatikoissa läpi. Laurin käskystä kirjallisuus koottiin takaisin pahvilaatikoihin. Hän kuljetti ne avoimesti läpi kaikkien tullimuodollisuuksien yhdenkään kiinalaisen virkailijan puuttumatta asiaan. Laatikoita ei edes tarkastettu. Lauri teki vuosien aikana neljä avustusmatkaa Pekingiin ja Kaifungiin tukien paikallisia seurakuntia. Hänelle syntyi läheiset suhteet moniin kiinalaisiin pastoreihin, joista merkittävin oli kaikkien kiinalaisten kristittyjen kunnioittama, paljon vankiloissa uskonsa tähden kärsinyt huon alla. Laurilla syntyi yhteyksiä kiinalaisiin pian myös kotimaassaan, Suomessa. Hän kohtasi sattumalta kiinalaisen miehen, joka istui urheilukadun varressa, diplomaattikilvin varustetussa mersussa. Sujuvaa Suomea puhunut kiinalainen diplomaatti kutsui hänet vierailulle suurlähetystöön. Lauri vei mukanaan sinne joukon suomalaisia liikemiehiä solmimaan kaupallisia suhteita. Tapaamisen seurauksena yksi suomalainen liikemies aloitti muun muassa rautatiekiskojen toimittamisen Venäjältä Kiinaan. Lauri järjesti tämän jälkeen useita kaupallisia neuvotteluja Kiinan suurlähetystössä, joihin osallistui suomalaisia liikemiehiä ja yksi pankinjohtaja. Luku kahdeksan. Laurin hengellinen työ oli alkanut Pursimiehen kadulla sijaitsevan Helsingin vieraskodin t toiminnasta ja laajentunut nopeasti Tarton yliopistolliseen keskussairaalaan ja muualle Eestiin, Karjalaan, Kiinaan, Suomen eduskuntaan sekä erilaisiin projekteihin Helsingissä ja muualla Suomessa. Via Dolorosa ilmestyi yhä useammin erilaisissa yhteyksissä tiedotusvälineisiin ja lehtien ilmoituspalstoille. Se alkoi olla suurelle yleisölle tuttu. Siitä huolimatta Lauri itse asui edelleen vaatimattomissa olosuhteissa pelastusarmeijan asuntolassa Alppikadulla. Keväällä 1991 Lauri päätti perustaa oman kirpputorin. Ja löysi sitä varten huoneiston Helsingin katu 32. Kirpputorin takahuoneesta tuli hänen uusi asuntonsa. Hän hankki patjan ja heitti sen takahuoneen lattialle. Siinä oli hänen makuhuoneensa. Liikehuoneisto ei ollut tarkoitettu asumiseen, mutta Laurille se riitti mainiosti. Kirpputorin hoitaminen sujui hyvin kun hän itse asui seinän takana. Ensimmäisenä aamuna Laurin avatessa kirpputoria myymälässä oli vain yksi naulakko ja siinä vanha karva hattu. Siitä alkoi Laurin liikemiesura. Edellinen yritys liikemiehenä oli päättynyt surkeasti, kun hän oli ollut viinat liian kova juop. Tällä kertaa hän ei epäonnistuisi. Tabaraa tuli pian kirpputorille ihmisten lahjoituksina tulvimalla, ja Laurillakin alkoi olla valinnan varaa omassa vaatetuksessaan. Kirpputorin henkarista hän valitsi joka aamu sopivan puseron päälleen ja laittoi edellisenä päivänä käyttämänsä tilalle. Joka päivähän kulki uusissa tamineissa ja alkoi näyttää vieraiden silmissä jo varakkaalta. Harvan miehen karteroopista, kun löytyi uudet vaatteet, joka ainoa päivä. Todellisuudessa vaatteet olivat vain lainassa ja mies oli edelleen rutiköyhää. Jos asiakas mieltyi hänen käyttämänsä puseroon, se joutui heti myytäväksi. Vaikka Lauri oli toimittanut pelkästään Eestiin miljoonien markkojen edestä lahjoituksena saamansa avustusta, hän itse eli kädestä suuhun. Makkara ja piimä riittivät usein lounaaksi. Kirpputorilta Lauri kuljetti pian Tarton sairaalaan suuret määrät vaatteita. Eestissä oli edelleen pula lähes kaikesta ja käytetyt vaatteet kelpasivat hyvin. Hyvää bisnesmiestä Laurista ei tullut tälläkään kertaa. Kirpputori pysyi kyllä pystyssä, mutta avustustyö meni liiketoiminnan edelle. Parhaat vaatteet hävisivät eestiin ilmaiseksi. Lauri asui Kirpputorilla muutaman kuukauden, mutta muutti lopulta takaisin pelastusarmeijan asuntolaan. Hän sai sieltä käyttöönsä oman huoneen ja alkoi viihtyä asuntolassa yhä paremmin. Laurin aika kului entistä enemmän erilaisissa hengellisissä ja humanitaarisissa projekteissa, eikä hän ehtinyt paljoa omia olosuhteitaan miettiä. Hän kävi yöpymässä asuntolassa silloin, kun ei ollut matkoilla Suomessa tai Eestissä. Vasta parin vuoden kuluttua Lauri muutti ensimmäiseen varsinaiseen omaan kotiinsa, pieneen 25 neliön yksiöön, hän kalusti sen kirpputorilta löytämillään vanhoilla huonekaluilla. Vaatimattomasti kalustettu pieni yksiö oli hänen ensimmäinen kunnollinen asuntonsa yli 20 vuoteen. Laurin yksityinen elämä alkoi viimein vakiintua normaaleille ja inhimillisemmille urille. Palattuaan Helsinkiin korilta Lauri oli liittynyt Helsingin Saalem-seurakuntaan. Se oli ollut siitä lähtien hänen hengellinen kotinsa. Lauri viihtyi Saalemissa ja sai sieltä arvokasta opetusta uskon elämänsä alkuvaiheissa. Monet seurakuntalaiset olivat mukana myös hänen avustusprojekteissaan ja muussa toiminnassa tukien häntä mahdollisuuksiensa mukaan. Evankelista Jakkilan itsenäinen toiminta toi vähitellen mukanaan seurakunnan johdolle, kuitenkin myös omat pään vaivansa. Kun muut evankelistat ja pastorit olivat valmistautuneet hengelliseen tehtävänsä istumalla raamattukouluissa ja yliopistojen teologisissa tiedekunnissa, Lauri oli istunut roskalaatikossa. Moni evankelista oli omaksunut herätysliikkeen kielen ja Kirjoittamattomat käyttäytymissäännöt jo äidin maidossa. Lauri oli viettänyt 20 vuotta Helsingin Katujen armottomassa maailmassa, missä vallitsivat viidakon lait. Hän oli monella tavalla hiomaton ja omapäinen kansan mies, joka ei muiden mielipiteitä kysellyt, koska ei ollut tehnyt sitä aikaisemminkaan. Helun tai seurakunnan pastoreille. Heterogeenisen joukon pitäminen yksimielisenä ja sopuisana oli haastava tehtävä ilman Laurin tapaista itsenäistä personaakin. Vähitellen Laurin toiminnasta alkoi muodostua seurakunnan johdolle ongelma. Kun muuta ratkaisua ei löydetty, Lauri päätettiin erottaa seurakunnasta. Lauri oli käynyt keskusteluja itsenäisestä toiminnastaan seurakunnan johdon kanssa ja hänen omasta mielestään ongelmiin oli löydetty ratkaisutkin. Siksi erottaminen tuli Laurille suurena yllätyksenä. Lauri oli saapunut tiistai-iltaiseen seurakunnan kokoukseen, aavistamatta mitään siitä, mikä häntä odotti. Juuri ennen kokousta hänelle kerrottiin, että hänen erottamisestaan ilmoitetaan alkamassa olevassa seurakunnan tilaisuudessa. Laurin maailma järkkyi hänen kuulemastaan uutisesta. Hän lähti pois tuottuneena, mutta käsittämättä vielä täysin, mitä nuo sanat merkitsivät. Vasta seuraavana päivänä hän alkoi tajuta tapahtuneen tosi asia. Lauri lähti vanhan tapansa mukaan seuraavana aamuna ulos yksiöstään. Karulla hän tapasi vanhoja tuttuja saalme seurakunnasta. He käyttäytyvät hyvin vaivautuneesti tai välttelivät kokonaan hänen kohtaamistaan. Moni vanhus oli hänen hyvä ystävänsä ja esirukolijansa pitkään, mutta nyt hekin kulkivat vain hiljaisina ohitse. Laurin erottaminen oli kaikille hämmentävä asia. Se loi voimakkaan epäluottamuksen varjon Laurin ylle. Seurakuntalaiset eivät tienneet, miten Laurin pitäisi nyt suhtautua ja käyttäytyivät sen mukaisesti. Lauri koki kaiken kipeänä hylkäämisenä ja eristäytyi omaan yksijönsä. Hän ei liikahtanutkaan sieltä moneen päivään. Hän pelkäsi kohdata noita vaivaantuneita entisiä ystäviään ja nähdä heidän hylkäävää käytöstään. Hän istui vain apaattisena kotonaan, pystymättä edes syömään mitään. Vasta nyt Lauri tajusi joutuneensa elämänsä koettelemukseen. Öisin hän ei saanut nukutuksi. Viha ja katkeruus repivät väsynyttä mieltä. Psyyke alkoi olla kovalla koetuksella. Kuin pelastavana enkelinä Laurin luokse tuli hänen uskollinen ystävänsä, joka näki heti hänen tilanteensa ja osasi neuvoa tien ulos aadistuksesta. Lauri rupesi syömään ja uskaltautui liikkeelle asunnostaan parin viikon piileskelyn jälkeen. Lopulta hän päätti ottaa härkkää sarvista kiinni ja astui eräänä iltana entiseen kotiseurakuntaansa. Hän istuutui takapenkkiin yleisön joukkoon, kuten ennenkin, ja oli siellä kokouksen loppuun saakka. Se oli Laurille suuri voitto. Hän oli päässyt ihmispelkonsa herraksi ja kykeni elämään taas normaalia elämää. Puoli vuotta myöhemmin salm seurakunnasta otettiin Laurin yhteyttä. Seurakunnan johto halusi keskustella Laurin kanssa erottamisesta uudelleen, sillä päätöksestä ei oltu yksimielisiä seurakunnan vanhimmistossa. Ratkaisu oli tehty kesällä pienellä joukolla ja kaikki eivät olleet siihen tyytyväisiä. Yhteiseen kokoontumiseen osallistui seurakunnan johtaja ja useita seurakunnan toiminnasta vastaavia niin sanottuja vanhimistoveliä. He kaikki olivat Laurille hyviä tuttuja. Lauri nauhoitti tilaisuuden salaa kasetille, sillä hänellä ei ollut etukäteen aavistustakaan. Mitä siellä tultaisin puhumaan? Hänestä oli tullut hyvin skeptinen. Yhteisessä kokouksessa erottamista käsiteltiin uudelleen ja asiaa pahoiteltiin vilpittömästi. Samalla häneltä pyydettiin lupaa saada poistaa hänen nimensä erotettujen listalta, joka vahvistetaan kerran vuodessa yhdistyksen vuosikokouksessa. Lauri antoi luvan ja niin erottaminen virallisesti peruutettiin. Menneet ristiriidat sovittiin ja unohdettiin. Lauri pääsi vähitellen pettymyksensä ja katkeruutensa yläpuolelle ja kykeni myös antamaan kaiken anteeksi. Lopulta hän alkoi nähdä asioita uudessa valossa. Kun Jumala ei muuten saanut minua ohjattua oikealle tielle, hänen piti vähän tönäistä. Viadolo Roosan toiminta oli kasvanut niin suureksi, että sen jatkaminen toisen yhdistyksen sisällä olisi ollut myöhemmin joka tapauksessa mahdotonta. Lauri oli jo ehtinyt liittyä Sion seurakuntaan, mutta jatkoi sieltä pian matkaa evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hän liittyi Kallion seurakuntaan, jossa hänet valittiin myöhemmin kirkkovaltuuston varajäseneksi. Lauri jatkoi avustustyöttään ja muuta toimintaansa ristiretkiviä doloroosan nimissä. Hän sai tärkeää tukea toiminnalleen luterilaisten pappien taholta. Laurin hyvä ystävä, rovasti päivä Parviainen, oli Laurin rinnalla. Tämän rakentaessa perustaa työlleen uudessa hengellisessä taustassaan. Näin Laurista oli tullut luterilainen. Jouduttuaan eroon Salem-seurakunnasta, Lauri alkoi toimia entistä itsenäisemmin perustamansa yhdistyksen ristiretki Via Dolorosan nimissä. Monet tärkeät ihmissuhteet olivat jääneet Saalem seurakuntaan ja kun vielä kuolema sattuaan satuaan hänen omassa suvussaan, jäivät jäljellä ne ihmiset, jotka olivat olleet uskollisesti kantamassa vastuuta pienen Via Dolorosan työyhteydessä. Heidän paristaan löytyvät seuraavina vuosina Laurin läheiset ja hänelle tärkeimmät ihmissuhteet. Minna oli yksi heistä. Hän oli uskollinen vastuunkantaja Via Dolorosan toiminnassa. Minna oli baptistikonin kasvatti, joka oli ollut uskossa lapsesta asti. Hän oli ammatiltan lastentarhan opettaja. Minna soitti pianoa. Ja kotiuduttuaan järjestöön. Hän alkoi toimia säästäjänä ja yhteislaulujen vetäjänä Viadolo Roosan tilaisuuksissa. Vähitellen Laurin ja Minnan ystävyys syveni yhteisen työn puitteissa ja puhkesi aidoksi rakkaudeksi. He alkoivat seurustella vakavammin. Yhteisestä sopimuksesta asiasta ei kerrottu kenellekään. He seurustelivat pitkään salaa niin, että edes heidän parhaat ystävänsä eivät aavistaneet mitään. Usa sai tietää heidän rakkaudestaan vasta viikkoa ennen häitä, kun Kallion kirkossa kuulutettiin heidän aikomuksestaan solmia avioliitto. Häät vietettiin Via Dolorosan tiloissa Porthanian kadulla. Heidät vihki avioliittoon rovasti Päivä Parviainen. Myös Päivän vaimo, Annikki Parviainen, oli mukana juhlapuhujana. Juhliin oli kutsuttu 60 vierasta. Minnan lähiomaisia ja heidän yhteisiä ystäviä. Kaikki Laudin ystävät iloitsivat vilpittömästi hänen osakseen tulleesta yllättävästä siunauksesta. Yksinäisen miehen repivä ja pitkä taival oli viimein päättynyt ja hän sai alkaa rakentaa omaa kotia ja uutta tulevaisuutta kauniin nuoren vaimonsa kanssa. Juhlat olivat täynnä iloista musiikkia ja ystävien kannustavia puheita. Minna oli ollut mukana myös perjantai-kristukselle kampanjassa samoihin aikoihin, kun Lauri tuli uskoon. Hän oli todennäköisesti läsnä myös sinä perjantaina, kun Lauri astui horjuvana rappioalkoholistina ensimmäisen kerran metodistikirkon alttarille. Silloin hänellä ei ollut aavistustakaan, että tuosta miehestä tulisi kerran hänen aviomiehensä. Rukoillessaan itsekseen illassa alttarille tulevien ihmisten puolesta, hän tuli rukoileksi samalla tietämättäen myös tulevan aviomiehensä puolesta. Kuusi vuotta myöhemmin Jumala siunasi tuota miestä antamalla minnan hänelle vaimoksi. Lauria ja Minna muuttivat hänen jälkeen asumaan Minnan työsuuden asuntoon, Malmilla sijaitsevaan pieneen kaksioon. Heistä tuli vahva pari valjakko siinä työssä, mihin Jumala oli heidät yhdessä kutsunut. Minna soveltui hyvin itsenäisen ja lujatahtoisen Laurin rinnalle. He täydensivät hyvin toinen toisiaan, solmiessaan avioliiton Minnan kanssa. Lauri oli täyttänyt 51 vuotta. Luku 9. Tuli tammikuuta 1996. Lauri ja Minna olivat kotiutuneet hyvin Minnan työsuuden asuntoon Malmille. Minna jatkoi työtään lastentarhan opettajana ja oli oman toimensa ohessa mukana Laurin puhuja matkoilla ja Via Dolorosan toiminnassa. Lauri jatkoi hengellistä työttään ja humanitaarista avustustoimintaansa. Eräänä aamuna vaivon lähdettyä päiväkotiin töihin, Lauri oli päättänyt lähteä ulos. Hän oli ajanut raitiovaunulla Hakaniemeen, käytyään kävelemässä vanhalla tutulla torilla. Hän oli jatkanut matkaa ja kulki kohti Helsingin keskustaa jalkaisin. Päivä oli harmaa ja Lauri pitkästynyt, sillä tälle päivälle hänelle ei ollut varattuna mitään erityistä. Astuessaan Hakanimen vanhalle sillalle, hän kyseli mielessään, olisiko Jumalalla hänelle suunniteltuna mitään uutta. Siltaa ylittäessään hän kuuli yllättäen pyhän hengen äänen, minä lähetän sinut Pohjois-Koreaan. Sinun tulee viedä sinne apua ja evankeliumia. Tulet saamaan pohjois valtiollisen vastaanoton. Laurin harmaa arki mullistui yhtäkkiä. Minäkö lähtisin pohjois ja saisin valtiollisen vastaanoton? Minähän olen vain Lauri Jakkila, enkä tiedä koko pohjois mitään. Lauri oli nähnyt Jumalan tekevän uskomattomia asioita hänen elämässään jo niin paljon, että hän tiesi kaiken olevan Jumalalle mahdollista. Jos tuo hänen sisimpäänsä tullut viesti oli pyhästä hengestä, se toteutuisi aikanaan. Lauri jatkoi matkaa, hän päätti käydä eduskunnassa. Vanhan tapansa mukaan hän kiipesi toisen kerrokseen eduskuntatalon kahvilaan. Siellä hän tapasi Kristillisen liiton kansanedustajan toimi niemen. Mauri kertoi heti uutisensa toimille. Kuule, toimi, minä sain kutsun Pohjois-Koreaan. Lähdetkö toimi mukaan, kun se toteutuu? Voinhan minä lähteä, vastasi toimi, sen enempää ajattelematta koko asiaa. Mitään ei tapahtunut Pohjois-Korean suhteen pitkään aikaan. Kuukaudet vierivät ja... Lauri jatkoi työtään vanhoissa tehtävissään, unohtaen vähitellen koko Pohjois-Korea. Pohjois-Korea on ollut vuosikymmeniä maailman suljetuimpia ja eristäytyneimpiä valtioita. Se on ollut läntisille maille ja myös niissä toimiville lähetysjärjestöille pelkkä valkoinen läiskartalla. Hyvin harva länsimalainen on käynyt siellä ja... Tietoa maan tilasta sekä kansalaisten olosuhteista on ollut vaikea saada. Maailman lähetysjärjestöille maa on ollut käytännössä lähes tavoittamaton, eikä monilla organisaatioilla ole ollut vuosikymmeniin yhteyttä ainoankaan kristittyyn tuossa ateismiin sitoutuneessa valtiossa. Sulkeutuneisuus ja eristäytyneisyys ovat osaltaan tarjonneet kasvupohjaa mitä hurjemmille huhuille elämästä pohjois -Koreassa. Kun useat perättäiset katovuodet aiheuttivat vuonna 1997, Pohjois-Koreassa suurta pulaa elintarvikkeista ja jopa suoranaista nälkää. Lännessä puhuttiin välittömästi maassa tapahtuvasta ihmissyönnistä. Käsitykset elämästä Pohjois-Koreassa ovat vuosikymmeniä menneet pahasti ristiin. Läntisen lehdistön julkaisemat arviot maassa vallitsevista olosuhteista ovat todellisuudessa perustuneet usein paremman tiedon puutteessa pelkkiin huhuiin ja arvailuihin. Pohjois-Korea syntyi vuonna 1953 Korean sodan päätyttyä maan jakamiseen pohjoiseen ja eteläiseen osaan etelä tuli osa läntistä blokkia ja pohjois osa kommunistista liittoutumaa. Kylmä sota ajoi nuo maat täydelliseen eristykseen toisistaan. Korean sota oli erittäin tuhoisa ja verinen ja jätti jälkeensä kaksi raunioitunutta maata ja haavoittunutta kansan osaa. Materialistisesti molemmat maat näyttivät toipuvan kuitenkin yllättävän nopeasti sodan tuhoista, jälleenrakennustyön edetessä molemmilla puolilla rajaa. Ne kohosivat 1960-luvulla maailman nopeimmin kehittyvien kehitysmaiden joukkoon. Sodan päätyttyä maan johtoon nousi Kim Il-sung. Hän oli liittynyt kommunisteihin jo 15-vuotiaana ja lähtenyt Neuvostoliittoon 28-vuotiaana ryhtyen puna-armeijan sotilaaksi. Palatessaan kotimaahansa hän oli ylennyt puna-armeijassa Everstiksi. Vuonna 1950 hän johti Pohjois-Korean taistelua etelä vastaan. Hän ja Pohjois-Korea selvisivät, kun Kiina tuli avuksi. Yhä verisemmäksi paisuva sota ratkaistiin jakamalla maa kahtia. Kim Il Sung johti rautaisella otteella maataan. Hän onnistui vapautumaan liiasta riippuvuussuhteesta Kiinaan ja kiinalaiset joukot vedettiin pois maasta. Vastoin Sevin luomaa sosialistisen työjaon periaatetta hän halusi tehdä pohjoiskorjasta teollisuusmaan eikä pelkkää maatalousmaata ja raaka-aineiden tuottajaa. Vastalausena Kim Il-Sungin linjalle Neuvostoliitto veti neuvonantajansa pois pohjois -Korjasta. Kim Il-sungin maa oli lähtenyt näille omalle itsenäiselle tielleen, jolla oli vähän ystäviä, mutta paljon vihollisia. Se tie teki maasta maailman eristyneimmän valtion ja Kim Il-sungista maan kiistattoman valtiaan. Kansakunnan aurinko, jota lempinimeä Kim Il-sung kaikkein eniten rakasti, johti maansa nopeaan, Sotilaalliseen varustautumiseen. Jatkuva uuden sodan pelko pakotti siihen ja ruokki entistä enemmän eristäytymistä. Ei edes vaihtu Etelä- ja pohjois välillä ollut enää mahdollista. Maan jakautumisessa hajonneet suvut ja perheet eivät saaneet mitään kosketusta toisiinsa. Sotilaallinen jännitys löi leimansa pohjois arkeen. Pääkaupungissa... Pyongyangissa sunnuntailtaisin syttyneet värikkäät neonvalot ja mainoskyltit eivät olleet liikemainoksia, vaan vallankumouksellisia symboleja ja iskulauseita sosiaalismin puolesta, usa ja Etelä-Koreaa vastaan. Sodan uhka Etelä- ja Pohjois-Korean välillä vaihteli maailman tapahtumien myötä. Lännessä on arvioitu, että Vietnamin sodan päättyminen Länen tappion ja Watergate-skandalin aiheuttama sisäpoliittinen myllerys Yhdysvalloissa oli yksi otollisimmista hetkistä koreoiden jaon ratkaisemiseksi sotilaallisesti. Etelä-Korea oli tuolloin öljyn hintaromahduksen lamaannuttamana ja olisi ollut helposti yllätettävissä. Länsimainen lehdisty erehtyi jälleen arvioissaan. Sodan pelosta huolimatta hyökkäystä ei koskaan tullut ja rauha säilyi Korean niemimaalla. Pienempiä kahinoita maiden rajalla on kyllä ollut lukuisia vuosikymmenien aikana. Vakavimmaksi selkkaukseksi jäi Bueblo-kriisi vuonna 1968, jolloin pohjoiskorealaiset partioveneet kaappasivat Amerikkalaisen bakoja laivan ja tilanne kiristyi äärimmilleen. Pohjois-Korean ja U.S.A:n välillä. Pohjois-Korean eristäytyminen pysäytti taloudellisen kehityksen ja maa jäi nopeasti kauas jälkeen Etelä-Koreasta. Se sulkeutui kuoreensa suojautuen kaikelta ulkopuoliselta vaikutukselta. Turismia ei maassa sallittu ollenkaan ja vierailu siellä on ollut mahdollista vain Pohjois-Korean virallisesta kutsusta. Moni länsimainen lehtimies on yrittänyt vuosia saada lupaa vierailla maassa ilman tulosta. Koska maan ideologia on perustunut ateismiin, ei maahan ole päästetty myöskään kristittyjä evankelistoja tai lähetyssaarnaajia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Lauri istui hotelli Artturin ravintolassa syömässä yhdessä, NMKYn työntekijän Kari Törmän ja Kontulan metrokappelin pastorin Ilkka Salmisen kanssa. Oli aamupäivä, syyskuun 10. vuonna 1997. Oli kulunut puolitoista vuotta siitä, kun Lauri oli kävellyt Hakaniemen sillalla ja ollut kuulevinaan Jumalan puhuvan hänelle tehtävästä Pohjois-Koreassa. Kesken seurustelun Laurin kännykkä soi. Soittaja oli Pohjois-Korean suurlähetystön lähetystö Ri. Hän esitti toivomuksen saada tavata Lauri Jakkila. Puhelimessa sovittiin yhteisestä lounaasta Hotelli Intercontinentalissa. Lounalla lähetysneuvos Ri esitti toivomuksen, että ristiretki Via Roosa välittäisi pyynnön kaikille maailman kristityille tulla auttamaan Pohjois-Korean kansaa. Lauri otti heti tehtävän vastaan. Pyyntö välitettiin seuraavana päivänä tiedotusvälineille. Kun tv yhdessä kuultiin asiasta, ei siellä tahdottu uskoa uutista todeksi. Vasta Riin tultua itse julkisuuteen asia sai riittävän vahvistuksen. 17.9.1997 uutinen julkistettiin televisiossa. Lauri Akkila esiintyi lähetysneuvos- Riin kanssa illan pääuutislähetyksessä. Uutinen levisi heti ympäri maailmaa. Seuraavana päivänä OY Huolintakeskus AB ilmoitti lahjoittavansa 233 000 kiloa ruokatavaraa vietäväksi Pohjois-Koreaan. Vaikka tavara saatiin ilmaiseksi, rahtikuluihin tarvittiin 450 000 markkaa. Hampurilaisketju Hesburger lahjoitti rahtikuluja varten 100 000 markkaa. Loput tulivat muutamassa viikossa yksityisiltä ihmisiltä. Lisäksi rahdin perille viemiseen Lauri tarvitsi läpikulkuluvan Venäjälle. Sekin järjestyi nopeasti. Kun rahti lastattiin junavaunuihin talkootöillä yli korkeuden, saatiin vaunun määrä laskemaan niin, että Rahtikulut putosivat 100 000 markkaa. Talkootyön hoiti eräs urheiluseura, niin lasti oli valmiina lähtöön. Lauri tarkisti vielä lopuksi sinetit vaalimaalla ennen rahdin lähtöä 8000 kilometrin matkalle kohti itää. Puolitoista vuotta aikaisemmin toimi Kankaaniemi oli luvannut Laurille lähteä Pohjois-Koreaan hänen kanssaan. Nyt oli tullut lupausten luostamisen aika. Lauri tapasi toimin eduskunnan kahvilassa ja muistutti siitä, mitä oli sovittu. En minä kyllä silloin ajatellut vakavasti koko asiaa, kun tulin luvanneeksi. En uskonut, että se koskaan toteutuisi. Mutta kun tuli luvattua, niin pakkohan se on lähteä, totesi Kankaan Niemi. Mukaan Korean matkalle lupautui myös keskustan kansanedustaja Pauli Saapunki. Kun naapurikylän poika pyytää mukaan, niin täytyy hän sitä lähteä. Saapunki oli kotoisin samoilta seuduilta Laurin kanssa. Mukaan lupautui myös Vasemmistoliiton kansan edustaja Pekka Leppänen, joka on Suomi-Pohjois-Korea seuran puheenjohtaja ja Laurin tuttu eduskuntatyöstä. Kun tulkiksi saatiin matkalle, Pentti Vataja oli viiden hengen seurue koossa. Lauri sai Etelä-Korean kristityiltä kirjeen, jossa he kertoivat olevansa rukous Laurin ja hänen matkansa puolesta. Eri puolella maailmaa kristityt alkoivat rukoilla hänen puolestaan. Myös tiedotusvälineet seurasivat projektin kehitystä. Helsingin Sanomien toimittaja Jouni Mölsä kirjoitti kotimaan sivuilla. Suomalaisia kansan edustajia on jälleen lähdössä vierailulle pohjois -Koreaan. Tällä kertaa vierailun järjestäjänä on ristiretki Via Dolorosa-niminen hyvän tekeväisyysjärjestö. Yhdistyksen puheenjohtajan Lauri Jakkilan mukaan yhdistys on kutsunut kansanedustajia lähinnä tutustumaan tilanteeseen maassa. Leppäsen mukaan kysy on edustajien yksityisestä toiminnasta, eikä eduskunta ole mukana järjestelyissä. Hän arvoi, että matkan kustannuksista vastaavat yhdessä ristiretkiviä doloroosa yhdistys, Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus sekä edustajat itse. Eduskunnassa toimii myös Pohjois-Korean ystävyysryhmä, jolla ei kuitenkaan ole tekemistä tämänkertaisen matkan kanssa. Ryhmän puheenjohtajan Matti Vähänäkin mukaan on vain hyvä, jos useampi silmäpari tutustuu tilanteeseen maassa. Vähänäkin mukaan olisi epäinhimillistä, jos mitä tahansa maata ei siellä vallitsevan järjestelmän takia autettaisi silloin, kun luonnonkatastrofin takia ihmisiä menehtyy nälkään. Kansainväliset avustusjärjestöt varoittivat aiemmin tällä viikolla, että Pohjois-Korean hätä on huonontumassa nopeasti. Sana Lehti uutisoi asiaa otsikolla Kristittyjä kutsuttu auttamaan Pohjois-Koreaa. pohjois, pohjois on kaikkiin maailman kristittyihin avun saamiseksi luonnon katastrofiensa uhreille. Avun organisaattoriksi on kutsuttu suomalaisen tunnustusten välisen järjestön Via Doloroosan toiminnan johtaja Akkila. Nälkäongelman taustalla on lähes tuhoutunut maissisato ja saman pelättään tapahtuvan riisisadolla. Alaikäiset lapset ovat kaikkein suurimmassa hädässä. Suur on seurannut koko ajan valmistelujamme ja jo näin alkuvaiheessa ilmaissut tyytyväisyytensä, joten apu on todella tarpeen. Ristin voitto kirjoitti junalastillinen elintarvikkeita lähti Helsingistä 2010. matkalleen kohti kaukaista Pohjois-Koreaa. Maa on joutunut luonnonmullistusten kohteeksi. Ja sen seurauksena riisisato on osittain menetetty. Pohjois-Korean omien voimavarojen ehtyminen ja lisääntyvä ruokapula kosketti ensimmäisenä lapsia. Pohjois-Korean johto päätti siksi turvautua ulkomaiseen apuun. Sitä ei kuitenkaan lähdetty hakemaan normaaleja kansainvälisiä kanavia myöten, vaan suoraan kaikilta maailman kristityiltä. Erikoiseksi pyynnön tekee se, että kyseessä on yksi harvoista jäljellä olevista kommunistisista valtioista. Avun pyyntö kohdistettiin sitä paitsi yhdelle ihmiselle, Lauri Jakkilalle. Marraskuun 23. päivänä Lauri lähti ystävineen kohti Pohjois-Koreaa. Helsinki-Vantaan lentokentällä. Heitä oli saattamassa Pohjois-Korean Helsingin suurlähettiläs Ri-Yu Gwan sekä lehdistön edustajia ja Laurin ystäviä. Rahti oli lähtenyt matkalle jo lähes kuukauttainen heidän lentoa. Tulkkinsa ja kolmen kansan edustajan kanssa Lauri lensi ensin Pekingiin, mistä matka jatkuisi Pohjois-Korean lentoyhtiön koneella Pyongyangiin. Lauri oli faksannut viestin tutuille pastoreille, Huan Allanille ja Piille, esittäen toivomuksen saada tavata heidät lyhyesti Pekingissä. Hän halusi kansanedustajien tutustuvan heihin. Perille päästyään Lauri nautti seurueenen kiinalaisessa ravintolassa illallisen yhdessä kiinalaisten pastoreiden kanssa. Pastori Huan Allan on Kiinan tunnetuin kristit. Hän on istunut Kiinan vankiloissa uskonsa tähden yhteensä 22 vuotta. Huon Allan kertoi traagisen elämäntarinansa ravintolassa vieraiden kuunnellessa hiljaa. Sen jälkeen hän vei vieraansa kotiinsa pieneen 44 yksöön, jossa hän asui ja piti edelleen hengellisiä kokouksia lähes sadalle seurakuntalaiselle kerrallaan. Huonekaluina asunnossa oli vain muutama jakkara, pöytä ja sänky. Seiniä koristivat yksinkertaiset Jeesus-aiheiset kuvat. Seurakuntalaiset osallistuvat tilaisuuksiin seisuen, koska istumaan ei pienessä asunnossa mahdu. Allan kertoi, että viranomaiset ovat jälleen kieltäneet häntä jatkamasta kokoustoimintaansa, mutta hän on vastannut rauhallisesti. Minkäs minä teen, kun he tulevat meille? En minä niitä ole kutsunut. Allan jatkoi tarinaansa kotonaan Laurin seurujen kuunnellessa liikuttuneena. Hän lauloi Kiinan kielellä vaimonsa kanssa kiinlaisten kristittyjen rakastaman hengellisen laulun Tahdon rakastaa ristiä vaan. Tätä laulua hän oli laulanut 22 vuotta vankiloissa, kun häneltä oli otettu pois raamattu ja kaikki hengellinen kirjallisuus, tämä laulu oli säilynyt vuosikaudet hänen muistissaan ja kantanut häntä läpi pimeyden. Kun jalat palellen ja nälkäisinä lauloin tätä laulua vankilassa, oli kuin vatsani olisi täytetty ja jalat lämmitetty. Suurin osa allanin kohtalon tovereista menehtyi Jotkut kuolivat ruttoon ja kulkutauteihin, toiset kylmään ja nälkää. Joka päivä hänen etensä tuotiin paperi, jossa häntä kehotettiin kieltämään Jeesus. Jos allekirjoitat tämän paperin, pääset pois täältä vankilasta. Hän ei allekirjoittanut. Vierailun lopuksi Alan lahjoitti kaikille suomalaisille kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä Billy Grahamin kanssa tämän vieraillessa hänen kotonaan vuonna 1987. Billy Graham oli tuolloin käymässä Kiinassa ja puhumassa erässä valtion kirkossa. Hän oli asettanut Kiinan vierailun ehdoksi, että hän saa tavata pastori Huan Allanin. Pastori Huan Allan on mies, jonka kaikki kiinan kristityt tuntevat. Hänessä konkretisoituu Kiinan kristillisen seurakunnan kärsimyksen täyteinen olemassaolon taistelu läpi pimeiden kommunismin ja kulttuurivallankumouksen vuosien. Etukäteen aavistamatta Laurin kansanedustaja seurue oli tavannut askeettisessa yksiössä yhden Kiinan lähihistorian merkittävimmistä henkilöistä. Laurille huon Allan oli jo vanha tuttu. Hän oli vieraillut Allanin luona useita kertoja aikaisemmilla Kiinan matkoillaan, kun Via Dolorosa oli kuljettanut Kiinaan raamattuja ja hengellistä kirjallisuutta. Lauri viipyi Kiinassa tällä kertaa vain yhden päivän. Seuraavana aamuna matka jatkui Pekingistä Pohjois-Korean valtioyhtiön lentokoneella kohti Pyongyangia. Luku kymmenen. Pekingin kaupunki näkyi laajana harmaana rakennusten merenä Laurin alapuolella, Pohjois-Korean lentoyhtiön koneen noustessa kohti ylhäällä häämöttävää pilviverhoa. Peking hävisi lopullisesti horisontista koneen sukeltaessa pilven hämärää. Hetken ympärillä näkyi vain harmaata usvaa, ja sitten tuli valoisaa. Kirkkaan sininen taivas hohti ääret, koneen yläpuolella ja aurinko paistoi lämpimästi sisälle pienestä ikkunasta. Lauri katseli auringosohtavaa vaaleeta pilvimassaa alapuolellaan ja yllään kaartuvaa ääretöntä sinistä taivasta. Se oli sama taivas, jota hän niin usein oli ihmetellyt seistessään nuorena poikana kosken hyppyrimäen huipulla, Ympärillään suomalaisten järvien ja metsien lumiset lakeudet. Se oli sama taivas, jota hän oli katsellut lukemattomina pakkasöinä, värjötellessään yksin roskalaatikossa hakaniemen sisäpihalla ja kurkistaessaan luukusta päivän sarastusta. Se oli se Jumalan taivas, josta käsittämätön armo oli laskeutunut hänen kärsimykseensä. Ja muuttanut hänen kohtalonsa. Sieltä jostain taivaan kirkkaudesta. Hänet oli nyt lähetetty viemään viestiä Jumalasta Pohjois-Koreaan, maahan, josta hän ei tiennyt yhtään mitään ja vielä vähemmän siitä, mikä siellä häntä odottaisi. Taivaasta oli kerrottu hänelle loppujen lopuksi koko tehtävästä hyvin vähän. Hän tiesi vain, että... Koreaan oli mentävä ja siellä häntä odottaisi valtiollinen vastaanotto. Mitä ihmettä se mahtaa merkitä? Mihinkä minä oikein olen tässä matkalla? Onneksi mukana on muutama viisas kansanedustaja. Ilman heitä voisi alkaa jo epäillä, että mieli on järkkymässä. Mikähän meitä siellä oikein odottaa, kun Jumala sanoi puolitoista vuotta sitten minulle, että siellä on valtiollinen vastaanotto, kysäisi Lauri, toimi kankaaniemeltä, joka istui hänen vieressään. Siihen kysymykseen ei toimikaan pystynyt vastaamaan, mutta pian se selviäisi. Pohjois-Koreaan oli vain muutaman tunnin matka, sen jälkeen ei tarvitsisi asiaa enää koskaan pohtia. Lauri ei pystynyt unohtamaan noita muutamia merkillisiä sanoja valtiollinen vastaanotto. Hän pyöritteli niitä mielessään yhä uudelleen katsellessaan koneen ikkunasta avautuvaa avaruutta. Tähän asti hän oli ohittanut koko kysymyksen, olkaa kouttamalla. Mutta nyt, kun Pohjois-Korea lähestyi hetki hetkeltä, asia alkoi vaivata häntä yhä enemmän. Enhän minä mikään presidentti ole pelkkä entinen juoppo vai? Minulleko oltaisin järjestämässä valtiollinen vastaanotto? Mitä sinä Jumala oikein sillä tarkoitit? Lauri kysyi hiljaa mielessä. hän alkoi pudottaa korkeuttaan. Kirkas auringon paiste hävisi hämärään lentokoneen sukeltaessa jälleen harmaaseen pilvimassaan. Se laski korkeutta jyrkästi ja koneen ympärillä oleva sadepilvien harmaus katosi kuin veitsellä leikaten. Laurin alapuolelle avautui tuntematon uusi maisema, ruskeita vuoria, peltotilkkuja, teitä ja jokia. Se oli Pohjois-Koreaa. Maa lähestyi nopeasti koneen laskeutuessa yhä alemmas ja Lauri alkoi erottaa lisää yksityiskohtia, autoja ja ihmisiä. Radiosta toivotettiin korean ja englannin kielellä matkustajat tervetulleiksi Pohjois-Koreaan. Heitä kehoitettiin kiinnittämään turvavyöt. Siivistä kuului kolahdus laskutelineiden avautuessa. Koneen runko huojahti hieman renkaiden koskettaessa, ulvahtaen kiitorataa. Lentokone rullasi tasaisesti aavaa kenttää ja pysähtyi lähelle matkustajaterminaalia. Lauri irroitti turvavyönsä ja valmistautui poistumaan koneesta. Radiosta kuului koreankielisiä ilmoituksia, joista suomalaiset vieraat eivät ymmärtäneet mitään. Jostain syystä kukaan matkustajista ei pitänyt kiirettä poistuakseen koneesta. Ilmeisesti koreankielinen kuultus oli käskenyt matkustajia pysymään vielä paikoillaan. Kaikki näyttivät ymmärtävän, että jotain poikkeuksellista oli tekeillä. He eivät liikahtaneetkaan. Korjalainen lentoemäntä lähestyi Lauria. Hän pyysi kohteliaasti englannin kielellä Lauria ja hänen valtuuskuntaansa seuraamaan häntä. Lauri käveli lentoemännän perässä koneen käytävää avonaiselle ovelle. Siellä häntä vastaan tuli ryhmä korealaisia suurten kukkakimppujen kanssa. Lauri seurueenen toivotettiin kukittamalla tervetulleeksi Pohjois-Koreaan. Lauri otti kukat hämmentyneenä vastaan kiittäen kohteliaasti suomen kielellä. Hän lähti kukkakimpunsa kanssa laskeutumaan portaita alas kentälle. Astuessaan eteenpäin hän katseli koneen ympärille kokoontunutta Yleisö, mikrofoneja ja TV-kameroita. Kaikkien katseet olivat naulintuneet Lauriin. Kamerat filmasivat jokaista hänen askeltaan. Hän oli yhtäkkiä suuren näytelmän päätähti. Päästyä kentälle Lauria hänen seurueensa ohjattiin heti koneen vieressä odottavaa pikkubussiin. Ulkona satoi vettä. Bussi kuljetti heidät muutaman sadan metrin matkan lentoaseman terminaalille vip eteen. Astuessaan bussista ulos Lauria tervehti keski-ikäinen pienikokoinen ystävällisen tuntuinen nainen. Hän oli rouva Kim Jong-suk. Hän osoittautui yhdeksi Pohjois-Korean todellista valtaa pitävistä poliittisista johtajista. Rouva Kim Jong-suk on Pohjois-Korean parlamentin varapuhemies ja keskuskomitean jäsen sekä maan ainoan sanomalehden päätoimittaja. Sotilaalliseen virkapukuun sonustautunut mies, protokollapäällikkö, ohjasi vieraat lentoterminaaliin, viptiloihin. He istuutuivat tyylikkäästi sisustettuun saliin pitkän pöydän ääreen. Huoneen seiniä koristivat valtion ja ministereiden kuvat. Ikkunoilla oli tumman punaiset plyyssi verohottia lattialla, koko lattiamatto. Suomalaisille vieraille tarjottiin lasijuotavaa. Pöytän oli katettu myös kahvia ja pullaa. Paikalle oli saapunut useita valtion edustajia, joukossa yksi osastopäällikkö. Laurille kerrottiin, että hän vastaa arvoltaan Pohjois-Korean apulaisministeriä. Rova Kimiok suk piti Laurille ja hänen seurueelleen lyhyen tervetulias puheen, joka tulkattiin suomeksi. Haluan toivottaa Pohjois-Korean valtion puolesta komentaja Lauri Jakkilan ja teidän suomalaisen valtuuskuntanne tervetulleeksi maahamme. Haluan myös kiittää jakkilaa kaikesta siitä avusta, jota olemme saaneet Suomesta tänne Pohjois-Koreaan. Olemme iloisia, että saamme tavata teidät henkilökohtaisesti ja pitää teitä vieraanamme. Puheen aikana Lauri mietti nopeasti, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Rouva sukin lopetettua Lauri nousi seisomaan vastatakseen puheeseen. Rouva Suk näytti ystävällisesti kädellään Laurille, että hän voi istua. Lauri piti lyhyen puheen istuallaan pöydän ääressä. Hän puhui suomen kielellä ja korealainen tulkki käänsi sen koreaksi. Haluan kiittää Rouva Kim Jong sukia näistä tervetuliais sanoista sekä koko Pohjois-Korean kansaa saamastamme kutsusta tulla vierailemaan Pohjois-Koreaan. Olemme hyvin iloisia saadessamme tulla vieraaksenne ja kiitollisia siitä lämpimästä vastaanotosta, jonka saimme kokea heti kentällä. Lauri puhui lauseen kerrallaan ja odotti sitten hetken, kunnes tulkki oli kääntänyt hänen sanansa oudolta kuulostavalle korean kielelle. Koreaa kuunnellessaan hän tajusi olevansa todella kaukana kotu. Varmasti suomen kieli kuulosti korealaisista isänistä yhtä kummalliselta. Laurin puheen käänsi koreaksi Jussi. Se oli lempinimi tulkille, joka tulisi seuraamaan Lauria tiiviisti koko Pohjois-Korean vierailun ajan. Hän oli nuoruudessaan opiskellut Suomessa Helsingin teknillisessä korkeakoulussa ja oppinut silloin puhumaan Suomea. Nyt hän toimi Pohjois-Koreassa suomen tulkkina ja oli työssä Suomi Pohjois-Koreassa seurassa. Lyhyiden tervetuliaspuheiden päätyttyä tilaisuus jatkui vapaampana seurusteluna pöydän ääressä. Kahvin hetken jälkeen komentaja jakkilaa ja hänen seurueettaan pyydettiin siirtymään viptilojen edessä odottaviin valtion edustusmersuihin. Protokolla päällikkö ohjasi Laudin ulos ja osoitti hänelle, Auton, joka oli varattu valtuuskunnan komentajaa varten. Rouva Kim jong ja Jussi istuivat hänen viereensä samaan autoon. Muu valtuuskunta siirtyi toisten korjalaisten isäntien kanssa takana seuraaviin mersuihin. Autokolonan määrän päänä oli korio Hotelli, missä kaikki tärkeät valtiovierat yleensä majotetaan. Kun koko valtuuskunta oli siirtynyt mersuihin, auto saattuen edellä kulkeva poliisiauto lähti liikkeelle valot vilkkuen ja sireenit ulvoen. Kadut oli suljettu ja liikenne pysäytetty autokolonan kiitässä pitkin Pyongyangin katuja. Kuunneessaan poliisiauton sireenien ulvontaa laudin mieleen nousivat ajat Hakaniemen torilla. Sen lemuavat roskalaatikot ja poliisiautot, jotka usein kuljettivat miestä putkaan. Torilta haisemasta. Nyt hän istui 8000 kilometrin päässä edustusmersussa parlamentin varapuhemiehen vieressä poliisi saattuen suojaamana. Kaikki Jumalan johdatuksesta. Viileän rauhallisena Lauri katseli maisemia, mutta hänen sisällään soi kiitos. Autossa rouva Kim Jong kertoi Laurille Pohjois-Korean viimeaikaisista vaikeuksista. Tulvat ja monet luonnonkatastrofit olivat vaikeuttaneet maanviljelyä ja siksi maassa oli jouduttu kokemaan suurta puutetta. Rova sukkertoi kertoi myös käyneensä joskus Suomessa ja ihailemansa Laurin kotimaata ja sen luontoa. Hän kertoi, että hänellä on myös paljon ystäviä Suomessa. Jussi tulkkasi sujuvasti heidän keskusteluaan lyhyen automatkan ajan. Autosattua pysähtyi edesmenen johtajan Kim Il-sungin muistomerkille. Se kuuluu valtiovieraiden protokollaan heti vierailun alussa. Muistomerkki on valtava, 30 metriä korkea pronssipatsas Mansodan kukkulalla aivan Pyongyangin keskustan tuntumassa. Patsas näkyy kymmenien kilometrien päähän. Vaikka suuri johtaja oli kuollut, hänen läsnäolonsa tuntui edelleen kaikkialla, ikään kuin hän eläisi ikuisesti. Hänen kuvansa oli esillä lähes joka paikassa jopa ihmisten asusteissa. Monilla oli sydämensä päällä Kim Il-sungin kuva. Kim Il-sung kuoli neljä vuotta sitten sydän kohtaukseen, mutta edelleen hän on kaiken keskipiste pohjois Koreassa elätään jopa omaa aikaa, joka lasketaan Kim Il-sungin syntymävuodesta 1912. Laurin vierailessa ihmiskunnan ikuisen auringon kotimaassa siellä elettiin 86. vuotta. Kim Il-sungin syntymäpäivä 15. huhtikuuta on ristitty aurinkopäiväksi hänen rakastamansa lisänimen mukaan. Lauri katseli valtavaa pronssihahmoa sen jalkojen juuressa. Patsas kuvasi osuvasti edesmenneen johtajan mahtia. Lauri oli tilannut etukäteen Suomesta käsin kukkaseppeleen toimitettavaksi muistomerkille seremoniaa varten. Yhdessä muun valtuuskunnan kanssa hän piti pienen hiljaisen hetken edesmenneen johtajan muistolle ja laski seppeleen pronssipatsaan äärelle. TV-kamerat ja mikrofonit ympäröivät Lauria. Tiedotusvälineet seurasivat hänen jokaista liikettää. Muistomerkille oli kokoontunut myös monien muiden maiden valtuuskuntia. Ne odottivat vuoroaan, kun Lauri ystävineen laski seppeltää. Hänen valtuuskuntansa ohjattiin kaikkien muiden edelle. Muistohetken jälkeen matka jatkui kohti hotellia. Saavuttuaan korjohotellille, Lauri ja hänen valtuuskuntansa ohjattiin kolmanteen kerrokseen omiin luksushuoneisiin. Huonet olivat noin 100 metrin korkeudessa ja ikkunasta avautui kaunis näköala Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pyongyangiin. Valtioveeraille varatut majoitustilat loistivat prameutta. Lauri ei koskaan ollut asunut vastaavissa olosuhteissa aikaisemmin. Kaikilla oli huoneessaan omat huonepalvelijat, jotka heti ensimmäisenä tiedustelivat, ovatko housujen prässit kunnossa, pitäisikö kenkiä kiilottaa tai paitoja silittää. Laurin housut olivatkin koko Korean vierailun ajan täydellisissä prässeissä ja kengät kiilsivät paremmin kuin koskaan kotona. Oteli huoneessa Laurissain mahdollisuuden levähtää hetken. Valtiopäämiehen rooli oli hänelle täysin uutta ja se verotti voimia. Hän ei ollut kasvunut roolinsa kuningasten hoveissa, kuten monet muut, mutta rauhallisena ja omapäisenä kansanmiehenä hän sopeutui nopeasti uuteen virkaansa. Helsingin kadut olivat kasvattaneet hänestä miehen joka ei osannut kuvia kumarttaa eikä ihmisiä pelätä. Se ei merkinyt kuitenkaan sitä, ettei hän osaisi käyttäytyä edustavasti. Näissä hallituspiireissä hän tuntui uivan kuin kalavedessä. Hotelihuoneessa oli aika levättää vain hetki, sillä kello 17 alkoi virallinen päivällinen, jonka tulisi tarjoamaan valtuuskunnalle Rouva Kim Jong suk Korjo-hotellin sviitissä. Päivällinen oli katettu suuren pyörän pöydän ääreen. Laurin saapuessa valtuuskuntineen sviittiin paikalle oli jo kokoontunut joukko Pohjois-Korean johtajia. Kättelyiden ja lyhyen seurustelun jälkeen oli virallisten tervetulias aika. Rouva Kim Jong-suk nousi seisomaan ja aloitti puheensa. Rakas Lauri Akkila, rakas Pekka Leppänen ja toinen suomalaisen valtuuskunnan jäsen. Ilma on tänään hyvin kylmä, mutta ystävyytemme on lämmin. Ajattelen ristiretkiviä doloroosaa ja kiitän vielä uudelleen siitä avusta, jonka olette tuoneet maahamme. Korea ja Suomi ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan, mutta kansainvälinen ystävyys on kehittynyt hyvin. Rakas johtajamme, toveri Kim Il-sung, on 30 vuoden aikana rakentanut maatamme ja tehnyt paljon työtä Jutsevallankumouksen puolesta. Korean kansa työskentelee myös hyvin aktiivisesti ystävyyden aatteen mukaan. Maamme on nyt hyvin suurissa vaikeuksissa, siksi järjestönne on tullut auttamaan meitä. Me emme unohda sitä jättää. Toivomme maidemme ystävyyden tulevaisuudessakin vahvistuvan. Lopuksi pyydän komentaja, Lauri Jakkilaa ja täällä olevaa valtuuskuntaa nostamaan maljan ystävyydellemme. Kaikki nousivat seisomaan ja kilauttelivat lasejaan. Laurilla oli lasissaan vain vettä. Kun ystävyyden maljat oli juotu, tuli Laurin vuoro pitää puhe. Hyvä rouva Kim Jong-suk ja muut ystävät. Tullessani lentokoneella maahanne tuli ajatuksiini monia asioita. Millaiseen maahanmahdon olla tulossa? Kun tulin lentokentälle vastaanottotilaisuuteen ja näin rouva Kim Jong-sukin, mehän tarkastelemme ihmistä ensin ulkoisesti. Sitten katsomme ihmisen kasvoja. Huomasin heti, että me tulemme rouva puhemiehen kanssa hyvin toimeen. Hänen sisältään säteeli jonkinlaista lämpöä. Keskustelin Pekka Leppäsen kanssa ennen tuluani maahan ja Pekka kertoi tuntemansa rouvan henkilökohtaisesti. Hän sanoi, että rouvan kanssa tulee varmasti hyvin toimeen. Rouva Kim suk nauroi lämpimästi Lauren sanoille ja taputti vieressään istuvaa kansanedustaja Pekka Leppästä käsivarteen. Pekkakin purskahti nauruun. Lauri jatkoi puhettaan. Olen kiitollinen siitä, että saimme tulla tänne Pohjois-Koreaan. Olen kiitollinen, että avustuksemme on tullut perille. On hienoa, että saamme olla toimittamassa ruoka-apua maahanne ja iloinen, että saamme osallistua myös sen jakamiseen lapsille. Me viemme avustusta Jumalan rakkauden tähden. Jumala rakastaa jokaista kansaa ja haluaa auttaa kaikkia. Meillä on Suomessa 2000 tonnia lannoitteita, jotka on nimenomaan hiekkamaahan sopivaa lannoitetta, ja me uskomme, että se myös on ensi keväänä täällä. Lauri jatkoi puhettaan Jussin tulkatessa. Hän saattoi vain toivoa, että Jussi kääntää hänen sanansa oikein ja ymmärrettävästi. Hänen kuunneltuaan hetkeä aikaisemmin Jussin tulkkausta Rouva Kim Jong Sukin puhuessa, oli Laurilla välillä vaikeuksia seurata rouvan ajatuksia. Jussin kieli taipui kuitenkin paremmin koreaksi kuin suomeksi. Laurin opetettua puheensa rouva Kim Jong-suk hymyili lämpimästi hänelle. He kohottivat vielä kerran ystävyyden maljat ja kaikki nousivat juhlallisesti seisomaan. Sen jälkeen ilta jatkui vapaa-muotoisena keskusteluna pyöreän ruokapöydän ääressä vieraiden ja isäntien kesken. Jussilla riitti työtä hänen tulkatessaan keskustelua Koreasta Suomeksi ja Suomesta Koreaksi. Keskustelun lomassa tarjoilijat kantoivat ruokaa pöytään. Illan mittaan tuli yhä uusia ruokalajeja. Lauri alkoi jo olla kylläinen. Kotipuolessa hänen riitti usein pelkkää lenkkimakkara. Nyt pöydässä oli monenlaisia liharuokia, riisiä, salatteja, kaiken karvaisia mausteita ja tietysti juomia, joka tarpeeseen. Kun ruokalajeja tuli keittyöstä yhä lisää, Lauri alkoi jo miettiä, eivätkä ne lopu koskaan. Lopulta hän sai tietää, että korealaisten tapaan ruokalajeja tarjottiin yhtä monta kuin osallistujia oli aterialla. Kansan edustajien keskustellessa Pohjois-Korean edustajien kanssa monista ajankohtaisista aiheista Lauri sai hetken aikaa hengähtää. Hän vajosi omiin mietteisiinsä. Hän ei ollut vieläkään selvinnyt hämmennyksestä, joka oli vallannut hänet valtiollisen vastaanoton johdosta. Hän katseli juhla illallisille osallistuvaa joukkoa ja kuunteli ihmisten hälinää ja astioiden kilinää. Puheen sovinnasta kuului englannin kieltä koreaa ja suomea sekaisin. Tarjoilijat häirivät pöydän ympärillä kantain pois tyhjiä astioita ja tuoden uusia tilalle. Miten ihmeessä minä tänne olen joutunut? Mitä minä täällä teen? Hän ajatteli pyöreän pöydän ääressä istuvaa poliitikkojen kirjoa ja heidän todellisuutta. Heille valtiolliset seremoniat ja vastaanotot olivat luonnollista arkipäivää. Tässä sviitissä korealaiset isänät olivat istuneet lukemattomia kertoja isännöiden valtiovieraitaan, mutta hän oli Lauri Jakkila. Korealaiset isänät olivat hyvin ystävällisiä ja avoimia. Heidän kanssaan syntyi lämmin ja tuttavallinen suhde illan kuluessa. Kaikki Pohjois-Korean ongelmat, joista Lauri oli lukenut ja kuullut, tuntuivat silloin hyvin kaukaisilta. Illallinen jatkui hotellin sviitissä pitkään. Lopulta juhlat päättyvät ja Lauri lähti valtuuskuntineen lepäämään uuvuttavan päivän jälkeen. Kaareksan tunnin aika erokin tuntui vielä jaloissa ja Lauri oli tyytyväinen päästessään viimein yksin omaan hotellihuoneeseensa. Lauri veti kravatin kaulastaan ja avasi paitansa nappeja. Hän etti puvuntakin sängyn päälle, sytytti katkaisiasta valot kylpuhuoneeseen ja avasi kylpuhuoneen oven. Hän pysähtyi ovelle hetkeksi. Tällaista pesuhuonetta hän ei ollut koskaan nähnyt. Avaran huoneen peililasit, kaakelit ja marmorit hohtivat puhtauttaa. Amme oli Aivan eri kokoa kuin kotona Malmilla. Lavuaari oli upotettu marmoriseen pöytään. Pöydälle oli asetettu monenkirjevä valikoima erilaisia kylpysuoloja, parfyymejä ja pesuaineita. Naulakossa riippui erilaisia pyyhkeitä ja silkkisiä kylpytakkeja. Lauriastui sisään avaraan kylpyhuoneeseen ja käänsi hanasta veden virtaamaan. Hän heitti pois Loputkin vaatteet ja hyppäsi ammeeseen. Hän ojensi jalkansa suoriksi ja laskeutui selälleen. Tänne hän mahtuu koko mies. Lauri antoi lämpimän veden virrata kaulaa myöten ja nautti olostaan. Hän otti pullon kylpysuolaa ja hurautti sitä veden sekaan. Parfyymin tuoksu täytti huoneen. Hän otti toisen ja vielä kolmannenkin pullon ja kaatoi lisää. Virtaava vesi alkoi vahdota ja huonet tuoksua yhä enemmän. Hän kokeili kaikkia pulloja, kunnes koko amme oli laitoja myöten vaahdossa. Laurin nautti lämpimästä kylvystä ja kiitteli Jumalaa. Hän istui ammeessa toista tuntia. Siellä tuoksuvien vaahtojen keskellä hän alkoi kerrata kuluneen päivän tapahtumia. Ajatukset aielehtivat vähitellen yhä kauemmas menneisyyteen. Sadametrin korkeudessa Pohjois-Korean valtion edustusviitissä kontrasti elämän nykytodellisuuden ja menneisyyden kesken oli jo niin valtaisa, että sitä ei voinut lakata ihmettelemästä. Tässä samassa ammessa on saattanut istua Brezhnev, Honecker, Mao ja Castro. Nyt tässä istuu Lauri Jakkila. Hän mumisi itsekseen: vaikka Lauri oli jättänyt jo kauan sitten taakseen menneet elämän tragediat, tuolla sadan metrin korkeudessa ne palasivat elävinä hänen eteensä. Kylmät pakkasyöt kaduilla, märäntyneet banaanit ja huumeiset leivät ravintoloiden tunkioilla. Itse murha-yritykset, putkat ja mielisairaalat, koko 20 vuotta kestänyt elämän lohduttomuus. Kuinka toisin kaikki nyt olikaan? Ei hän tällaista ollut odottanut, kun hän silloin kerran lähti lahustamaan metodistikirkon alttarille. Ei hän tiennyt, että se tie vie hänet vielä kerran tänne. Lauri ojensi itseään ammen pohjalla. Kerrankin tilaa oli riittävästi. Hänen mieleensä palasivat lukemattomat kylmät yöt, jolloin hän oli maanut kohmeisena, nälkäisenä ja puuduksissa hakaniemessä pienen roskalaatikon pohjalla, kykenemättä edes oikaisemaan jäseniään. Nyt hän istui toisella puolella maapalloa loistohotelin ammeessa vatsakylläisenä. Mitä enemmän hän tätä ajatteli, sitä syvempi kunnioitus ja kiitollisuus elävää Jumalaa kohtaan täytti hänen mielensä. Tämä kaikki oli tullut hänen osakseen ilman mitään, Omaa ansiota. Tämä on sitä Jumalan armoa. Lopulta Lauri väsyi kylpemiseen. Hän nousi ammeesta ja veti silkkisen kylpytakin naulakosta ylleen. Hän astui hotellihuoneen suuren ikkunan ääreen. Sanan metrin korkeudesta avautui huikea maisema valomeressä kylpevään Pyongyangiin. Autujen valot kiemurtelivat Tasaisena virtana kaupungin teillä ja siellä, missä rakennusten valot päättyivät, päättyi myös kaupunki. Suurkaupungin meteli ei kuulunut kolmanteen kymmenenteen kolmanteen kerrokseen. Hänet ympäröi outo hiljaisuus. Siinä seistessään korkealla suuren pääkaupungin yläpuolella hän tunsi erikoista Jumalan läheisyyttä. Jumala oli tuonut hänet toiselle puolelle maapalloa tuohon hetkeen. Hän tunsi, kuinka Jumala oli hänen isänsä, joka seisoi hänen rinnallaan ja johdatti lastaan. Jälleen kerran hän oli saanut nähdä, että isä oli täyttänyt lupauksensa. Jumala oli puhunut hänelle pohjois ja nyt hän katseli omin silmin tuota näkyä edessään. Laurin valtasi liikutus. Hänelle pohjois matka ei ollut vain mielenkiintoinen tutustuminen vieraaseen kulttuuriin ja maailmaan. Se ei ollut myöskään pelkkä avustusprojekti hätää kärsivälle kansalle. Se oli voimakasta Jumalan henkilökohtaista puhetta miehelle, joka oli elänyt vuosia ihmisarvonsa ja itse kunnioituksensa menettäneenä. Seistessään ikkunan ääressä alapuolellaan lyhtyjen valomeri. Hän sisäisti entistä syvemmin, mitä ihmiselle merkitsee se, että Jumala on hänet valinnut. Hän oli ollut vain mitätön monien hyljeksimä ihmisen hylky, mutta Jumala oli palauttanut hänelle hänen ihmisarmonsa. Hetki hetkeltä tuo sanaton taivaallinen viesti avautui hänelle yhä syvemmin. Hän oli Jumalan valitsema ja hänelle arvokas. Hän ei tuntenut itseään arvokkaaksi siksi, että televisiokamerat olivat häntä piirittäneet kuin suurta valtiomiestä. Hän tiesi, että kaikki oli vain osa politiikan mutkikkaita kiemuroita. Hän tunsi itsensä arvokkaaksi siksi, että Jumala oli nähnyt hänet arvolliseksi palvelukseensa. Kukaan ihminen ei häntä olisi tähän kaikkeen suositellut. Suuret ja viisaat löytyivät aivan muualta. Hän tiesi, että oli ihmisiä, joiden oli vaikea hyväksyä, että Jumala toimi juuri hänen kauttaan. He olisivat mielellään neuvoneet Jumalaakin valitsemaan jonkun toisen. Heidän mielestään oli ollut hienoa, että alkoholisti oli tullut uskoon ja raitistunut, mutta tämä oli jo liikaa. Jumala ei kuunnellut heitä, hän oli halunnut valita Lauri. Hän oli myös huolehtinut siitä, että Lauri selviää kaikista tilanteista joihin hän joutuu ja täyttää tehtävänsä. Lauri seisoi pitkään suuren ikkunan ääressä ja katseli näkymää alapuolellaan. Se näky kertoi hänelle Jumalan suuruudesta. Jeesuksen sanat raamatun lehdillä saivat hetki hetkeltä yhä syvemmän sisällä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Niitä ajatellessaan hän tunsi itsensä hyvin pieneksi. Hän tiesi paremmin kuin kukaan toinen, että hänellä ei ollut mitään osaa siihen tapahtumien ketjuun, joka oli tuonut hänet muutamassa viikossa Pyongyangiin. Ei hän omin voimin ollut avannut tietään sen enempää Eestiin, Karjalaan kuin Suomen eduskuntaankaan. Joku suuri ja kaikkivaltias, jonka ajatuksia ja logiikkaa on ihmisen joskus vaikea käsittää, oli päättänyt niin. Tuo kaikki valtias oli hänen kanssaan nytkin, sadan metrin korkeudessa hotellihuoneen hiljaisuudessa. Hänen läsnäolossaan ihminen tunsi pienuutensa. Mitä arvoa hänellä mitättömällä ihmisellä saattoi olla tuon suuren ja kaikkivaltian aivoituksissa? Lauri tiesi kysymykseensä vastauksen, ei mitään. Kaikki johtui vain siitä, että... Häntä rakastetaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Valot sammoivat kaupungissa. Yhtäkkiä hänen alapuolellaan oli sysimustaa. Vain autojen valot näkyivät niiden kiemurrellessa omia reittejään kaupungin kaduilla. Taloudellisista syistä sähkö katkaistiin kaupungissa joka ilta yhdeksältä. Pyongyangin asukkaiden oli tullut aika lähteä nukkumaan. Lauri astui ikkunan äärestä matkalaukulleen, viritti herätyskellonsa, ryömi vuoteeseen paksun peiton alle ja nukahti heti. Lauri heräsi seuraavana aamuna hotellihuoneessaan pirteänä. Hän kävi suikkussa ja puki ylleen ulkoiluvaatteet, sillä edessä oli pitkä päivä ulkona raittiissa ilmassa. Tänä aamuna ei tarvinnut uusia prässejä housuihin eikä kiilotusta kenkiin. Hotellin ravintolassa syödyn aamupalan jälkeen Lauri ja valtuuskunta lähdettiin viemään mersuilla pohjois maaseudulle tutustumaan katoalueeseen. Edellisen päivän sateet olivat ohi ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Sää muistutti suomalaista kirpeää syyspäivää. Lämpöä oli seitsemän astetta. Maaseudulla itse nuoruutensa viettäneenä Lauria kiinnosti nähdä maaseudun elämää toisella puolella maapalloa. Tiet katoalueella toivat mieleen muinaiset kotimaan karjapolut. Ne olivat kapeita, savisia ja kuoppaisia teitä, jotka olivat kärsineet suuresti menneen vuoden tulvista. Peltojen laidoilla näkyi ruostumassa olevia traktoreita, jotka polttoainepulan johdosta olivat pysähtyneet sinne. Teiden varsilla oli joukuittain ihmisiä korjaamassa tuhon jälkiä. He veivät muuleilla kiviä ja kaivoivat lapioilla ojia hyvin alkeellisissa olosuhteissa ja alkeellisilla välineillä. Lauri päätteli näkemästään, että kansa oli ahkeraa väkeä ja teki tosissaan kaikkensa selviytyäkseen tulvien aikaan saamasta tuhosta. Siellä täällä näkyy myös kouluja ja joukottain lapsia. Mukana matkalla oli valtion edustajia, joukossa osastopäällikköjä, Satovahinkokomitean puheenjohtaja, jotka kertoivat heille tarkemmin koreaa kohdanneesta tuhosta. Katovuodet alkoivat lokakuussa 1994, kun rankat sadekuurot tuhosivat sadonkorjuun aikaan viljelmiä. Sitten tulivat tulvat. Merivesi nousi paikoitellen jopa seitsemän metriä ja jätti alleen valtavat alueet elintärkeätä parasta viljelysmaata. Rantaviivaa oli vahvistettu padoilla, jotka kestivät, vaikka vesimassat hyöryivätkin niiden yli. Kun merivesi lähti virtaamaan takaisin merelle päin, padot eivät kestäneet sen suuntaisia paineita ja tuhoutuivat. Ne oli rakennettu torjumaan vain mereltä tulevia vesimassoja. Patojen tuhouduttua merivesi pääsi vapaana vellomaan edestakaisin viljelysmailla. Maa saastui merivedestä. Veden pinnan laskettua takaisin normaaliin korkeuteensa maa-alueet olivat kelvottomia viljelykselle. Suolan saastuttamat pellot tarvitsivat ainakin kolme vuotta aikaa ennen kuin ne pystyivät jälleen tuottamaan satoa. Tuhoutunut maa oli pohjois Parasta viljelymaata. Yli 100 000 hehtaaria oli jäänyt vuosiksi viljelykelvottomaksi. Katastrofi oli aiheuttanut suuren ruokapulan ja jopa suoranaista nälkää. Pohjois-Korea oli kärsinyt näin useista peräkkäisistä katovuosista ja samaan aikaan myös muista luonnonmullistuksista ja vaikeuksista. Komentaja Jakkilaa kuljetettiin valtuuskuntinen tuhoalueilla koko päivä. He näkevät omin silmin koko katastrofialueen ja saivat kuvan Pohjois-Korea kohdanneesta tuhosta ja syistä, jotka aiheuttivat ylivoimaiseksi paisuneen ruokapulan. Tuon härän vuoksi Pohjois-Korean johto oli tehnyt maailmaa häkellyttäneen päätöksen kääntyä toisella puolella maapalloa elämän suomalaisen Lauri-Jakkilan puoleen välittääkseen järjestönsä kautta avunpyynnön, kaikille maailman kristityille avun saamiseksi Pohjois-Koreaan. Kattoalueilla Lauri näki jälkiä siitä pitkästä erilaisten tapahtumien ketjusta, jonka viimeisenä lenkkinä hänet oli kutsuttu yllättäen neuvotteluun Pohjois-Korean neuvos Riin kanssa ja lopulta matkalle Pohjois-Koreaan. Tuo kaikki oli jollain ollut tiedossa jo puolitoista vuotta aikaisemmin, vaikka Laurille siitä oli kerrottu vain loppunäytös. Minä lähetän sinut Pohjois-Koreaan. Ilalla Lauri ruokaili valtuuskuntinen hotellin ravintolassa, sillä muuta ohjelmaa eivät Pohjoiskorealaiset isännät olleet suomalaiselle valtuuskunnalle sille päivälle varanneet. Heidän Pohjoiskorealainen tulkkinsa Jussi kysyi illan päätteeksi vielä Laurilta. Voisitko antaa paperilla puheesi? joka sinun on tarkoitus pitää parin päivän päästä Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlassa, haluaisin tutustua puheeseen etukäteen tulkkausta varten. Puheen aiheeksi oli Laurille annettu taloudellinen linjaus. Laurilla ei ollut aavistustakaan, mitä hän kyseisestä aiheesta puhuisi, ja siksi hän saattoi vain vastata Jussille. Puhetta ei vielä ole kirjoitettu paperille. Miksi sinulla ei vielä sitä ole? No kun Jumala ei ole vielä antanut sitä. Jussin oli pakko jäädä odottamaan puhetta seuraavaksi päiväksi. Ruokailun jälkeen Lauri meni rentoutumaan ystävineen hotellin alakerrassa sijaitsevalle saunaosastolle. Hän kylpi erilaisissa kuumissa mineraalialtaissa ui kunnolla ja otti tapansa mukaan kovat löylyt. Juotuaan saunan baaritiskellä saurajuomat, hän oli valmis vuoteeseen. Koko päivä oli vietetty ulkona katoalueilla ja päästyään vaakatasoon, lauri heti. Seuraavana aamuna autot olivat jälleen hotellin ovella odottamassa suomalaisia vieraita. Isäntien laatimassa ohjelmassa oli ensimmäisenä vierailu edesmenneen johtajan Kim Il Sungin lapsuuden kodissa. Sen jälkeen oli vuorossa vierailujohtajan mauseloumissa ja lopuksi tutustuminen Pohjois-Korean parlamenttiin, missä Lauria Valtuuskuntinen odotti parlamentin puhemies. Mersut lähtivät jälleen poliisi saattuen suojaamana kulkemaan pitkin Pyongyangin katuja. Tällä kertaa ne suuntasivat laita kaupungille ja kohti maalaiskylää, missä Kim Il-sung oli viettänyt lapsuutensa. Nyt tuo lapsuuden miljö oli museoitu ja suuri nähtävyys, jota esiteltiin mielellään myös valtiovieraille. Kim Il-sung oli kasvanut tavallisessa korealaisessa kodissa Mangyongdaessa, 12 kilometriä Pyongyangista lounaaseen. Kiertäessään museoita Lauri sai sellaisen kuvan, että Kim Il-sungin isä oli ollut maatyöläinen. Länsimaissa lehdistössä hänen on kerrottu olleen ammatiltaan opettaja. Museossa esiteltiin johtajan lapsuuden ja nuoruuden aikaista elämää ja elinolosuhteita. Koti oli ollut hyvin vaatimaton ja köyhä. Asuntoa sisustivat yksinkertaiset puiset huonekalut. Esillä oli myös museoille tyypillistä, erilaista esineistöä, työkaluja sekä leluja. Kim il -sungin lapsuuden ajoilta. Olosuhteet toivat Laurin mieleen Helsingin Seurasaaren museoidut esiisiemme puutalot ja pihapiirit. Museon johtaja ja valtiovallan edustajat esittelivät Laurille ja hänen valtuuskunnalleen museota ja sen esineistöä. Jussin tulkatessa omalla aksentillaan esitelmää suomeksi. He kiersivät hiljaksen läpi museoalueen isäntien opastuksella ja palasivat portilla odottaviin autoihin. Matka jatkui kohti Kim Ilsungin sungin Matkalla Jussi kysäisi ohimennen Laurilta. Joko se Jumala on antanut sinulle sen puheen Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlaa varten? Ei ole vieläkään, vastasi Lauri. Autokolonna pysähtyi muutaman sadan metrin päähän mausoleumista. Loppumatka kuljettiin jalkaisin. Korjan televisio oli jälleen paikalla ja kuvasi valtuuskunnan saapumisen mausoleumille illan uutislähetyksiä varten. Mausoleumiin johtavalla avaralla kujalla oli useita eri maiden valtuuskuntia jonottamassa sisäänpääsyä. Rouva, Kim Jong-suk ja muita valtion edustajia oli vastassa valtuuskuntaa Mausoleumin edessä. Rouva-suk tarttui Lauria käsivarresta ja lähti hänen kanssaan johtamaan valtuuskuntaa eteenpäin. Pohjois-Koreassa oli tarkka protokolla siitä, missä järjestyksessä kuljettiin. Laurin tuli kulkea aina ensimmäisenä rouva-sukin oikealla puolella. Lauria hänen valtuuskuntansa vietiin Rovasukin johdolla ohi monien muiden sisäänpääsyä odottavien ulkolaisten ja Pohjoiskorealaisten ryhmien. Lauri katseli jonottavia ryhmiä ja ihmetteli mielessään omaa kohteluaan. Pohjois-Korean edismenen johtajan Kim Il-sungin mausoleumi on mittasuhteeltaan uskomaton rakennus. Lauri ei ollut sellaista hänet koskaan. Suomen eduskuntatalokin oli Laurista kuin leikki mökkisen rinnalla. Se oli rakennettu säästelemättä parhaasta marmorista. Arviot sen rakennuskustannuksista nousivat kuuteen miljardiin markkaan ja mausoleumille johtavan tien kustannukset istutuksineen yli miljardiin markkaan. Mausoleumiin oli koottu kaikenlaista esineistyä suuren johtajan valtakaudelta. Siellä oli myös hänen mersunsa sekä junavaunu, jolla Sung oli matkustanut ristiin rastiin Pohjois-Koreaan. Loisteliaasti sisustetun vaunun sisällä oli kokoelma valokuvia muista edesmenneistä maan tärkeistä poliitikoista. Niiden joukossa oli myös edesmennyt Rouva Kimion sukin puoliso, joka oli ollut Pohjois-Korean pitkäaikainen ulkoministeri. Rouva-suk pysähtyi hetkeksi surumielisenä puolisonsa kuvan äärelle. Hänelle koko rakennus oli täynnä, voimakkaita muistoja herättäviä esineitä ja kuvia. Rakennus oli osa myös hänen omaa historiaansa ja mennyttä elämäänsä. Kaiken vaikuttavin nähtävyys mausoleumissa oli itse Kim Il-sungin balsamoitu ruumis. Siinä huoneessa oli valokuvaaminen kielletty ja siellä liikuttiin muutenkin hiljaa ja suurella hartaudella. Jo ennen huoneeseen pääsyä yleisö kumarsi lahja esinein koristellussa huoneessa Kim Il Sungin patsaalle. Sen jälkeen astuttiin huoneeseen, jonka keskellä ihmiskunnan ikuinen aurinko makasi lasi arkussa kalpeana ja silmät kiinni. Vieraat kulkivat ruumiin ohi hiljaisena kulkueena ja kumarsivat neljä kertaa kerran arkun jokaisella puolella. Monilla olivat kyyneleet silmissä. Rouva Suk katseli Kim Il Sungin ruumista murtuneena. Rouva Kim Jong Suk oli ollut pitkään Pohjois-Korean valtaa pitäviä poliitikkoja ja suurjohtaja Kim Il Sung, hänen hyvä ystävänsä ja työtoverinsa. Nyt tuo johtaja oli poissa ja koko Pohjois-Korea suurissa vaikeuksissa. Nyt suuren johtajan voimaa ja viisautta olisi tarvittu kipeästi. Lauri huomasi rouva sukin nyyhkyttävän Kim Il-sungin ruumiin äärellä. Yhtäkkiä Lauri kaappasi rouvan lämpimästi kainaloonsa. Hän ei tuntenut politiikan käyttäytymissääntöjä eikä niistä ollut kiinnostunutkaan. Hän oli lauri Jakkila, myös vieraillessaan suuren johtajan mausoleumissa. Hän piteli Ronskilla suomalaisen kansanmiehen otteellaan rouvaa kainalossaan tämän itkiessä hiljaa ja lohdutti häntä. Muut poliitikot ja suomalaiset vieraat katselivat tapahtumaa hämmästyneinä. Kaikki tajusivat, että mausoleumissa tapahtui jotakin protokollasta täysin poikkeavaa. He olivat hämmästyneitä Laurin suorasukaisuudesta, mutta rouvasuk ei tuntunut olevan ollenkaan pahoillaan. Myöhemmin toimi Kankaan ja Pekkaalle hämmästelivät Laurin rohkeutta. Sitä ei olisi uskaltanut kukaan valtion päämies tehdä. Matka jatkui Mausoleumissa sukin taluttaessa edelleen valtiovierasta suomalaisen valtuuskunnan komentajaa Lauri Jakkilaa käsikynkässä rinnalla. Muu valtuuskunta seurasi heitä muutaman askeleen päässä toisten poliitikkojen seurassa. Lopulta valtuuskunta saapui Valkean huoneeseen, johon kiertue päättyi. Huoneen seinille oli asetettuna kuvia eri maiden presidenttien ja kansanjohtajien vierailuista Pohjois-Koreassa. Kaikille kuvansa seinille saaneille johtajille oli myönnetty Pohjois-Korean valtion korkein mitalla. Valkean huoneen pöydällä oli suuri muistokirja. Lauri asetettiin istumaan muistokirjan ääreen. Valtuuskunnan komentajana hänen tehtävänsä oli kirjoittaa vierailun lopuksi muistokirjoituskirjaan koko suomalaisen valtuuskunnan puolesta. Lauri kirjoitti oman nimensä ja sen alle muistotekstin psalmi 113, jakeet 7 ja 8. Hän joka tomusta nostaa alhaisen ja korottaa loosta köyhän, asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle, hänen kansansa ruhtinasten rinnalle. Vierailun loputtua muut mausoleumissa olleet valtuuskunnat lähtivät kulkemaan käytävää takaisin sisään portille. Laurin valtuuskuntaa olivat mersut vastassa ja heidät ohjattiin suoraan, hisseille, jotka veivät alas maan tasalle. Vielä ennen poistumista mausoleumista, kaikista vieraista otettiin virallinen kuva mausoleumin pihalla, yhdessä pohjois isäntien kanssa. Kim Il Sungin mausoleumi on vain yksi monista pyhätöistä, joka on rakennettu ihmiskunnan ikuisen auringon muistolle. Pyongyangin ulkopuolella ovat marmoripalatsit, joihin on koottu hänen sekä suuren johtajan pojan Kim Jong Ilin lahjaksi saamia esineitä. Kim Jong Ilin lahjataloa halkovat 400 metriä pitkät käytävät. Siinä on 150 huonetta. Ovien kahvoihin on upotettu välkkyviä timantteja, seinät ovat marmoria, lattioita peittävät käsin kudotut matot ja palatsia valaisevat Ylelliset kristalikruudut. Yksi lahjatalon nähtävyyksistä on evankelista Mili Kraejemin lahjoittama jouutse. Lahjatalon lukuisten arvoisineiden joukkoon kuuluu myös lasivitriinin asetetut Mäntselästä lahjoitetut sukset ja sauvat. Niitä Laurilla ei ollut enää aikaa käydä katsomassa, mutta hän tiesi ennestään miltä ne näyttivät. Mausoleumilta matka jatkui Pohjois-Korean Protokolla Protokollapäällikkö esitteli ensin valtuuskunnalle parlamenttitalon, jossa ei sillä hetkellä ollut istuntoa käynnissä. Parlamenttitalon pääsali oli huomattavasti suurempi kuin eduskuntatalon sali kotimaassa. Se kuten kaikki muutkin valtion edustustilat oli yllättävän sisustukseltaan. Lauri olisi mielellään seurannut hetken parlamentin todellista työskentelyä, mutta siihen ei nyt ollut mahdollisuutta. Laurin vierailun aikana parlamentti ei pitänyt kokousta. protokolla protokollapäällikön johdolla hetken taloa, heidät ohjattiin parlamentin puheenjohtajien huoneeseen. Siellä heitä oli vastassa parlamentin puhemies Yang Hyong Shop, Rova Kim Jong-suk sekä osastopäällikkö ja protokollapäällikkö. Parlamentin puhemies piti Laurin valtuuskunnalle tervetulias puheen, jonka Jussi tulkka jälleen suomeksi. Puhemies toivotti omasta puolestaan kommentteja Jakkilan ja hänen valtuuskuntansa tervetulleeksi Pohjois-Koreaan ja kiitti Jakkilan toimittamasta humanitäärisestä avusta. Puhemien lopetettua Lauri vastasi omalla puheellaan. Hän kiitti puhemiestä saamastaan kutsusta tulla vierailulle Pohjois-Koreaan ja toivotti maalle kaikkia menestystä. Sen jälkeen hän vakuutti puheessaan puhemiestä ja muita kuulijoita lyhyesti siitä, mitkä mahdollisuudet Jumalalla on auttaa pohjois koreaa sitä kohdanneissa vaikeuksissa, kun he kääntyvät Jumalan puoleen. Laurin puheen jälkeen vasemmistoliiton kansanedustaja Pekka Leppänen luovutti lahjaksi kravatin parlamentin puhemiehelle. Kun puhemies oli ihastellut uutta kravattiaan ja esittänyt kiitoksensa Pekka Leppäselle, Kristillisen liiton kansanedustaja toimi Kankaaniemi ja Lauri Jakkila luovuttivat puhemiehelle koreankielisen raamatu. Pauri kertoi kirjan olevan Jumalan sanaa ja setti toivomuksen että puhemies lukisi sitä joka päivä. Puhemies kiitti kohteliaasti saamastaan raamatusta. Suomen Mainos TV:n matkalle antamalla videokameralla suomalainen tulkki Pentti Vata ja kuvasi raamatun luovutuksen videolle. Ja se, kuten moni muukin tilanne Korean matkalla näytettiin nauhoitettuna myös Suomen televisiossa. Parlamenttivierailun jälkeen suomalaisen valtuuskunnan ohjelma jatkui vierailulla pohjois-korealaisessa sirkuksessa. Mersukolona jatkoi poliisin saattamana matkaa parlamenttitalolta kohti maan yhtä suurta ylpeyttä, suurta sirkusta kuuluisine taiteilijoineen. Matkalla sirkukseen yksi mukana olleista osastopäälliköistä kertoi Laurille autossa, että hänelle on päätetty myöntää Pohjois-Korean valtion korkein kunniamerkki. Merkin luovutusta varten hänet tultaisiin kutsumaan maahan uudelleen. Lauri muisti Pohjois-Korean edesmenneen presidentin mausoleumin, jonka viimeisen salin seiniä koristivat kaikkien niiden valtion päämiesten ja presidenttien kuvat, joille oli aikaisemmin myönnetty valtion korkein kunniamerkki. Pitkän presidenttien muotokuvan rivistön jatkoksi sinne tultaisiin asettamaan seuraavaksi hänen kuvansa. Lauri mietti mielessään, miltä hänen kuvansa näyttäisi Fidel Castron, Erik Honekkerin ja monien muiden kuuluisuuksien rinnalla. Moni valtiovieras tulee tuijottamaan minun kuvaani varmasti pitkään ja pohtimaan päänsä puhki, minkä maan presidentti mahtaa tuo Lauri-Jakkila olla, Lauri mietti itsekseen. Hän pohti hämmästyneenä kuulemaansa Mersun kaartaissa suuren sirkuksen eteen. Hänen oli nopeasti havahduttava omista ajatuksistaan ja palattava nykyhetkeen, sillä valtuuskuntaa ohjattiin Sirkuksessa jo protokollapäällikön saattamana omaan aitioon. Olosuhteet Sirkuksessa olivat kaukana suomalaisen Sirkuksen harmaasta kauhtuuneesta teltasta. Sille oli varattu parhaat tilat pääkaupungin keskustassa. Sali muistutti suomalaista konserttisalia pehmustettuine istuimineen ja plyysiverhoiluineen. Sirkus oli Pohjois-Koreassa, kuten entisessä Neuvostoliitossa ja monissa muissakin Itäblokin maissa, yksi kulttuurielämän tukipilareita. Lauri seurasi valtuuskuntansa kanssa taiteilijoiden esittämiä erilaisia taikatemppuja, trapezi ja klounien toimia aitiostaan. Vaikka Laurin vierailu Pohjois-Koreassa olikin täynnä, Erilaista protokollaa ja kosketuksen saaminen tavalliseen kansaan ja heidän elämän todellisuutensa olikin hyvin hataraa. Näissä tilanteissa hän saattoi rakentaa pala palalta jonkinlaista kuvaa siitä todellisuudesta, missä parhaimmissa olosuhteissa elävä osa kansaa eli arkielämäänsä. Kuten kaikissa maissa täälläkin valtiovieraalle näytettiin parasta, mitä maa saattoi tarjota. Monet nähtävyydet olivatkin tehneet Lauriin vaikutuksen ja hämmentäneet häntä massiivisuudellaan. Yhtähän ei ollut kuitenkaan Pyongyangista vielä löytänyt. Ei edes tirkistelemällä Mersun ikkunasta tarkkaavaisena sen kiiteessä ympäri kaupunkia nähtävyydeltä toiselle, Pyongyangissa ei näkynyt ainoatakaan kirkkoa, ei edes pientä kappelia. Se juuri oli osa sitä länsimaissa tutuksi tullutta kaupunkimaisemaa ja elämän todellisuutta, mikä Pohjois-Korean kaupunkimiliöstä oli pyyhitty kokonaan pois. Kristilliset kirkot muodostivat kaikissa maissa, missä hän oli aikaisemmin vieraillut sen alakulttuurin, jossa Lauri oli tottunut liikkumaan. Sieltä hän ammensi voimansa ja elämän tarkoituksensa. Kristillinen seurakuntaelämä oli keskeinen osa sitä elämän tapaa, johon Lauri uskoi. Se antoi ihmiselle henkistä syvyyttä ja todellista elämänlaatua. Se antoi voimaa välittää lähimmäisistä ja toteuttaa käytännössä niitä yleviä elämän arvoja, joita Raamattu opetti. Kirkkoja hän oli nähnyt kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän omaksuneessa Neuvostoliitossa ja jopa vieraillessaan useita kertoja rajun kulttuurivallankumouksen kokeneessa Kiinassa, mutta ei vielä ainoatakaan Pohjois-Koreassa. Laurille kirkkojen puuttuminen maasta ei ollut mikään yllätys, mutta mitä enemmän hän näki pohjois-korealaisten elämää, sitä vakuuttuneempi hän oli siitä, että puute ruoasta ei ollut suurin ongelma tuossa maassa. Vielä enemmän kuin ruokaa tuo kansa tarvitsi evankeliumia. Siksi hän oli iloinen, että oli saanut tuoda tuon näkemyksensä rehellisesti ja avoimesti koko Pohjois-Korean johtajille tiedoksi useissa eri tilanteissa, eivätkä he olleet loukkaantuneet hänen puheistaan tai kokeneet häntä jonkinlaiseksi juonittelijaksi. Hänen suorasukaisuutensa oli päinvastoin synnyttänyt heidän välilleen entistä suurempaa luottamusta. Aivan kuin he olisivat odottaneetkin hänen olevan rehellisesti ja avoimesti kristitty. Hän oli saanut jakaa johtajille henkilökohtaisesti raamattuja ja sydämessään rukoilla heidän puolestaan, että he löytäisivät sen lehdiltä sanoman Jumalan armosta ja rakkaudesta. Se oli kaikki, mitä hän saattoi pienenä ihmisenä tehdä. Laurin seuratessa ylevää sirkusesitystä Aitiossa muun valtuuskunnan kanssa, hänen sisimpänsä täytti kiitollisuus siitä, että hän oli kyönyt rohkeasti sanomaan sen, mitä hän oli sydämelleen Jumalalta saanut tullessaan tuohon maahan. Se oli parasta, mitä hän oli saattanut heille antaa. Pohjois-Korean televisio kuvasi uskollisesti Laulin ja hänen valtuuskuntansa liikkumisen kohteelta toiselle. Kamerat seurasivat heidän istumistaan myös sirkuksen aitiossa. Sirkusvierailu filmattiin illan uutislähetyksiä varten. Sirkusesityksen päätyttyä oli ohjelmassa juhla Illallinen yhdessä Pohjois-Korean isäntien kanssa. Tällä kertaa Illallisen tulisi tarjoamaan Lauri. Valtuuskuntineen rouva Kim Jong-sukille ja muille pohjoiskorealaisille isännille. Illallistarjoilu tapahtuisi Pohjois-Korean valtion huvilalla Pyongyangissa. Itse huvilan ja varsinaiset ateriat oli järjestänyt rouva Suk, mutta illallisen kustannuksista vastasi Laurin valtuuskuntineen. Vastavuoroiset illalliset kuuluivat yleisesti valtiovierailujen protokolla. Valtion huvila oli edustuskäyttöön valmistettu loistelijasrakennus rakennus luonnon helmassa Pyongyangin laidalla. Valtion mersot kuljettivat poliisin saattamana Laurin ystävinen huvilalle. Näyttävästi sisustettuun marmorista rakennettuun edustushuvilaan oli katettu illallinen jälleen suuren pyöreän pöydän ääreen. Ruokalajeja oli yhtä monta kuin illalliselle osallistujakin. Alkuruokien jälkeen pöytään kannettiin illan erikoisuus, raaka liha ja paistin kivet. Suomalaisten isäntien ihmetellessä, miten tulisi toimia, rouva Kimjong suk esimerkkiä. Liha kypsennettiin henkilökohtaisesti omilla pienillä kuumilla kivillä. Jokainen sai paistaa lihansa oman makunsa mukaan. Laurin ihmetykseksi kivet Kysyvät tuli kuumina pitkään ja mitään kiirettä lihan paistamisessa ei ollut. Ilta kului seurustellessa pyöreän pöydän ääressä lihapaloja paistellen ja nauttien korealaisen keittiön parhaista antimista. Illan aikana Lauri ja suomalaiset kansanedustajat rohkaisivat Rova Kim Jong-sukia ja pohjoiskorealaisia poliitikkoja avaamaan maataan enemmän ulkomaailmalla. He pyrkivät valottamaan heille yhteyden ja avoimuuden tärkeyttä avun saamiseksi maahan. Kristityt kaikkialla maailmassa voivat tuoda suuren avun maallenne, kun te avaudette ja otatte sen vain vastaan, vakuutti Lauri. Hän teki kaikkensa poistaakseen niitä ennakkoluuloja, jotka saivat maan torjumaan maailman tärkeimmän sanoman ja sen julistajat. Hän toivoi, että vierailun seurauksena maa voisi avautua ottamaan vastaan myös raamattuja. Roova Kim Jong-suk oli tilannut juhlasaliin televisioon. Suomalaisille vieraille näytettiin illan aikana paikallista TV-ohjelmaa. Mielenkiintoisin ohjelma oli illan uutislähetys, jonka pääaiheena oli komentaja Lauri Jakkilan ja hänen valtuuskuntansa vierailut edes mennenjohtajan, Kim Il-sungin lapsuuden kodissa, hänen mausoleumissaan, Pohjois-Korean parlamenttitalossa sekä lopuksi sirkuksessa. Muutisointi Laurin liikkeistä päivän aikana jatkui television ajankohtaisohjelmassa. Joka ilta Laurin ja hänen valtuuskuntansa liikkeitä seurattiin televisiossa noin puolen tunnin ajan. Rouva Kim Jong-suk oli antanut televisiolle määräyksen, että Komentaja Jakkila täytyy olla esillä jokaisessa uutislähetyksessä ja kameroiden täytyy seurata häntä kaikkialla, missä hän valtuuskuntinen liikkuu. Laurin ympärillä pyöri koko Pohjois-Korean vierailun ajan kaksi kameramiestä. Kommunistin Pohjois-Korean television pääuutislähetyksissä ja ajankohtaisohjelmissa seurattiin kristityn suomalaisen evankelistan vierailua maassa – Hetki hetkeltä, hänen saapumisestaan Pyongyangin lentokentälle, aina viimeiseen vilkutukseen asti. Kaikkialla missään liikkui, tavalliset kansalaiset tunsivat hänet heti ulkonäältä, nähtyään hänet televisiossa. Kaikki pohjoiskorealaiset tiesivät, kuka on Lauri Jakkila, mistä hän on kotoisin ja miksi hän on tullut pohjois -Koreaan. Pohjois-Korjalaiset vieraat viipyivät Laurin tarjoamilla illallisilla pari tuntia. Illallisten päättyessä Jussi kysyi Laurilta vielä lopuksi, olisiko hänellä nyt valmistettuna se puhe seuraavan päivän itsenäisyysjuhlaa varten. Ei ole vielä, vastasi Lauri. Hänellä ei vieläkään ollut aavistusta siitä, mitä hän saamastaan aiheesta taloudellinen linjaus, Puhuisi seuraavana päivänä. Aihe oli Laurille kovin vieras. Miten se Jumala sinulle sen puheen antaa, kysyi Jussi. Se tulee tuonne sisäiseen maailmaan. No eikö sitä vieläkään ole tullut sinne? Ei ole. Jussin oli pakko jäädä odottamaan puhetta aamuksi. Hän olisi halunnut valmistautua tärkeään tulkkaukseen etukäteen, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta. Valtion vierastalosta suomalainen valtuuskunta siirtyi illallisten päätyttyä hotellille lepäämään. Hotellihuoneen yksinäisyydessä Lauri sai aikaa rukoilla ja miettiä vielä seuraavan päivän puhettaan. Mutta vaikka hän kuinka pyöritteli aihetta mielessään, ei puhetta syntynyt. Ehkä se tulee huomenna, sanoi Lauri itsekseen ja heittäytyi lopulta pitkälleen vuoteeseensa. Seuraavan päivän ohjelmassa oli ensimmäisenä vierailu paikallisessa taideoppilaitoksessa, missä Laurille ja hänen valtuuskunnalleen esiteltiin eri taidealoja ja opiskelijoiden töitä. Ryhmä musiikin opiskelijoita esitti vieraille myös korealaisia lauluja kitaroiden säästyksellä. Tämän jälkeen Laurin valtuuskunta kuljetettiin Korea-Suomiseudan järjestämään Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlaan. Tilaisuus pidettiin valtion juhlasalissa. Paikalle oli saapunut kutsuvieraita noin 400 henkeä, kun protokollapäällikkö johdatti Laurin valtuuskuntineen omalle paikalleen. Heidät ohjattiin istumaan juhlasain esiintymislavalle. Hänen vierensä lavalle oli asetettu Suomen ja Pohjois-Korean liput rinnakkain. Lauri katseli lavalta edessään istuvaa yleisöä. Paikalla oli Pohjois-Korean yhteiskunnan johtoa juhlapukuihin pukeutuneina ja virkavallan ja armeijan edustajia. He erottuivat uniformuissaan muusta yleisöstä. Laurin valtuuskunnan saavuttua paikalle Rova Kim Jong-suk siirtyi mikrofonin ääreen ja avasi tilaisuuden. Hän toivotti ensimmäisenä komenteja Lauri Jakkilan valtuuskuntineen tervetulleeksi juhlaan. Sen jälkeen hän kertoi kuulijoille siitä ruoka-avusta, minkä Lauri oli tuonut maahan. Avustus oli siihen asti suurin maahan tuotu avustuserä, 233 tonnia ruokatarvikkeita. Rouva kuvasi maan sen ongelmia ja sitä, miten tärkeä tuo ruoka oli heille. Hän kertoi myös, että komentaja Lauri Jakkilä ei ollut esittänyt minkäänlaisia vaatimuksia Pohjois-Korealle ehtona avun toimittamiseksi maalleen ja kuinka ruoka oli tarkoitettu erityisesti pohjois-korealaisille lapsille. Hän kiitti ristiretki Viadol Roosa-järjestöä. Ja Lauria avustuksesta vielä kerran ja jatkoi puhettaan siirtyen poliittisiin aiheisiin. Lauri kuunteli rouvasukin puhetta vain toisella korvalla, sillä hänen mielessään pyöri kuumeisena hänen oma puheensa, jonka vuoro tulisi heti rouvasukin jälkeen. Laurilla ei vieläkään ollut aavistusta siitä, mitä hän tuolle yleisölle puhuisi. Kesken rouvasukin puhetta Jussi kävi kuiskaamassa hänen korvaansa. Onko sinulla nyt se puhe kirjoitettuna suomeksi? Ei ole vieläkään. Etkö sinä ole kirjoittanut puhettasi paperille ollenkaan? En. Jussi katsoi Lauria hämmästyneenä. Spontaanit puhujat olivat tuikiharvinaisia näissä piireissä ja tulkille sellaisen puhujan tulkkaaminen ennen kokematonta. Taurilla oli aikaa omaan puheenvuoronsa alkuun enää ehkä kymmenisen minuuttia. Pian rouvasuk lopettaisi puheensa ja tulisi hänen vuoronsa. Hän katseli edessään istuvaa juhlayleisöä, arvokkaan näköisiä valtion virkamiehiä vaimoineen, ministereitä, parlamentin jäseniä, armeijan kenraaleja ja poliisivoimien johtajia. Ei hän tiennyt keitä he olivat mutta siltä he näyttivät. Katsellessaan juhlayleisöä häntä alkoi huolestuttaa tilanne yhä enemmän. Hän kyseli mielessään, mitä näille ihmisille pitäisi sanoa. Lauri pyöritteli aihetta taloudellinen linjaus ajatuksissaan yhtä neuvottomana kuin edellisenä iltana. Silloin hän oli pystynyt turhautuneena painumaan vuoteeseensa ja tämä koko asian, mutta nyt sitä ei voinut enää paeta. Puhen pitämisen aika oli edessä. Hän rukoili kuumeisesti. Mitä sinä Jumala haluat minun näille ihmisille puhuvan? Silloin Laurin mieleen tuli eräs kirja, jonka hän oli saanut erältä uskovaiselta naiselta muutama vuotta aikaisemmin. Kirjan sisäsivulle oli kirjoitettuna teksti, jossa kirjan lahjoittaja kertoi uskovansa, että Laurin elämässä tulee hetki, jolloin hän tarvitsee tämän kirjan sanoa. Lauri oli lukenut tuon kirjan pintapuolisesti, vaikka oli pitänytkin naisen ajatuksia täysin järjettöminä. Hän oli varma, ettei hän sitä koskaan tarvitsisi. Kirja kertoi Suomen presidentistä Kyösti-Kalliosta ja niistä kohtalon vuosista, jolloin Suomi oli suuren Neuvostoliiton puristuksessa. Neuvostoliitto oli tuolloin sotilaallisesti täysin ylivoimainen, eikä Suomella ollut inhimillisesti suuriakaan mahdollisuuksia selvitä itsenäisenä. Siinä toivottomalta tuntuneessa tilanteessa presidentti Kösti Kallio pyysi radion kautta Suomen kansaa rukoilemaan isänmaansa puolesta. Lauri muisti vielä Kösti Kallion siteerauksen raamatusta. Vanhurskaus kansan korottaa mutta synti on kansakuntien häpeä. Kyösti Kallio totesi tuolloin, että Suomen kansa on muistanut aina vaikeuksien hetkellä ikiaikojen Jumalaa. Nyt tuon kirjan sanomaa tarvittiin. Lauri rakensi nopeasti mielessään puheensa rungon raten presidentti Kyösti Kalliota ja hänen puhettaan Suomen kansalle. Tekste ei ollut aikaa kirjoittaa paperille, mutta ei sitä tarvinnutkaan. Laurilla oli hyvä muisti. Rouva Kimjong suk alkoi lopetella puhettaan. Yleisö taputti raikuvasti hänelle rouvan kävelessä pois puhuja korokkeelta. Aploodien viimein loputtua oli tullut Laurin aika nousta puhuja lavalle. Televisiokamerat seurasivat hänen kulkuon lavan poikki sen toisessa reunassa olevalle korokkeelle. Jussi asteli hänen perässään, Lauri astui mikrofonin ääreen ilman paperia ja aloitti puheensa. Arvoisat juhlavieraat, haluan kiittää Pohjois-Korean johtoa ja koko kansaa siitä, että olemme saaneet kutsuntulla vierailulle tänne Pohjois-Koreaan. Haluan kiittää myös Rovakimion sukia näistä kauniista sanoista, joita saimme äsken kuulla. Jussi tulkkasi sujuvasti joka sanan vaikka puhetta ei oltukaan annettu etukäteen paperilla. Suomen kansa oli kerran hyvin vaikeassa tilanteessa, jouduttuaan sotaan suurta neuvostoliittoa vastaan, Lauri jatkoi. Silloin Suomen presidenttinä oli kyösti kallio. Kun näytti jo siltä, että mitään toivoa ei ollut, Suomen tasavallan presidentti pyysi kansaa radion kautta rukoilemaan isänmaansa puolesta. Suomen kansa kuuli tuon kehotuksen ja ryhtyi rukoilemaan Jumalalta apua. Jumala kuuli tuon rukouksen ja Suomi sai säilyttää itsenäisyyden. Jumala siunasi Suomea myös taloudellisesti ja antoi meille taloudellisen kasvun. Tänä päivänä Suomi on hyvinvoinnissa maailman 20 johtavan valtion joukossa. Vaikka Pohjois-Korean tilanne on tänä päivänä hyvin vaikea, Jumala voi auttaa maatanne. Jos Pohjois-Korean kansa ja Pohjois-Korean päättäjät pyytävät apua Jumalalta, hän auttaa teitä. Niin kuin Suomi sai avun Jumalalta kerran, niin myös Pohjois-Korean kansa saa kokea, että Jumala antaa avun ja myös hyvinvoinnin maallenne, kun käännytte hänen puoleensa. Lopuksi alun toivottaa Jumalan siunausta koko Pohjois-Korealle, sen johdolle ja myös kaikille teille läsnä olioille. Laurin puhe oli päättynyt. Hetken oli aivan hiljaista ja sitten sali repesi raikuviin aplodeihin. Kaikki nousivat seisomaan. Lauri katseli haltioituneen näköistä yleisöä edessään häkeltyneenä. He eivät tehneet elettäkään lopettaakseen taputtamisen. Lauri ei ollut koskaan saanut sellaisia ablodeja. Hän oli esittänyt juuri Pohjois-Korean oman taloudellisen linjauksensa. Se oli ollut varmasti hieman erilainen kuin mitä he olivat odottaneet. Mutta se oli kaikessa yksinkertaisuudessaan juuri sitä, mitä hän halusi sanoa. Vaikka puhe oli tuossa salissa ennen kuulumaton, he ottivat hänen radikaalin sanomansa lämmöllä vastaan. Lauri nyökytteli päätään kiitokseksi yleisölle aplodien yhä jatkuessa ja asteli paikalle. Sali hiljeni vähitellen Laurin istuuduttua. Hän katseli lavalta yleisöä ja mietti mielessään, mitä tuo valtaisen suosion osoitus mahtoi tarkoittaa. Taputtivatko he vain pelkästä kohteliaisuudesta? Vai taputtivatko he siksi, että hän oli toimittanut lapsille juuna ruokaa? Vaikutti kuitenkin aivan siltä, kuin he olisivat olleet innoissaan tuosta puheesta. Kansanedustaja Pauli Saapunki sanoi Laurille oman arvionsa puheesta, Laurin palattua paikalleen. Enpä ole parempaa taloudellista linjausta koskaan kuullut. Laurin jälkeen kansanedustaja Ia Suomi, Pohjois-Korean seuran puheenjohtaja, Pekka Leppäinen piti oman poliittisen puheensa. Pekka Leppäsen lopetettua Rova Kim jong nousi uudelleen korokkeelle kädessään suuri, valkea kirjekuori. Hän luovutti kirjekuoren Laurille ja sanoi, että kuoressa on Pohjois-Korean valtion tervehdys Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlan johdosta, Suomen presidentille Martti Ahtisaarelle. Hän ojensi kuoren Laurille ja pyysi häntä toimittamaan henkilökohtaisesti onnitteluadressin perille. Lauri vastasi Rova Sukin onnittelupuheenvuoroon lyhyesti kiittäen onnitteluista Suomen kansan puolesta ja lupasi toimittaa saamansa kirjekuoren perille tasavallan presidentille. Juhla oli ohi. Viralliset puheet oli pidetty ja yleisö alkoi poistua salista. Lauria ja hänen valtuuskuntansa ohjattiin juhlahuoneiston edessä odottaviin mersuihin. Poliisi saattuen suojaamana autokolona lähti kohti rautatieasemaa. Suomesta lähetetty junalastillinen ruokatavara oli viimein monien vaikeuksien kautta saapunut perille Pyongyangiin ja Lauri valtuuskuntineen vietiin vastaan ottamaan tavarakuljetus. Lasti oli sinetöity Suomessa ja sinettien avaaminen tuli tapahtua itse lähettäjän, Lauri Jakkilan, läsnä ollessa. Lasti oli lähtenyt liikkeelle Suomesta 20. lokakuuta. 8000 kilometrin matkalla yhdestä vaunusta oli mennyt akseli poikki ja se oli hidastanut suuresti kulkua. Pohjois-Korean puolella matka oli uudelleen pysähtynyt sähkön puutteeseen. Lasti oli niin raskas, että sähköveturin voima ei riittänyt vaunujen vetämiseen. Avuksi olisi tarvittu diiselle veturi työntämään toisesta päästä, jotta lasti olisi saatu perille Pyongyangiin. Kaikkien kommelusten jälkeen juna oli perillä ja ruokatavara valmiina jaettavaksi Pohjois-Korean lapsille. Laurin saapuessa rautatieasemalle päivä oli ehtinyt taittua jo iltaan. Tavara-asemalla ei valaistu muutamilla valonheittimillä, jotka valaisivat asemalle pysähtyneet vaunut. Muualla oli pimeää. Kauempana aseman hämärässä oli yleisöä seuraamassa tapahtumaa pieninä ryhminä. Paikalla oli myös Pohjois-Korean valtion edustajia. Lauri tarkasti vaunu, sinetit asemalla televisiokameroiden seuratessa hänen liikkeitään sitkeän uskollisesti. Tulvaministeri ja rautateiden pääjohtaja tutkivat sinettejä yhdessä Laurin kanssa. Lauri oli itse sinetöinyt ne lokakuussa Suomessa ja sinetit olivat koskemattomia. Ne murrettiin Pohjois-Korean rautateiden johtajan käskystä ja vaunut avattiin. Lauri tutki avonaisia vaunuja. Kaikki tavarat näyttivät olevan tallella. Lauri pakkasi valtuuskuntansa kanssa pienen kuorman pakettiautoon vietäväksi paikallisen lastenkodin lapsille. Laurin oli määrä määrävieraan lastenkodissa vielä samana iltana valtuuskuntineen jakamassa omakätisesti ensimmäiset avustukset pohjoiskorealaisille lapsille. Ennen lähtöä lastenkodille tavara pidettiin vielä viralliset puheet. Tulva komitean puheenjohtaja lausui kiitokset Pohjois-Korean puolesta – perille saapunista avustuserästä, ja luovutti Laurille kirjan, jossa oli viralliset todistukset lasten saapumisesta Pohjois-Koreaan. Lauri vastasi puheeseen lyhyesti omalla puhellaan Jussin tulkatessa. Virallisten seremonioiden jälkeen valtuuskunta lähti autoillaan kohti lasten kotia, missä 500 lasta odotti kärsimättömänä saapuvaa ruokaerää ja suomalaisia vieraita. Kaupunki oli pimeä Mersu kulkiessa sen läpi kohti kaupungin laidalla sijaitsevaa lasten kotia. Valtuuskunnan saapuessa perille lastenkoti oli valaistu ja ovella oli kodinjohtaja toivottamassa suomalaiset vieraansa tervetulleeksi. Keittiössä oli keitetty valmiiksi vesi, jossa Suomesta lähetetyt makaronit saatiin nopeasti tarjoiltavaksi. Pian makaroni olikin valmistaja, Lauri Ystävinen sai omakätisesti syöttää sitä lapsille. Makaroni hävisi lautasilta pienessä hetkessä nälkäisiin suihin. Lapset olivat poskisia kuten korealaiset lapset yleensä, mutta laihoista jäsenistä näki heidän eläneen vaatimattomalla ravinnolla jo pitkään. Lastenkodin henkilökunta kertoi antaneensa Osan omasta ruoastaankin lapsille vaikean puutteen aikana. Pelkkä makaronia kuivettu banaani näyttävät olevankin suurta herkkua sadoille lastenkodin lapsille. Myöhemmin kerrottiin, että Laurin vierailun myötä kodista tuli Pohjois-Korean suosituin lastenkoti. Kaikki lapset halusivat tulla sinne, koska siellä oli makaronia ja kuivattua banaania. Ruokaa varastoitiin useiden kuukausien tarpeeseen lasten kodin varastotiloihin. Lapset eivät yhtään ujostelleet ulkomaisia vieraita, jotka puhuivat kummallista vierasta kieltä. He pyörivät suomalaisten viereiden ympärille ja pyrkivät innolla syliin. He olivat aivan samanlaisia kuin lapset kaikkialla muuallakin, leikkisiä, hellyiden kipeitä ja puutteistaan huolimatta iloisia. He olivat myös puhtaita ja hyvin puettuja. Lauri piteli pieniä poikia ja tyttöjä polvellaan ja työnsi lusikalla makaronia avonaisiin suihin. Kun vatsat olivat viimein täynnä, lapset esittivät vierailleen koreankielisiä lasten lauluja, he osasivat myös nuorista iestään huolimatta soittaa. Yksi viisivuotias tyttö soitti pianoa sellaisella taidolla, että Laurin oli vaikea uskoa. Kuulemaansa. Lapset oli opetettu pienestä pitäen laulamaan ja soittamaan ja sen huomasi kaikesta. He nauttivat saadessaan esiintyä ulkomaisille vierailleen. Musiikki ja taide näytti olevan arvostettua kaikkialla pohjoiskorealaisessa yhteiskunnassa. Lauri kuunteli ja katseli iloisia lapsia edessään ja taputti heidän riemulliselle esiintymiselleen. Lapsia kuunnellessaan hän iloitsi entistä enemmän siitä, että oli saanut tuoda ruokaa juuri heille ja avun siihen suuren puutteeseen, missä nuo pienet viattomat ihmiset olivat jo pitkään eläneet. Nyt heidän vatsansa olivat täynnä. Niin täytyy olla joka päivä. Lauri oli päättänyt, että pohjois apu ei saa päättyä yhteen junalastilliseen. Hän haluaa tehdä kaikkensa, että nämä lapset eivät enää koskaan näe nälkää. Vierailu lasten kodissa kesti pari tuntia. Oli jo ilta ja lasten piti päästä nukkumaan. Lauri hyvästi lapset ja kodin henkilökunnan. Lastenkodin johto kiitteli vielä portilla saamastaan avusta. Lauri siirtyi valtuuskuntinen pihalla odottaviin versuihin ja lähti kohti korjohotellia. Viimeisen vierailupäivän ohjelma oli loppuun suoritettu. Pimeä Pyongyang oli painumassa levolle, auto saattuen kiitessä läpi hiljaisen kaupungin. Se oli täysin tietämätön kaikesta siitä, mitä elävä Jumala oli sen keskellä kuluneen päivän aikana tehnyt. Kaupungin asukkaille tuo perjantai oli ollut aivan tavallinen arkipäivä. He eivät tienneet, että kaupungin sydämessä Valtion juhlasalissa oli suomalainen evankelista pitänyt herätyspuheen joukolle maan tärkeitä johtajia ja tuonut lyhyen, yksinkertaisen sanoman elävän Jumalan sydämeltä. Vain taivaan kirkkaudessa tiedettiin täysin, mikä merkitys sillä kaikella oli ollut. Lauri tiesi itse vain sen, että hän oli jälleen kulkenut kirjaimellisesti. Jumalan ennalta valmistamissa teoissa ja saanut toteuttaa sen, mitä Jumala oli hänen tehtäväkseen jo kauan sitten suunnitellut. Siitä kaikesta kuului kiitos ja kunnia yksin hänelle. Lauri miettiessä kuluneen päivän tapahtumia Mersun takapenkillä, hän ei voinut muuta kuin kiittää Jumalaa. Hän tiesi, että ensimmäinen tehtävä Pohjois-Koreassa alkoi olla loppuun suoritettu. Poliisiauton perävalot kiemurtelivat autokolonnan edellä, sen suunnistaessa läpi pimeän kaupungin. Lauri katseli punaisia valoja pimeydessä. Koko Pohjois-Korean vierailun nuo viranomaiset olivat vastanneet heidän turvallisuudestaan ja huolehtineet siitä, että mitään pahaa ei heille pääse tapahtumaan. He olivat tehneet työnsä hyvin. Todellisuudessa Lauri oli koko viikon ollut kuitenkin vielä varmemmissa käsissä. Vain hän itse tiesi, miten täydellinen oli ollut jälleen se huolenpito, jota häntä kohtaan oli osoitettu ylhäältä. Kyllä sinä Jumala olet ihmeellinen, sanoi Lauri mielessään poliisiauton kartaessa heidän edellään korjohotelin pihaa. Oli aika levätä hetki hotellihuoneessa ja kokoontua sen jälkeen päivän päätteeksi illalliselle suomalaisen valtuuskunnan kanssa. Lauri tunsi olonsa raukeaksi ikimuistettavan viikon tuoman stressin lauetessa. Vaikka Lauri olikin elänyt läpi viikon tapahtumat luonteensa mukaisesti rennosti turhia pingottamatta, ne olivat hänelle uusia ja outoja tilanteita. Edustustehtävät tällä tasolla eivät olleet kuuluneet aikaisemmin hänen arkipäiväänsä. Lauri nautti illallisen yhdessä kansanedustajavaltuuskuntansa ja tulkkinsa kanssa hotellin ravintolassa hieman vaitonaisena. Välillä pohdittiin yhdessä päivän tapahtumia ja kuunneltiin itse kunkin kokemuksia ja näkemyksiä. Kaikkien mielestä Lauri oli selvinnyt valtuuskunnan komentajan roolista kiitettävällä tavalla – ja ulkopuolisen silmin katsottuna sopeutunut osansa loistavasti. Oli se rohkea puhe, totesi joku Lauden spontaanista puheesta itsenäisyysjuhlassa. Miltä se sinusta toimi tuntui, kun joudut kulkemaan kaikkialla minun jäljessäni, kysyi Lauri, toimi kankaaniemeltä. Kotimaassa järjestys on aivan toinen. Kun Jumala on sinut siihen ensimmäiseksi asettanut, niin Silloin pitää kulkea perässä, vastasi toimi. Hän tiesi hyvin, että Lauri ei ollut itse paikkansa valinnut. Hänet oli siihen osaan muualta määrättä. Kaikki valtuuskunnan jäsenet varmasti ymmärsivät sen ja siksi Laurin jäljessä kulkeminen ei tuottanut kenellekään ongelmia. Sen ilon he mielellään hänelle soivat. Illallisen nautittuaan valtuuskunta rentoutuu vielä hotellin saunaosastolla ja... Siirtyi sieltä omiin huoneisiinsa lepäämään. Lauria ei tarvinnut kahdesti kehotella nukkumaan. Hän kaatui vuoteeseen heti huoneeseensa päästöään. Joulukuinen lauantai-aamu valkeni kuulakkaana Pyongyangissa. Lämpötila lähenteli nollaa ja ilma oli tyyni. Muutama pilven hattara purjehti sinisellä taivaalla kaupungin yllä. Laurin katselessa kaunista maisemaa viimeisen kerran hotellihuoneensa ikkunasta. Enää tuo kaupunki ei ollut hänelle outoja vieras. Muutamassa päivässä hän oli nähnyt paljon Pyongyangia ja sen historiaa. Hän oli päässyt sisälle jollain tavalla pohjoiskorealaisen ihmisen todellisuuteen. Asiat, joita hän oli kohdannut nähtävyyksien äärellä yhtä lailla kuin maaseudun katoalueilla, tai lastenkodin puutteessa, olivat sitä arkea, jonka kanssa tavallinen pohjoiskorealainen oli elänyt elämäänsä jo pitkään. pohjois ihmiset ja heidän ongelmansa olivat tulleet hänelle tuon viikon aikana läheisiksi. Nyt hän tunsi lievää kaihoa joutuessaan jättämään Pyongyangin ja sen asukkaat. Sisimmässään hän kuitenkin tiesi, että hän tulisi vielä palaamaan takaisin, ehkä useampiakin kertoja. Tämä kaikki, mitä hän oli kokenut, saattoi olla vasta alpua siinä työssä, mikä häntä pohjois odotti. Ovelle koputettiin. Huonepalvelija palautti kengät kiiloitettuina ja housut ja paidat prässättyinä viimeisen kerran suomalaisen valtuuskunnan komenteen huoneeseen. Lauri kiitti palvelijaa sydämellisesti kaikesta huolenpidosta, mitä hän oli saanut kokea menneen viikon aikana. Ikävä kyllä, yhteistä kieltä ei löytynyt syvällisempään keskusteluun. Lauri pakkasi matkatavansa laukkuunsa ja lähti hotellin ravintolaan aamiaiselle. Viimeinen aamupala hotellin ravintolassa nautittiin pienessä kiireessä, sillä Lentopjongjangista Pekingiin lähti jo kymmeneltä aamulla ja kentälle piti ehtiä hyvissä ajoin etukäteen lähtöselvityksiin. Valtion Mersut olivat hotellin edessä odottamassa suomalaista valtuuskuntaa, Laurin kiirehtiessä noutamaan vielä matkatavaroitaan hotellihuoneesta. Mersukulon lähti hotellilta kahdeksan maissa kohti lentokenttää. Pyongyangin keskusta kylpi alku talven nousevassa aamuauringossa. Autojen suunnatessa kohti kaupungin lailla sijaitsevaa kenttää. Rouva Kim Jong-suk oli kentällä vastassa suomalaisia vieraitaan. Viikon aikana he olivat tulleet Laurin kanssa hyviksi tutuiksi. Koko viikon Rouva Suk oli ollut tarkka siitä, että valtuuskunnan komenteja kulki hänen rinnallaan, istui aterioilla hänen vierellään ja matkusti samassa autossa hänen kanssaan. Siitä ympärillä liikkuva yleisö sekä televisiokatsojat vastaanottimeensa ääressä tiesivät, kuka oli valtuuskunnan komentaja ja tapahtumien päähenkilö. Aika oli vietetty viikon kuluessa paljon yhdessä, ja rouva Kim Jong suk tuntui Laurista jo vanhalta ystävältä. Hän oli iloinen, että sai vielä kentällä tavata rouvan ja lausua viimeiset kiitokset kaikesta kokemastaan. Lauria hänen valtuuskuntansa ohjattiin ohi virallisten lähtöselvitysten ja tullimuodollisuuksien. Lentoaseman pikku bussi kuljetti heidät kentällä odottavan koneen eteen. Siellä rouva Kimioksen piti lyhyen puheen, jossa hän kiitti valtuuskuntaa siitä, että he olivat tulleet vierailulle Pohjois-Koreaan ja toivotti heidät uudelleen tervetulleeksi maahan. Lauri kiitti puolestaan rouvaa vielä kerran kutsusta tulla vierailulle ja kaikista osakseen saamastaan lämpimästä vastaanotosta ja ylöspidosta. Lopuksi hän hyvästeli vielä Jussin, joka oli selviytynyt hyvin tulkin tehtävästään. Televisiokamerat seurasivat Laurin askelia hänen noustessaan portaita lentokoneeseen. Vielä ovella hän pysähtyi valtiomeisten tavoin ja Vilkutti jäähyväisiksi Rova Kim jong ja koko Pohjois-Korean kansalle, joka tulisi seuraamaan valtuuskunnan lähtöä illalla televisiouutisissa. Sitten hän astui Pohjois-Korean lentoyhtiön koneeseen ja katosi näyttämöltä. Samalla katosi komenteja Lauri Jakkila. Komentajan virka jäi Pyongyangin lentokentälle. Koneen noustessa ilmaan Pohjois-Korean maaperältä, Lauri oli jälleen pelkkä evankelista Lauri, Lauri katseli lentokoneen ikkunasta allaan avautuvaa pohjoiskorealaista maisemaa. Kone lensi vielä Pohjois-Korean ilmatilassa, mutta lähestyi nopeasti Kiinan rajaa. Hänen mielensä palautui hetket viikkoa aikaisemmin, jolloin hän oli lentämässä kohti Pyongyangia. Silloin koko Pohjois-Korea oli ollut hänelle vielä tuntematon suuri kysymysmerkki. Hänellä ei ollut aavistustakaan, mihin häntä oltiin viemässä. Silloin hän oli pohtinut vain kuumeisesti, mitä mahtoi merkitä Jumalan ilmoittamat sanat, valtiollinen vastaanotto. Lauria hymyilytti hänen miettiessään noiden sanojen sisältöjä nyt. Sitä se oli ollut koko viikko. Onneksi mukana oli muutama kansan edustaja, muuten ei kukaan uskoisi tarinaani kun kerron siitä kotiin päästyäni, niin ajatteli Lauri. Nyt on pakko uskoa, kun mukana oli vielä MTVn kamera ikuistamassa tapahtumia. Lento Pekingin kesti pari tuntia. Se aika kului nopeasti Lauri nauttiessa pientä välipalaa ja seurustellessa kansanedustajien kanssa. Lauri huomasi lentomatkan olevan ohi lentoemänän kehoittaessa kiinnittämään turvavyöt. Matkustajat toivotettiin tervetulleeksi Pekingiin, koneen rullatessa pitkin kiitorataa. Kentällä suomalaisia oli vastassa Kiinan Suomen suurlähetystön auto, joka kuljetti heidät hotellille ja sieltä Suomen Pekingin suurlähetystöä. Suurlähetystössä oltiin hyvin kiinnostuneita matkan tapahtumista ja sen hetkisestä tilanteesta Pohjois-Koreassa. Suomen-Kiinan suurlähettiläs Pasi Rutanen oli joutunut lähtemään matkoille ja oli pyytänyt välittämään pohoittelut poissaolonsa johdosta. Suurlähetystössä oli sauna lämmitettynä valmiiksi Laurin saapuessa ystävineen sinne. Suurlähetystö tarjosi heille saunan ja päivällisen, joka nautittiin yhdessä lähetystön henkilökunnan kanssa. Lauria kansan kansanedustajat kertoivat juurta matkan yksityiskohdista ja Pohjois-Korean ruokapulasta. Kaikki olivat kiinnostuneita puutteen vakavuudesta, sillä maailmalla liikkui monenlaisia uutisia Pohjois-Koreassa olevasta nälän Lauri valtuuskuntinen kertoi oman näkemyksensä tilanteesta kuluneen viikon kokemustensa pohjalta. Seuraavan yön ja sunnuntain valtuuskunta vietti Pekingissä tutustuen kaupunkiin ja tehden ostoksia keskustan Silkkitorilla. Lauri hankki muutaman halvan silkkipaidan ja silkkikravatin sekä tuliaisia vaimolleen. Lento Suomen lähti Pekingistä aikaisin maanantai-aamuna. Lauri torkkui omissa ajatuksissaan. Tuntui hyvältä olla taas matkalla kotiin. Elämä jatkuisi jälleen normaalina ilman jatkuvaa protokollaa ja ympärillä pyöriviä kameroita. Hän mietti, miten hän antaisi pian tuliaisensa nuorelle vaimolleen, rojattaisi sänkyyn lepäämään ja kertoisi juurta jaksain Minnalle ihmeellisen matkansa yksityiskohtia myötä. Luku 11. Lauri asteli läpi tullimuodollisuuksien nuutuneena ja omissa ajatuksissaan. Lentokone oli viimein laskeutunut kotoisaan Suomeen ja lentopekingistä helsinki vantaan lentokentälle oli ohi. Mielenkiintoinen mutta rassittava kauko-idän matka oli takana päin. Jäljellä olivat vain papuoliset tullimuodollisuudet ja ajo lentokentältä kotiovelle. Saatuan matkalaukkunsa hihnalta, Lauri kulki kansan edustajien kanssa kohti ulkoovea. Yhtäkkiä hänen ympärillään välähtelivät jälleen salamavalot.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 Pikkuasiasta ei ole kysymys, kun kommunistisen Pohjois-Korean parlamentin johto ottaa kätensä raamatu. Sen raamaton sai antaa suomalainen Lauri Jakkila, jonka viemisiin kuului myös kahdeksan junavaunullista ruokaa. Mutta mikä mies tämä Jakkila on? Olen entinen urheilija ja josta tuli juoppo. Olin 20 vuotta alkoholisti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 eikä ota siksi asian poliittista kantaa. Joka tapauksessa Pohjois-Koreaa ovat koetelleet monet peräkkäiset luonnonkatastrofit. Suuroperaationsa jälkeen Lauri Jakkila ei ole jäänyt istumaan kädet ristissä. Hänellä on jo valmiina 500 tonnin lannoiteerä operaation valmisteilla. Tavaraa on kaksi kertaa enemmän kuin ruokajunassa.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 Kun Lauri Akkila, entinen juoppo, nykyinen herran asiamies, kiiti mustassa limusiinissa Pohjois-Korean vallanpitäjien kanssa Pyongyangin lentokentän tietä poliisipillien soidessa, hänelle tuli äkkiä hassutunne. Ääni oli aivan sama kuin kymmenen vuotta sitten, kun poliisi tuli häätämään häntä Hakaniemen torilta pois haisemasta ja musta Maija pani pillit soima.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 Heidän seistissään kumpareilla laajan aukean reunalla. Maa tuoksui mullalle ja toi Laurin mieleen elävästi varhaiset kevätpäivät taivalkosken pelloilla, kun maanviljelijät aloittivat kevätkylvöjään. Aurinko pilkisteli taivaalta ja lämmitti heidän kasvojaan. Aika oli taittumassa nopeasti kohti kesää myös täällä maapallon toisella puolella Pohjois-Koreassa. Talven kylmyys oli väistynyt ja edessä oli kauan kaivattu kesä. Panmun jomin kaunista maalaismaisemaa halkoivat piikkilangat, kuten kotikontujen laidun maita Suomessa. Niitä ei ollut vain rakennettu lehmille, vaan ihmisille. Sähköistetyt piikkilangat erottivat korealaiset perheet toisistaan ja Jakoivat toisilleen vihollisiksi muuttuneet korealaiset kahteen leiriin. Piikki Lanka jakoi yhden kansan ja yhden valtion kahtia pohjoiseen ja etelään. Toimittajat Hannu Teider ja Pekka Niiranen katselivat tätä maailman uutisotsikoissa usein näkyvää aluetta Laurin ja Minnan rinnalla kiinnostuneina. Tällä rajalla eivät linnut laulaneet. Tai jos lauloivat, niiden laulua ei kukaan kuullut. Viha ja pelko olivat tukahduttaneet alleen linnun laulu. Siellä lauloivat massiiviset megafonit, jotka suoltivat propagandaa rajan yli yhteen ääneen molemmilta suunnilta, niin suurilla tehoilla kuin vain ihmisen keksimä tekniikka salli. Kovaääniset ääniset töröttivät maisemassa useiden metrin korkuisina hirviöinä ja huusivat niin kovaa, että maa tärisi. Huutoon vastasivat rajan toisella puolella olevat kaijuttimet pyytämättä puheenvuoroa yhtä aikaa ja tauotta tunnista toiseen. Molemmilla puolella rajaa riitti sanottavaa loputtomiin. Näin oli ollut jo vuosikausia. Lauria minä katselivat erilaisten konfliktien vuoksi kuuluisaksi tullutta rajavyöhykettä ja kuuntelivat meteliä. Heidät valtasi epätodellinen olo, voiko tällaistakin olla olemassa. Laurista tuntui hetken, kuin hän olisi seissyt hiekka laatikolla ihmettelemässä, kun naapurin pojat heittelevät leikki hiekkaa toistensa silmille. Kylläpä on hirvittävät mylytoosat. Tämä on sitä maailman politiikkaa, mietti Lauri puoli ääneen. Keskelle rajaa oli rakennettu pieniä parakkeja. Toinen osa parakkia oli Pohjois-Korean puolella, toinen etelä -Korea. Kun Lauria Minna vietiin parakkiin, toiselle puolelle ikkunan taakse ilmestyi uteliaita silmäpareja ja kameroita, jotka kuvasivat jokaisen vierailijan vihollisen puolelta. Lauri arveli, että heti vierailun jälkeen etelän puolella alkoi vimmattu tutkimus siitä, keitä olivat nuo ulkomaalaiset, jotka olivat tulleet rajavyöhykkeelle. Parakki oli molempien valtioiden käytettävissä aina tarvittaessa. Maatto olivat sopineet, että ne ilmoittavat etukäteen parakin tarpeesta ja silloin toinen osapuoli poistuu ajoissa tieltä. Parakeissa oli korjaan jaossa perheen perheenjäsenten joskus mahdollista tavata poikkeusluvalla, toisensa niin sanotulla ei kenenkään maalla. Lauri ihmetteli sotilaiden uteliaita silmäpareja ikkunan takana ja kameroita, jotka räpsivät muutamasta mitättömästä suomalaisesta turistista kuvia. Taas häntä kuvattiin. Nyt sotilaat olivat kiinnostuneita hänestä, ikään kuin hän olisi ollut jonkun suuren vihollisvallan armeijan päällikkö. Jännitysmaiden välillä vaikutti molemmilla puolilla rajaa. pohjois oli edelleen varustettuna kolmen miljoonan sotilaan armeija pahimman varalla. Laurin vierailua raja-asemalla johti Pohjois-Korean armeijan sotilaspukuun sonnustautunut ja monilla arvomerkeillä varustettu majuri Kim Sung-Chun. Laurille kerrottiin yksityiskohtaisesti pohjois korealaisten näkemyksiä maiden välisistä ongelmista ja ristiriidoista. Heille oli tärkeää, että lännestä saapuvat vieraat saavat kuulla myös toisen osapuolen Pohjois-Korean mielipiteen asioista. Heidän mielestään uutisointi lännessä perustui aivan liikaa vain eteläpuolen näkemyksiin. Luulen, että Etelä-Koreassa on paljon tuhoaseita. Tilanne on sen vuoksi jännittävä, sanoi Majuri. Kim Il Sungin suuri toivo oli, että Koreat yhdistyvät. Toivon, että näin tapahtuu, mutta sitä ennen on vieraiden joukkojen poistuttava Korean niemimaalta. Parakilta matka jatkui rajan pinnassa toiselle puolelle, missä rajavyöhyke oli useiden kilometrien levyinä. Täällä Pohjois-Korean rajavyöhykkeellä työskentelevät talonpojat, mutta Etelä-Koreassa rajavyöhyke on sotilasaluetta, kerrottiin Laurille. Kaunis kumpuileva maalaismaisema tuntui elävän siellä omaa rauhansa kaukana kova äänesten repivästä metelistä missään ei näkynyt eteläkorealaisia rajavartioita. Linnut lauloivat ja leutokevättuuli puhalteli lämpimästi heitellen välillä hiuksia Minnan silmillä. Lauri ja Minna kulkevat toimittajien kanssa kummuilla pohjois isäntien saattamana. Pohjois-Korean armeijan majuri vei heidät kaukoputkin luo, joka oli suunnattu kohti etelä -Korea. Kauri sai katsella kaukoputkella kauas etelää. Kaukoputkessa näkyi muuri. Se oli kilometrien päässä kummusta, jolla he seisoivat. Pohjois-Korealainen Majuri halusi esitellä muurin läntisille vierailleen osoittaakseen, että Etelä-Korean väitteet siitä, että maiden välille ei ole rakennettu muuria, he eivät pitäneet paikkaansa. Lauri näki kyllä muurin, mutta tähän maailmanpolitiikan ja eri ideologioiden mutkikkaaseen maailmaan hän ei halunnut sekaantua. Hän vain toivoi sisimmässään, että vielä kerran muurit ja piikkilangat voitaisiin maiden väliltä purkaa ja kauan toisistaan erossa olleet sukulaiset saisivat löytää jälleen toisensa. Matka Pyongyangista rajavyöhykkeelle oli yli 200 kilometriä. Päivä oli taittunut jo iltaan Laurin ja Minnan palatessa Pekka Niirasen ja Hannu Teiderin kanssa takaisin pääkaupunkiin. Samaan aikaan Leo Louhivaara ja Lasse Heikkilä suorittivat omaa tehtävänsä Pyongyangin laulufestivaaleilla. Heillä oli esiintyminen joka ilta koko vierailun ajan. Leo Louhivaara oli ensimmäisiä hengellistä musiikkia esittäviä taiteilijoita kymmeniin tuossa ateismiin sitoutuneessa maassa. Uusia avautumisen merkkejä oli pohjois nähtävissä. Laurin valtuuskunta ja suomalaiset taiteilijat ehtivät tavata vain muutaman kerran Pyongyangissa vierailun aikana. Molemmille oli varattuna omat ohjelmansa. Laurin valtuuskunta sai vierailun aikana tutustua myös aiemman suunnitelman mukaisesti sotamuseaan. Se oli valtava rakennus Pyongyangin laidalla. Sinne oli koottu kaikki Yhdysvalloilta Korean sodassa saatu sotasaalissa. Sitä näytettiin kansalaisille ja ulkolaisille vieraille todistuksena maan saavuttamasta sotilaallisesta menestyksestä noina historian vuosina. Rakennuksessa oli panssarivaunuja, lentokoneita, sukellusveneitä ja kaikkea mahdollista aseistusta kasapäin. Valtion edustajat esittelivät mielellään valtavaa asekokoelmaa ja kertoivat seikkaperäisesti omia näkemyksiään vuonna 1950 53 käydystä Korean sodasta. Lauri ja Minna katselivat nopeasti ystävineen museon kokoelmat läpi. Rakennus oli niin valtava, että perusteellisempaan tutustumiseen ei ollut aikaa. Lauri sai vierailla uudelleen myös lasten kodissa, jonne hän oli toimittanut henkilökohtaisesti ensimmäisen avustuserän joulukuussa maahan toimittamastaan ruoka-avusta. He tapasivat lasten kodissa samaa hoitohenkilökuntaa ja samoja lapsia kuin edellisellä kerralla. Heille esiteltiin kotia tällä kertaa enemmän, sillä ensimmäisellä kerralla Lauri oli vieraillut lasten kodissa myöhään illalla, kun oli pilkko pimeää. Lasten koti osoittautui valtavaksi kompleksiksi. Siellä oli suuri halli, jossa kulki jopa pienoisrautatie. Lapset matkustivat sähköllä kulkevassa junassa ja heillä oli omat kuljettajat ja konduktöörit. Halli oli täynnä monenlaisia laitteita, joilla lapset leikkivät. Lastenkodin johtaja kertoi suomalaiselle valtuuskunnalle, että lastenkodista oli tullut kaupungin suosituin lastenkoti, kun uutinen Laurin tuomasta kuivatusta banaanista ja riisistä oli levinnyt kaupungilla. Tässä lastenkodissa ei lasten tarvinnut kärsiä nälkää. Ruokaa oli edelleen varastossa paljon. Valtion televisio seurasi jälleen Laurin liikkeitä eri puolilla maata. Televisio haastatteli Lauria useaan otteeseen vierailun aikana. Myös lasten kodissa TV-kamerat kuvasivat Laurin vierailun. Kun Lauri osallistui Pyongyangin laulufestivaaliin, palon heittäjät poimivat hänet heti yleisön joukosta ja televisio kuvasi hänen osallistumisensa. Hänen kulkeessaan maaseudulla kaikki tunsivat hänet Lauri-Jakkilaksi. Hänestä oli tullut Pohjois-Koreassa monin verron kuuluisampi kuin kotimassaan Suomessa. Laurille avautui uusi tärkeä kontakti Pohjois-Korean uippujohtoon, hänen tavatessaan ensimmäisen kerran maan kulttuuriministerin Munja Kolin. Ministeri tarvisi Laurille ja hänen valtuuskunnalleen lounaa. Hän kiitti lounaalla Lauria siitä työstä, mitä hän on tehnyt Korean kansan hyväksi. Hän kertoi, että työstä on raportoitu myös Pohjois-Korean tulevalle johtajalle Kim Jong-ilille. Ja hän on pyytänyt välittämään puolestaan kiitoksensa Lauri-Jakkilalle. Paikalla oli myös hallituksen protokollapäällikkö. Ri -guil, sekä muita valtion virkamiehiä. Heidän kanssaan käytiin keskusteluja maan ruokatilanteesta ja niistä tarpeista, joita maalla oli. Lauri sopi lounalla uusista projekteista Pohjois-Koreaan, suomalaisten maanviljelijöiden tutustumisvierailusta Pohjois-Korean osuuskunta toimintaan sekä lannoitteiden toimittamisesta maalle. Lannoitteiden tarve maassa oli huutavaa ja kulttuuriministeri kyseli tarkemmin, millaisia lannoitteita erilaisiin maatyyppeihin pitäisi levittää. Laurilla ei ollut aavistustakaan asiasta. Hän rukoili Jumalalta apua. Kun olet Jumala minut tänne asti tuonut, niin kerro nyt vastaus tähänkin kysymykseen. Hänen sydämelleen nousi muutamia lannoitukseen liittyviä yksityiskohtia jotka hän toi rohkeasti julki. Niiden perusteella tehtiin päätös lannoitetilauksesta. Laurin mainitsemat lannoitekoostumukset löytyivät Kiinasta, ja ensimmäinen Viadolo Roosan toimittama lannoiteerä oli pian pohjois käytössä. Lauri luovutti lounalla kulttuuriministeri Muntsia Kohille lahjaksi raamaton. Kulttuuriministeri kiitti lahjasta ja antoi sen protokollapäällikön huostaan, joka ryhtyi heti lukemaan sitä. Lauri kävi kulttuuriministerin kanssa myös lyhyen kahdenkeskisen neuvottelun, jossa oli läsnä vain hänen vaimonsa Minna, tulkki Jussi, sekä protokollapäällikkö Ri song -Muil. Neuvotteluissa sovittiin Laurin tulevista uusista vierailuista maassa sekä pikaisesta tapaamisesta maan pääministerin kanssa. Kulttuuriministeri lupasi Laurille, että hänet päästetään seuraavalla Korean matkalla ensimmäisenä ulkolaisena vierailijana tutustumaan niihin alueisiin, joilla on kaikkein suurin hätä ja ruokapula. Lauri tullaan kuljettamaan koko kriisialueen läpi armeijan helikopterilla. Samalla matkalla hän saa tutustua myös Valtion huvilaan, joka sijaitsee vuoristossa 2000 metrin korkeudessa. Lauri esitti kahden keskisissä neuvotteluissa myös toivomuksen saada tuoda maahan erä koreankielisiä raamattuja. Siihen pyyntöön ei kulttuuriministeri vastannut kieltävästi eikä myöntävästi. Laurin annettiin kuitenkin ymmärtää, että he arvostavat hänen tapansa toimia avoimesti eikä jakamalla salaa raamattuja. He olivat iloisia, että hän oli uskaltanut lahjoittaa raamattuja jopa maan huippujohdolle pelkäämättä seurauksia. Kulttuuriministeri kertoi, että Pohjois-Korea täyttää pian 50 vuotta, ja maassa ollaan järjestämässä suuria juhlallisuuksia. Hän kutsui Laurin vieraaksi tuleville itsenäisyysjuhlille. Hän esitti myös kutsun illallislounalle, joka järjestetään eri valtioiden johtajille ja edustajille 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Laurin mukana Pohjois-Korean kulttuuriministeriä tapaamassa olivat myös suomalaiset toimittajat Pekka Niiranen ja Annu Teider. Suomen television uutistoimittaja Pekka Niiranen. Oli ihmetellyt pohjois poikkeuksellisen kunnioittavaa suhtautumista Lauri Jakkilaan heidän saapuessaan maahan. Kun hän sai tilaisuuden, hän kysäisi kulttuuriministeri Muntsia Kohilta asiasta suoraan. Kulttuuriministeri vastasi toimittajan Niiraselle. Lauri Jakkila tulee saamaan pohjois aina ministeritason vastaanoton saapuessaan maahan. Lauri Akkila palasi vaimonsa Minnan ja suomalaisten toimittajien kanssa kotiin, toiselta Pohjois-Korean matkaltaan 26.4.1998. Tuskin kukaan noteerasi asiaa. Hänen uusi vierailunsa Pohjois-Koreassa ei ollut enää uutinen. Vielä muutamia vuosia sitten ahtaassa, Roskalaatikossa kyhjyttävästä puliukosta oli tullut vaikuttaja, jonka rooliin kuului esiintyminen julkisuudessa, suurten humanitaaristen avustusprojektien johtaminen ja jopa toimiminen maailmanpolitiikan näyttämällä. Hänen kasvonsa olivat näkyneet uutislähetyksissä ympäri maailmaa, eikä uusissa suunnitelmissa suuren lannoiteerän toimittamisesta junilla. Tai laivalla hänen aiseen pohjois pohjoiskorean ollut enää mitään uutta. Lauri jakkilasta oli tullut käsite, johon yhdistettiin itsestään selvyytenä suuria hankkeita. Nuo itsestään selvyydet eivät ole myyviä uutisia. Vaikka asenteet suomalaista kansan lauri jakkilaa kohtaan olivat muuttuneet nopeasti sekä tiedotusvälineissä että yleisön mielessä, hän oli edelleen vain tavallinen kansanmies, jolle pienet arkiset asiat olivat yhtä vaikeita selvittää kuin kenelle tahansa kuolevaiselle. Ilman Jumalan käsittämättömiä ihmeitä ei Lauri-Jakkila tulisi toimittamaan koskaan Pohjois-Koreaan edes yhtä säkillistä lannoitetta. Hänellä ei ollut punaisen ristin maailmanlaajuista organisaatiota apunaan tai YK on mahtavaa taloudellista voimaa. Hänellä oli vain Minna ja muutama muu uskollinen ystävä. Harva tiesi, että ristiretki Viadolo Roosa oli lähes sama kuin Lauri Jakkila. Mitä hän tulevina kuukausina ja vuosina tulisi tekemään, riippui yhtä paljon Jumalan armosta ja ihmeistä kuin hänen oma elämänsä. Vaikka uutiset Laurin toimista ympäri maailmaa olivat muovanneet hänestä ja ristiretki Viadolo Roosasta pystyvän ja tehokkaan kuvan, hänellä ei todellisuudessa ollut edellekään mitään muuta kuin Jumala. Joidenkin mielestä se oli vähän, Laurin mielestä se oli kaikki, mitä hän koskaan tulisi tarvitsemaan. Tähän päättyi Laurin tarina. Lukijana oli rovasti Erkki mäki Lämpimät kiitokset hänelle tästä palveluksesta. Kirjan lopussa on suuri määrä silminnäkiä kertomuksia ja erilaisia dokumentteja vakuudeksi niille, joiden on vaikeata uskoa tämän tarinan todenperäisyyttä. Niitä ei pystytty julkaisemaan tässä äänikirjan versiossa, mutta niihin voi tutustua itse kirjan sivuilta. Laurin maallinen vaellus päättyi hänen menehdyttyään pitkään sairauteen vuonna 2003. Sairauden murtamanakin Lauri säilytti uskonsa evankelistan sydämensä, ja optimistisen elämänasenteensa loppuun asti. Kirjan kirjoittajana tunsin Lauri-Jakkilan hyvin. Olin läsnä siinä tilaisuudessa, jossa Lauri tuli uskoon Helsingin meteoristi-kirkossa vuonna 1989. Lauri-Jakkila oli elämässään perusteellisesti epäonnistunut – Itseään häpeävä suomalainen rappi ja alkoholisti, kun kaikki yhtäkkiä muuttui. Tuon muutoksen saivat aikaan Jumalan rajaton armo ja rakkaus, jotka tulivat hänen elämäänsä tuona perjantai-iltana. Mitä hänelle tapahtui? Jumala rakastaa meitä niin kuin isä rakastaa lasta mutta synti estää meitä kokemasta tuota rakkautta ja armoa elämässämme, sillä se erottaa meidät Jumalasta. Jeesus Kristus tuli sovittamaan syntimme Kolkatalla, jotta me voisimme kokea hänen armonsa ja päästä elävään yhteyteen hänen kanssaan. Syksyisenä perjantai-iltana vuonna 1989 Lauri avasi sydämensä Jeesukselle, Kristukselle, kirkon alttarilla ja otti vastaan hänet syntiensä sovittajana. Sinä iltana Lauri sai syntinsä anteeksi ja hänelle avautui elävä yhteys Jumalan kanssa. Pyhä henki alkoi johdattaa hänen elämäänsä. Kaikki, mitä sen jälkeen tapahtui, kertoo siitä, miten voimallinen on Jeesuksen, Kristuksen sovitustyö kolkatalla. Se voi muuttaa kenen tahansa kohtalon, ei vain täällä ajassa, vaan myös iankaikkisuudessa. Tämän uudesti syntymisen ihmeen voit kokea sinäkin, mutta mitä sinun pitäisi tehdä. Ensiksikin usko, että Jumala rakastaa myös sinua, ja haluaa antaa kaikki syntisi anteeksi. Raamattu sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johannes 3, jae 16. Toiseksi tunnusta Jumalalle, että sinäkin olet tehnyt syntiä häntä vastaan, ja pyydä syntejäsi anteeksi. Raamattu sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 1, jae 9. Kolmanneksi, rukoile, että Jeesus tulee sinunkin elämäsi. Ja alkaa johdattaa sinua eteenpäin hänen tahdossaan. Kun näin rukoilet, hän vastaa sinulle varmasti, sillä Jeesus sanoi, ketään, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Johannes 6, jae 37. Neljänneksi, muista, että Jumala ei koskaan valehtele. Kun näin toimit, Jeesus on lupauksensa mukaan antanut sinunkin syntisi anteeksi ja tullut elämääsi, kun sitä pyysit. Ryhdy vaeltamaan hänen yhteydessään päivittäin. Opettele rukoilen kertomaan huolesi ja tarpeesi hänelle ja kuuntele häntä lukemalla raamattua päivittäin. Pyhähenki alkaa puhua sinulle raamatun kautta, ja tulet näkemään, miten elämäsi alkaa muuttua. Aloita Markuksen evankelimista, joka löytyy uudesta testamentista. Viidenneksi, älä jää yksin. Lähde mukaan sellaisten ihmisten yhteyteen, jotka uskovat itse Jeesukseen Kristukseen. Elävän seurakunnan yhteydessä pääset kasvamaan uskossasi ja Jumalan tuntemisessa. Sinä tarvitset kipeästi raamatun opetusta. Voit olla yhteydessä myös tämän kirjan julkaiseen lähetysjärjestön perustamaan lähimpään One Way-seurakuntaan ja tulla mukaan meidän toimintaamme. Näistä seurakunnista saat lisätietoa osoitteesta onewaymission.fi. Voit lähettää myös postia minulle, Tämän kirjan kirjoittajalle Tapani suonnolle. Yhteydenottolomakkeen löydät osoitteesta tapanisuonto.fi ja avaamalla sieltä sivun tavattavissa. Jumalan siunausta sinulle kaikkeen elämääsi.